Чарльз Мартін Коли плачуть свіркуни Роман про серце Частина третя Коли настав суботній ранок, ми з Чарльзі схилилися над мертвою свинею, втираючи приправи у м'ясо. Щоб барбекю вдалося, потрібно передусім три речі – належно підготоване м'ясо, жар і, власне, яма. Ми готували м'ясо, насухо втираючи свій секретний рецепт, що містив доволі часнику, солі, перцю і каїнського перцю. Ми запалили вугілля приблизно ось сьомій ранку і додамо його, що впродовж дня, однак секрет доброго барбекю – м'яко і неквапно. Треба набратися терпіння, не поспішати і повільно готувати м'ясо від 10 до 12 годин, залежно від розміру свині, і за ним треба пильнувати. Якщо вам не вподоби цей аспект або постійний нагляд, якого вимагає вогонь, то краще не починати. М'ясо перебуває в ідеальній кондиції впродовж недовгого періоду. Визнаю, що нашою найбільшою перевагою під час цього дійства був Ніс Чарлі. Він міг винюхати ще рано, якраз і запізно. Він міг упоратися краще, ніж ще маленькі білі хлоповки, які її приліплюють до на День подяки, щоби дізнатися, коли він готовий. Ми розклали вогонь з одного боку ями, і він утворював жар та дим, що зіймався до залізної рішітки, на якій лежало м'ясо, і виходив через восьмифутовий комин. Потік повітря ми регулювали у двох місцях – на дверцятах до ями з вогнем і в комині. Якщо потік повітря буде завеликий, то вогонь згорить надто швидко і м'ясо затвердне. Якщо надто малий, то вогонь не утворюватиме досить тепла і м'ясо окислиться. Поза як Чарлі не міг бачити диму, що виходить назовні. Ми купили великого термометра, прикріпили його до металевої покришки і скинули спереду скляну панель. Тому Чарлі міг читати показники термометра пальцями і, відповідно, регулював потік повітря. Поза як ми говоримо про відносно низькі температури, скажімо, між 180 і 200 градусів за Фаренгейтом. Чарлі мав певний простір для маневру. Ми її зіпсували кілька свиней, перш ніж зробили все правильно. Але ідеально приготована свиня мало цікавить мене. Чесно кажучи, якщо Чарлі подобається бавитися з нею, то я їстиму її в будь-якому стані від сирої до спаленої на попіл. Сінді зателефонувала вранці і сказала, що бос викликав її на півдня. А тому вона працюватиме в господарській крамниці. Вона попросила мене забрати їх під лимонадним рундуком Ені після того, як закінчить роботу приблизно о 12.30. Я зупинив авто на три квартали далі і повільно пішов вгору по Мейнстріт. Усе навколо притихло. І навіть Ені. Її заклик «Лимонад» звучав, як старе калательце, тихо, низько і глухо. І цілком годився для Клейтона. Енні не ходила по хіднику, обслуговуючи клієнтів, а сиділа на своєму кріслі в тіні, загорнута в порваний светр, що безсумнівно належав Сінді. Мені стало цікаво, чи ця бездіяльність впливала на пожертви людей. Наблизившись, я побачив, що впливала, але таким чином, як я передбачав. Їй гарнятко пересипалося через край. «Привіт, Енні!» «Привіт, Різе», – сказала вона, вистрибнула з крісла і підбігла, щоби обійняти мене за ногу. Та серцю все одно потрібна мова. Вона обійняла мій поперек лівою рукою, досі одягнутою в товстий гіпс, і показала на вікно господарської крамниці. Тітка Сісі вийде за хвилину. Вона витягує цвіркунів для чоловіка, що йде рибалити. Позаяк Чарлі організовував нашу невеличку вечірку в моїй оселі, я не був певен, як ми будемо проводити час. Гостинність не належить до моїх особливих талантів. Але за увага Енні підказала мені ідею. Я глянув на неї. «Ти любиш рибалити?» «Ніколи цього не робила». Я поворушив губами, але не вимовив жодного чутного звуку. «Ти ніколи не рибалила?» Енні похитала головою і засміялася таким гарним ніжним сміхом, який я почав чути у вісні. «Навіть попри те, що в тебе вдома стільки цвіркунів?» Енні підняла брови і знову похитала головою. Я зайшов у господарську кремницю і знайшов там Сінді, що схилилася над коробкою з цвіркунами. Я хотів би… Я заглянув у коробку. Три десятки цвіркунів, будь ласка. Вона глянула на мене, поклала лікня на покришку коробки і сказала. «Жартуєте? Егеш?» «Ні», – сказав я, вивчаючи її обличчя. «Чому ж це?» Сінді знову запахла руку в коробку і почала нас доганяти цвіркунів ці створіння не завжди сидять на місці, коли їх намагаєшся вхопити. Я заглянула у коробку, а тоді у вікно на Енні. Цього разу я прошепотів: Мені треба стільки цвіркунів, щоб розважити її, вас, Чарлі і мене впродовж цілого дня. Сінді усміхнулася, кивнула і дала мені трубочку з дротяної сітки, закорковану картоном з обох боків. Ось, тримайте. Я тримав трубочку, поки вона брала цвіркунів. Як тільки вона підносила руку, я відкривав кришку, і вона кидала кількох середину. Перш ніж інші змогли вилізти. То був витончений танець, але ми спромоглися втримати ритм, і я жодного разу не наступив їй на пальці. Я заплатив, вона закінчила роботу. Ми засунули рундук Ені всередину, поклали її гроші в крамничний сейф. А тоді пішли до вантажівки. Я тримав дверцята, поки вони сідали. Коли я вмостився сам, Сінді глянула на мене і спитала. «Цього вас навчила дружина?» «Навчила чого?» Вона вдарила ліктем дверцята, «Тримати двері. Щоразу, коли ми їдемо кудись із вами, ви завжди тримаєте двері. Я не певна, чи мені це починає подобатися, чи це зі мною щось негаразд». Я починаю думати, чи не побігте мені з вами на випередки до наступних. Я замислився на мить і усвідомив, що, можливо, десь у глибині того, що раніше було мною, я не так вже й відрізнявся від Еми. Можливо, мої внутрішні емоції досі знаходили вираження, виходили на поверхню і проривалися назовні. Можливо, я врешті-решт і не був мертвий. Так, гадаю, що це вона. Я ніколи над цим не замислювався і не думаю, що з вами щось не гаразд. Сінді усміхнулася, і Енні притулилася до мене, потерши мене плечем і ногою. Поза як нам було майже по дорозі, ми проїхали повз пристань, де я знайшов терміта, що наповнював бензином баки відпочивальників. Він не приховував огити. «Аго, в терміти!» Мій майже підскочив, але вчасно спам'ятався, щоби не показати, як радий бачити мене. Натомість він кивнув по дитячому самовпевнено, не мов би кажучи мені. На цьому приватному острові я почуваюся просто чудово. Я впораюся з тобою чи без тебе. Твоя присутність нічого не змінює. Терміт не був добрим брехуном. Йому були потрібні друзі. Коли ти закінчуєш роботу? Через декілька годин. Маєш плани на вечір? Він зиркнув на мене із підозрою і відступив на крок назад. «Навіщо питаєш?» Я похитав головою, усміхнувся. «Ти ж насправді не віриш людям, чи не так?» «Ні». Він озирнувся на пристань і зачекав, поки я заговорю. І розкручував свою запальничку зіпо до своїх обрізаних джинсів, марнуючи енергію і час. Я допоміг йому. Тому що ми з Чарлі сьогодні готуємо свиню. І до нас прийдуть гості. Думав, що тобі сподобається. «Коли?» «Будь-коли. Жодних формальностей. Усе буде готове. Хай коли ти прийдеш. Якщо ні, то досить скоро». Термін знову оглянув пристань. «Можливо, заскочу на кілька хвилин». «Гаразд. Якщо ти знайдеш для нас час у своєму щільному соціальному розкладі, їдь на північ до моста, а тоді поверни назад на шість будинків. Ми на південно-східному боці. Запах вогню почуєш». Поблизу спинився гідроцикл, розмальований язиками полум'я. Збоку хтось написав розпилювачем: "Ракета". "Це твій?" Він кивнув. "Ти його сконструював?" Він кивнув ще раз. Я поплескав його по плечі, і через це волосся в нього на шиї наступибурчилося, як у підбуля. "Побачимося, терміти". Він глянув на мій автомобіль і побачив Сінді та Енні. Він сказав: "Аго, Доку, вони там будуть?" Його запитання спинило мене, я обернувся. «Що ти сказав?» «Я спитав, чи ті двоє будуть там?» «Чому ти сказав доку?» Терміт знизив плечима і поклав запарничку назад в кишеню. «Не знаю. Певне тому, що ти завжди цікавишся людьми і нагадуєш мені лікаря, який був у мене вдома. Я гляну на автомобіль і тоді знову на терміта. «Так, вони там будуть. Гаразд. Терміт кивнув майже до самого себе». Коли я виїхав з тамтешньої автостоянки, Сінді спитала, «Чи не той це хлопець, якого ми недавно бачили в криниці, що сидів біля бару сам один? Я кивнув. Його звуть термідус Кейн. Як? М -м -м, саме тому, мабуть, його всі називають термітом. Я не певна, яке ім'я гірше. Він тут навак, утікає від чогось, потребує друзів і, мабуть, гарячої страви». Крім того, додав я, показуючи великим пальцем через плече в тильне вікно, я сподіваюся, що він візьме свого гідроцикла. Сінді глянула так, неначе вона хотіла сказати щось, але вирішила промовчати. Останні кілька миль ми їхали у відносній тиші. Ми звернулися з твердої дороги на доріжку жовстви, що вела в ліс, де стояв мій будинок, схований на краю озера. Коли ми під'їхали, Чарлі сів біля вогню, похропуючи. Його крісло прихилилося до дерева, бейсболка «Атланта Брейвс» закривала очі, а Джорджія лежала біля ніг, повернута носом до свині. Дівчата перевдягнулися всередині, а ми з Чарлі підклали вугілля у вогонь. Я поскородив берег під своїм будинком і поставив два пляжні стільці, повернувши їх на південь уздовж озера. Сінді побачила їх і попростувала прямісінько до пляжу, ляскаючи сандалями по п'ятах, ідучи по холодному піску. Вона одягнула костюм двійку. Низ виглядав як звичайний жіночий купальник, а верхня частина була більше схожа на майку. Якщо вона засмагала, то їй не треба було мастити лосьйоном живіт і спину, тому що вони були прикриті. Коли вона розстеляла рушника на сидінні, я помітив 4-дюймовий горизонтальний шрам на самої талії, приблизно там, де її нирка, чи колись була. Енні прибігла до берега, одягнута в купальник з двох частин для малих дівчат. Помаранчевий і неонозелений він був надто великий і вільно звисав, і на стегнах, і на грудях він виглядав як один з тих костюмів, які носять малі дівчатка, аби виглядати дорослішим. Розріз на її грудях добре загоївся. На обох боках рупця, почервонілого і трохи підпухлого, зосталися дірочки від скобок, але здебільшого рани Ені не рубцювалися сильно. Це добре. І той факт, що вона дозволяла дивитися на них світові, означав, що її душа також не була сильно пошрамована. І те, і друге полегшить майбутню операцію тому, хто виконуватиме її. Розрізання і зашивання вимагатиме менше часу, вже не кажучи про той факт, що вона менше пам'ятатиме про це решту свого життя. Сінді читала, а Інді тим часом узялася будувати піщаний замок, однак їй бракувало сил. А тому я розклав парасолю, і вона дрімала кілька годин, поки сінді дочитувала роман. Коли вона поклала його на пісок біля себе, я запитав, щось цікаве? Вона знизила плечима. Були моменти. Принесли щось іще. Сінді поправила рушника за плечима і сказала, нічого, а ви що маєте? Небагато. Переважно люди, яких я читаю, або вже мертві, або такі нудні, що краще би були. А як же ті люди, яких ви повсякчас цитуєте? Певні? Вона знову знизила плачіями. А чому б і ні? Я забіг до кімнати, взяв робінзона-крузу зі свого нічного столика, витягнув свою закладку і дорогою назад приготував цілий глечик коктейлю з суницями. Коли я проминав Чарлі біля ями з вогнем, він простягнув руку. Я поклав у неї склянку, а він поклав свою другу руку на моє плече і щось прошепотів. Коли ми обоє прийшли на пляж за кілька хвилин, одягнуті в трав'яні спідниці, несучи фруктові напої, прикрашені маленькими парасольками. Сінді зависла від сміху. Вона читала і попивала напій, поки я простягував мотузку для сушіння білизни від пляжу до Жаровні. Чарлі протестував проти таких клопотів, але мотузка допомогла. Ми сині трохи попрацювали над її піщаним замком, багатим на каміння, але бідним на пісок. І приблизно о четверті я почув гул гідроцикла, що прямував на північ. Терміт, сідлавши свого двомісного вкритого полум'ям коня, Тримав линву і тягнув на буксирі ще одного тримісного гідроцикла, якого я ще ніколи не бачив. Він підвів до берега обидва і вистрибнув, нюхаючи повітря. «Ти казав правду! Запах теж добрий!» Приїжджій знову всіяли його лице, і через кілька татуювань, розкиданих на руках і спині, він виглядав так, наче потребував умивання. Терміт був... Сама шкіра й кості, тому скидався на одного з тих шлудливих псів, що живуть біля сміттєвих контейнерів у якомусь завулкові. Він виховувався у суворих умовах і виглядав відповідно. Попри це, я не сумнівався в його мужності. У цього хлопця на обличчі не було написано кидаю все. Так, життя роздало йому погану карту вже від народження, але заповзятливість завела його настільки далеко. Пересадивши стільки сердець, починаєш розуміти такі речі. Терміт не чекав на запрошення, а пішов ослід за своїм носом до де Чарлі підніс накривку і пояснив йому процес. Коли він ішов назад на пляж, його живіт гарчав. Я познайомив його з Сінді Енні, і коли робив це, терміт довго дивився на рубець Енні. Згодом він зрикнув на мене, але не промовив і слова. Я знав, що він чекає, поки я спитаю про другого гідроцикла, а тому не став моторити його. «Ти завжди возиш зі собою ще одного гідроцикла?» «Ні», – відповів недбало терміт, нервово обертаючи запальничку всередині кишені. «Якісь хлопці з Атланти спалили двигун кілька тижнів тому, і я замінив його. Привіз сюди, бо його треба трохи об'їздити, перш ніж вони повернуться на наступні вихідні, тільки й мріючи про те, як би спалити ще один». «А як вони спалили його?» – спитала Сінді. Вони витягли оливу, сподіваючись заощадити на її заміні, але забули залити її назад, перш ніж поїхали кричати по озеру. Сінді кивнула. «А вже ж, тепер розуміють, чому вони все зіпсували». «Так, вони написували приблизно на дві тисячі доларів. Я скажу вам, лікарі можуть бути розумними, але вони не завжди кмітливі. Переважно в них доволі книжної мудрості, але мало повсякденної». Терміт плюнув на лавку. Його язик виглядав так, наче він почав обмацувати краєчки рота, шукаючи цигарки. Він глянув на мене і махнув ліктем на гідроцикла без надто великого ентузіазму. Я привіз його, думаючи, що захочете прогулятися на ньому або що. То була перша оливкова гілка, яку терміт простягнув мені. Я прийняв її. Покажеш мені, як він працює? Терміт навчав мене про гідроцикли, розказуючи набагато більше, ніж мені потрібно, але я мовчав. Я слухав, поки він говорив зі мною про все – від послідовності запалювання свічок до чутливості двигуна. Коли він закінчив, я міг би прочитати лекцію на цю тему. Ми зіштовхнули гідроцикл у воду і завели двигун, що моркотів на неробочому ходу, як кошеня. Поки я загортав загіпсовану руку Енні в пластиковий мішок, приліплюючи його пластиром, Сінді встала і під пильним поглядом терміта зійшла у воду. Вона вилізла на борт і сіла в кінці. Я допоміг Енні забратися на середнє сидіння, а сам сів попереду. Терміт заскочив на борт своєї машини і глянув на мене, показуючи, однак на Чарлі. «Він хоче їхати?» Він сліпий, а не глухонімий, Спитай його сам. Термін глянув на Чарлі, а тоді знову на мене. Як ти казав, його звуть? Чарлі. Агов, Чарлі, ти хочеш поїхати з нами? Чарлі усміхнувся і повернув капелюха. Тільки, якщо ви посадите мене за кермо. Це, очевидно, спантеличило терміта, а сінді й Ені засміялися. Але ж, він глянув на мене і прошепотів, але ж він сліпий. «Так, я знаю», – сказав я. «Тільки не кажи йому». Терміт опустився на сидіння і допоміг Чарлі зійти на борт. За визначенням, дорослі, що осліпли, мусять стати, якщо не були до того розкутими людьми. Тому, коли Чарлі забрався на борт гідроцикла, поклав руки на ручки, поплескав свій живіт, неначе чекаючи, що Терміт обійме його руками, то й здригнувся. Він глянув на мене, а тоді на Чарлі. Чарлі відчував вагання Терміта і сказав. «Терміти, якщо ти не хочеш, щоб я накручував кола цією штукою, як однонога качка, ти мусиш подумати, як допомогти мені кермувати». Терміт підсунувся ближче і тепер сидів, напевно, на фут від Чарлі. Чарлі сказав, «Домовляємося так. Ти смикнеш мою руку, коли схочеш повертати. Права рука – правий поворот, ліва – лівий. Одне смикання – невеликий поворот, два – більший. А довге – тривале смикання означає те саме, цілий час». «Щодо швидкості, то ти стискатимеш мою руку, коли треба набрати швидкість. Що сильніше стискатимеш, то швидше я поїду. Зрозумів?» Терміт кивнув, і Чарлі перепитав. «Зрозумів?» Терміт кивнув знову, а тоді зрозумів свою помилку. «Так, зрозумів, але я все одно люблю дівчат». Чарлі усміхнувся і сказав. «Я також». Терміт запалив цигаркою і почав смикати Чарлі. Він виглядав як дитина, що доїть корову вперше, багато роботи і мало користи. Йому знадобилося приблизно 10 хвилин, щоби докумекати, як керувати Чарлі. Але скоро він призвичаєвся. Вони легко трималися далеко від пляжів і оминали пристані. Ми п'ятеро рушили на північ підміс до табору молодіжної християнської організації. Їхали повільно, щоби Ені не відчувала дискомфорту, коли трясло. Через кілька хвилин вона поплескала мене по плечу. «Я нічого не бачу. Хочеш сісти попереду?» Вона кивнула, перелізла через мене, гепнулася вниз і взялася за кермо з внутрішнього боку. Це не стривожило мене так, як те, що сталося далі. Сінті шмигнула до мене, обійняла руками за поперек і не сильно грудьми до моєї спини. Вона поклала голову мені на плече і сказала. «Гайда, Джеймсе». Я не певен, хто більше знітився, я чи терміт, але татуювання терміта, сліпота Чарлі, шрам Ені і наші трив'яні спідниці створювали безперечно чудернацьке видовище. Ми їздили озером приблизно годину. Повертали всюди, куди показувала Енні. І щоразу, коли минали човен, терміт говорив з Чарлі, який махав рукою, наче президент на параді. Урешті-решт почав махати навіть терміт. То була кумедна картина. Чарлі усміхався і махав рукою, а терміт хитав головою недовірливо. Я сміявся так сильно, що болів живіт. О на сьому ми всі вже достатньо зголодніли, а тому причалили до берега. Сінді та Енні шукали в кухні паперові тарілки, поки ми з Чарлі і термітом перекидали свиню. Я дав термітові пару товстих ізольованих гумових рукавиць і почав витягати довгі шматки свинини з ребер, а тоді зі стегон і лопаток. Терміт робив те саме, що я, і коли я врешті надкусив шматок, він зробив те саме. Він вимазав губи соком, що зібрався в кутику рота і потік по підборідді. «Чорт, це таке добре!» «Угу», – сказав я. «Ні, я хотів сказати, що це добре. Вам обом треба йти в бізнес, або що?» «Тоді це позбавить незадоволення». Ми занесли тацю на гору стоянки, де дівчат розстелили червоно-білу картату з катертину на столі. Коли їжу поклали всім, Чарлі сів попереду і простягнув руки. Терміт, який готувався покласти три пригорщі свинини до рота, поклав їжу, глибоко дихнув і заплющив очі. Ми всі витягли руки, і Чарлі почав. «Господи!» Енню урвала його. Містере Чарлі!» Чарлі підвів голову. «Можна сказати мені?» Чарлі кивнув, схилив голову і чекав. Енні не марнувала часу. «Боже, це був добрий день. Я добре порозважалася, і, напевно, усі також. Дякуємо за те, що ми поїхали на прогулянку, що ти оберігав нас, і за нашого друга Терміта та два його гідроцикли. Дякую за цю їжу, що Чарлі і Ріс приготували її. І, господи, Енні змовкла. Я, розплющив очі, побачив, що її голова нахилилася, поки вона думала, як сказати те, що намірялася сказати далі. Той, хто моє серце, яке ти вкладеш у мене, ну, якщо він потребує його більше, ніж я, то нехай воно в нього залишиться. Але якщо ти готовий взяти його до себе, то, будь ласка, допоможи йому подбати про нього, поки доктор Роєр знайде того, хто допоможе вкласти його в мої груди. Я вже готувався сказати амінь. Але вона не змовкала. І, господи, хай де буде цей чоловік? Будь ласка, ені знову змовкли, шукаючи слів. Будь ласка, скажи йому, що він мені дуже потрібен. Амінь. Чарлі сказав амінь, але не відпускав моєї руки. Коли я легенько відсмикнув її, він потягнув її назад, заглядаючи мені в очі. Погляд Чарлі блукав десь у мене над головою, і коли він кліпнув, сльоза побігла по його правій щуці і впала на руку. Він сказав налити йому гарня чаю і попросив мене подати кошик, де лежали шматки хліба, густо намащені чесниковим маслом. Він простягнув кошик ліворуч зі словами. «Сінді, пригощайтеся і передайте далі». Сінді поклала кошика поряд з собою, зняла серветку і підстрибнула на чотири фути вгору, розливши чай і викрикуючи на всі заставки. «Усі ми, крім Чарлі, завмерли!» А він почав сміятися так сильно, що перекинув стільця. Сінді глянула на Чарлі, повільно заглянувши назад у кошик, усвідомила, що змія пластмасова, і ляснула його щасили по плечі. «Чарлі, не можу повірити, що ти це зробив!» У цей час Чарлі вже викотився зі свого крісла на підлогу. Енні засяяла усмішкою, а її лице покрилося свинячим жиром майже так само, як термітове. Чарлі підвівся, витягнув юнку гадюку з кошика і сказав. «Ви всі знаєте, що це китайська гадюка?» Він пробіг пальцями по всій довжині і показав на слова вибиті на животі. «Гляньте, вироблено в Китаї». Сміх був чудовий, і після молитви Ені всі потребували його. Прибирання після свині – це майже такий самий складний процес, як і приготування її. Але ми, поділивши роботу на п'ятьох, помили все і спакували решту м'яса приблизно за 30 хвилин. Тоді, поки Чарлі показував Еній терміту нашу майстерню стоянку для човнів, де особливу увагу терміт звернув на гакера, ми з Сінді тихо сиділи на даху стоянки, дивлячись, як сонце сідає за зелені пагорби справа. Сінді читала в кріслі гойдалці, поки я розхитувався в гамаку. Набравшись сміливості, я спитав її про те, що непокоїло мене цілий день. «Звідки у вас цей шрам?» Сінді виглянула за книжки і показала на спину. «Він там, де колись була нирка. Вона глянула вниз і знову нібито взялася за читання». Я віддала її тому, хто потребував її. Я засміявся і сказав. Що? Ви придали її на eBay? Швидко заробили 10-15 тисяч? Ні. Вона похитала головою, не підводячи очей. Тоді я усвідомив, що вона не жартує. Ви справді пожертвували її? Сінді кивнула і не відводила очей від книжки. Кому? Сінді глянула на Енні, яка вела черві за руку вгору сходами. Він не потребував її руки, але вона не знала цього, а він був настільки ввічливий, що про це не казав. Стейсі, своїй сестрі, матері Енні, коли ми були набагато молодші. Виглядає, що трансплантація органів – спадкова риса нашої сім'ї. Ми допомогли термітові навантажити свої гідроцикли з залишками їжі, яких йому вистачить на тиждень, а може й два. Він стрібнув на сидіння, обернувся до мене, поплескав себе по підборідді і тоді подався вниз річкою, тягнучи другого гідроцикла, наче тяглового мула. Думаю, що саме така була його манера говорити, дякую. Ми підвезли дівчат додому, я заніс Енні в ліжко, поки Чарлі чекав у машині. Поряд із нею лежав дитячий вертовий. Той, який блимає червоними лампочками, коли шум потрапляє в мікрофон. Багато років батьки Еми тримали подібного вартового біля її ліжка. Я застелив покривало і вийшов, поки Сінді бажала Енні на добраніч. Я стояв у кухні. ніяковіючи дедалі більше від думки, що вже не відчуваю дискомфорту поруч із Сінді. Я й не сказав би, що почувався цілком комфортно, але насправді це не мало значення. У кожному разі почуття зради зростало рівноцінне. Я нахилився над стільницею і стукнувся до пластикової речі, подібної до гучномовця, приєднаної до розетки в стіні. Другий кінець дитячого вартового. Гучномовці змінилися з часів Еми. По-перше, це був менший, і по-друге, звучання було набагато кращим. Спершу я почув голос Енні. «Тітко Сісі, -сі, вам сьогодні було весело? Вам подобається ріс?» Мабуть, Сінді кивала на ці запитання, тому що я не чув відповіді». Енні спитала ще про одне. «Як думаєте, ви подобаєтеся йому?» Цього разу Сінді відповіла. «Серденько, я непевна. Паде, коли в дорослих, стільки всього на серці і...» «Я думаю, що врізе поранене серце, як моє?» – спитала Енні. «Ні», – відповіла Сінді, – «не як твоє. Він віддав його дуже-дуже давно, і коли його дружина померла, то забрала серце з собою». прошепотіло – Енні. «А чи може він забрати його назад?» «Не знаю», – сказала Сінді. «Не знаю, чи він хоче. Деколи спогад про любов такий сильний, що витісняє все решта». «Минуло кілька секунд. Він чекає, серденько, а тому тобі краще почати, а я закінчу». «Любий, Господи!» – почала Енні. «Дякую за сьогодні! Дякую за всіх тих людей, що купили лимонад нині вранці! Дякую за Різа, Чарлі і Терміта, і за те, що дозволив мені прожити ще один день!» Енні змовкла. «Будь ласка, будь з Різом і... зціли його розбите серце!» Сінді засупіла і сказала добраніч, але Енні запротестувала. «Але ти не закінчила! Деколи ти кажеш усе, що треба!» Тепер на добранічі спи. Сінді вийшла зі спальні Енні, і я вимкнув вартового. Вона зустріла мене біля дверей, і я побачив, що вона плаче. Вона виглядала з ніяковілою. Деколи та дитина молиться так, що хай йому грець. Я кивнув і вийшов. Вона смикнула мене за рукав і зупинила. «Може я вас про щось попросити?» Мої уста і серце змагалися між собою, однак уста заговорили, перш ніж серце змогло їх спинити. Певно. Доктор Морган позвонив сьогодні і сказав, що наступного тижня він хоче привести ще одне обстеження Енні. Її доведеться присипляти. Мабуть, більшу частину дня ми будемо в шпиталі. Я хотіла би спитати, чи... Я урвав її, так... Моя відповідь пролунала жорстко, майже по медичному. Далі я заговорив м'якше. «Безумовно, я можу повести авто. Коли?» «Не знаю, напевне. Може, я повідомлю вам?» Я кивнув і пішов до автомобіля. «На добраніч». Вона знову стало в мене за спиною і поклала руку на плече. Коли я обернувся, вона нахилилася і поцілувала мене в щуку. Але то був подвійний поцілунок. Перша його частина зачепила щуку, а друга... – Дякую вам за сьогодні, – сказала вона. – Дрібний, – почав я. Але вона затулила рукою мої губи і сказала – не для дівчинки, що спить тут. І тому це зовсім не дрібниці. І для неї, і для мене. Дякую, Різе. Я ще раз кивнув. Добраніч. Ми з Чарлі вирушили. Ми не заїхали надто далеко, перш ніж він вирішив ставити слово. Ці дитячі вартові – гарна штука, чи не так? – він трохи повернувся на сидінні і поправив свій пояс. Вони ловлять найменший звук і, о диво, транслювати теж можуть. Я просто похитав головою. Ти не пропустив багато, а вже ж, коли йдеться про звуки, то ні. Ще б. Це біоніка. Чарльз обернувся, усміхнувся до мене і сказав: я тебе продам. Якийсь час ми їхали мовчки. Кілька стрімких поворотів, короткий спуск і довгий прямий шлях під гору Субербан узяв низьку передачу і почав найтужніший підйом. Коли дорога вирівнялася, я спинився на узбіччі. «Чарлі!» – сказав я, борючись із минулим і добираючи слова. «Якби я міг віддати тобі свої очі, то зробив би це». Чарлі посидів хвилину, переминаючи великі пальці. «Мені не потрібні твої очі», – сказав він, спрямувавши лице до переднього вікна. «Але ти можеш використати мої вуха». Залізши в ліжко після опівночі, я відтворив цілий день подумки. Чарлі був незвичайно тихий, і це знову ж казало мені більше, ніж будь-які слова. А терміт веселився, думаю, він навіть дозволив би нам кинути якір біля його острова. І раптом я пригадав, що ми не ходили рибалити. Час біг так, що мені це не спало на думку. Спіймані всі частій трубочці на ганку цвіркуни заспівали, наче вантажний потяг, що пиляє підлогу вітальні. Я виніс дротяну трубку на двір, відкрив покришку і стежив, як вони вистрибували на свободу. За кілька секунд клітка спорожніла. Я повернувся в ліжко, заплющив очі і слухав. Вони не втекли далеко. В закрайки озера, далекі від усяких любителів тюбінгу, серфінгу і водних лиш, мирно лежали на тлі пагорбів і кладовищ. Століття тому, коли люди дізналися, що озеро затоплять сотні футів води, місцеві почали закопувати своїх любих на верхівках пагорбів, де край того, що стане озером Бертон, ніколи не досягнуть їх. Інші викопували тих, хто був похований, і переносили висхлі труни на мулах і возах. Солдати-конфедерати, діти, що вигинули в епідемії, жінки померлі при пологах, усіх їх перепоховали і поклали спочивати в прохолоді і сонячному світлі Повздовж скель. Після того, як сучасні забудови розрослися навкруги і оточили більшість кладовищ, озером годі проїхати – в авто чи на човні, не проминувши з півдесятка цвинтарів. Я ліниво повернув човна, скоряючи свої цікавості, і скрізь, куди не їхав, качки знаходили мене. Скляниста зелена вода лилася з-під водоріза, не наче широкі листя магнолії, що звисало над ганком, де я виростав. Коли нам з Емою минуло тринадцять, я одного разу спитав її маму, чи можу взяти її покататися на роликах. Міс Надін поклала руку на стегно, виглянула через кухонне вікно, де Чарлі стріляв у поганих хлопців з воронячого гнізда на своєму форту, і приклала пальці до губ. «Тільки нехай вона не напружується надто сильно», – зрештою сказала Емена мама. «Наглядай за нею і не дозволяй їй витрачати більше енергії, ніж треба». Подеколи я думаю, що кожного разу, коли Ема озиралася на своє життя, вона робила це через тюремні грати і барикади, які інші зводили навколо неї. «Не дозволяйте їй, Надто!» – то була щоденна фраза, яку всі бормотіли, захищаючи і немов би вона могла розбитися. «Я не звинувачую когось, зокрема. Ми всі відчували те саме. Боялися, що вона розірветься чи розіб'ється, неначе тонке парцелянове горня а тому клали на полицю, і саме там вона жила. Я думаю, що мало не щодня ми забороняли лити їй воду. Матір висадила нас біля ковзанки, ми придбали квитки, зашнурували ковзани, чекали на лавці, поки діджей увімкнув повільну музику, під яку на ковзанку зазвичай виходять пари. Коли я вивів Ему на майданчик, вона озирнулася, а тоді глянула на мене, трішки похитуючись на ногах, і поїхала. Вона поклала руки мені на плечі, боячись, але все одно довіряючись, і усміхалася всі дев'ять довгих кіл, поки лунала пісня про кохання. Коли парне ковзання закінчилось, темп зріс, і діти камікадзе знову сипонули на майданчик. Я повів Ему до лавки, і вона сіла важко дихаючи, але усміхаючись, тому що я рідко бачив її. Вона захекалася, потребувала доброго сну і відпочинку на решту дня. Але погляд у її очах сказав мені, що вона отримала більше користі, ніж дадуть їй усі ліки, які вона ковтала впродовж цілого місяця. Там іскрився скрився вогник, який свідчив, що Надія не вмерла, а досі жевріє під покровом. Коли я розшнурував ковзани, вона поплескала мене по плечі і приклала долоні до щік. Вона піднесла моє лице до свого і поцілувала. «Ні, вона не цмокнула мене так, як ви цілуєте маму на прощання перед школою», вона звернулася до мене. Її уста були вологі і м'які, а руки трішки тремтіли. Ми здали свої ролики, купили кока-колу і чекали на її маму на дворі. Я пам'ятаю той день з двох причин. По-перше, поцілунок. Заплющивши очі, я досі його відчуваю. Навіть після того, як ми дружилися, не минало дня без того, що Ема клала долоні мені на щоки. Змушувала мої втомлені й стривожені очі зустрітися з її очима і прикладала свої губи до моїх. І, по-друге, я дізнався те, чого всі прочитані книжки, всі студії, всі професори ніколи би не навчили мене. Надія – це не вислів медицини чи будь-чого, що може запропонувати наука. Це квітка, що кільчицей росте, коли інші лють на неї воду. Інколи я думаю, що надто багато часу хвилювався про те, як захистити і зміцнити квітку – навіть зайшов настільки далеко, що хотів пересадити, наче стебло чи кореневу систему, і просто забув поливати її. Коли я спинився під коротким зарічком, що вів до мого будинку, Сінді та Ейні сиділи на пляжі, де вони оселилися у своїх шезлонгах Енні виглядала так, наче щойно дрімала, виглядаючи за град, що оточували її життя, пасивно спостерігаючи метушню на озері. А Сінді встрямила носа в Робінзона Круза. Судячи з того, як вона швидко гортала сторінки як мало їх залишилося, вона майже дочитала. Коли я вийшов зі стоянки, вона підвелася і крикнула до мене. «Сел навідував Енні і погодився підкинути нас сюди». «Ми не будемо турбувати вас. Просто ми не могли втратити нагоду в такий день!» Вона махнула рукою на озеро. «Посидіть в таких кріслах! Почивайтеся як удома! Я працюватиму над гакером решту дня. Беріть усе, що вам потрібно. Дім ваш! Гукніть, якщо я вам знадоблюся. Я пішов нагору, щоб перевдягнутися в робочий одяг і переконатися, що кабінет зачинено. Опісля я навшпиньки повернувся до майстерні. За кілька хвилин я почув, як босі ноги шурхочуть по стружці позаду мене. Я от-от мав доробити їхній стіл, але ще не хотів показувати його. Сподівався влаштувати їм сюрприз. Ені оглянула електричні інструменти з до стіни і несвідомо почала проводити пальцями по вертикальному рубці на грудях. «Різи!» – сказала вона майже пошепки. Я накинув на стіл парусину, обійшов лавку і став у дверях, де вітер повіяв мені в лице. «Так!» Її купальник виглядав так, наче став більшим. «Вас коли-небудь присипляли?» Я похитав головою і сів на порожньому перевернутому п'ятигалонному відрі. «Ні, але чув, – підбадьорив я її, – що ти нічого не відчуваєш і не пам'ятаєш майже нічого. Вона зробила ще кілька кроків, розглядаючи шліфувальні верстати і бездротові свердла. «Мене присипляли, – сказала вона просто. На стіні над нею висіла ножівка Бош і полоскова пила. Одна і друга – пилки з держаком, зроблені для складних пропилювань у тісних місцях, дуже подібні до грудної пили, яку використовують для розрізання грудини. Перш ніж вставляють розширювач і розкривають груди людини. І я пам'ятаю багато. «Мабуть, ти просто бачила сон, – сказав я ухильно і спробував змінити тему. Від анестезії люди бачать чудернацькі сни». Енні прийшла вздовж ряду інструментів, роздивляючись кожен, і сказала – так, але то був не сон. Її тон привернув мою увагу, я почав слухати уважніше. Перш ніж ми зустріли доктора Ройера, я ходила до іншого лікаря в Атланті. Він завжди був дуже заклопотаний, ми довго чекали, щоби зустрітися з ним, і він завжди поспішав. Мені він не дуже сподобався. Енні говорила, наче досвідчений пацієнт, не як дитина. Десь у далеких спогадах дівчинку в жовтому платі, що продавала лимонад, понесла тим самим вітром, що перевернув її пінопластову склянку. Він провів операцію, щоб виграти ще кілька років, поки я чекатиму на серце. Я не знаю, скільки операцій вони робили того ранку, але то було схоже на перукарню, куди тітка Сінді водить настрихтися. Завжди довга черга клієнтів. Вона почала терти спинку сандалії, одягнутої на шиї. «Десь під час операції АНЕС... АНЕСТЕ...» Ені похитала головою. «Лікар, який присипляв мене, обслуговував дві чи три різні операції і, напевно, забув навідатися до мене. Принаймні, він не прийшов тоді, коли мав прийти. Я начебто прокинулася. Я мало не впав з відра. Фрагменти мозаїки лягали на свої місця, і емоційна стіна, що раніше захищала мене, обсипалася, як стіни Єрихону. Якщо того дня за лимонадним рундуком Ені постукала у ворота мого міста, то тепер вона розбила їх тараном, своїм серцем. Я пригадую, що в мене трохи поморочилася голова і могла бачити лише синє. Я подумала, що прокинулася на небі, але зосередившись трохи, побачила, що синьою була тканина, приліплена до мого лиця. Я не знаю, де була, і чому стільки трубок стирчало з носа і рота, і чому не могла поворушити ногами чи руками. Я тільки бачила ламп, і що хтось стоючи наді мною розмовляв з кимось другим, але не розуміла, що вони кажуть. І пригадую стискання в грудях, і згодом сильний холод. Я сидів нерухомо, пригадуючи жахіття інших таких історій, які я читав або чув з уст самих пацієнтів по всій країні. Їхні найстрашніші кошмари стали реальністю, і повернення під ніж було найважчим з усього, що їм доводилося робити, і багато хто відмовлявся. Тоді Міцесра заглянула під канину, наче перевіряючи, і побачила, що я собі дивлюся прямісінько на нею. Не знаю, хто злякався більше, я чи вона. Енні вийшла на причал, де промені сонця, відображені в озері, освітили її бліду постать, що виглядала, наче янгел, який летить надто близько до землі. Вона рішуче обернулася і сказала, «Доктор Ройер хоче обстежити мене у п'ятницю. Він каже, що муж дещо дізнатися про моє серце. Єдиний спосіб знати, напевне, приспати мене і просунути камеру, приєднану до дроту, через горло до самого серця». Я кивнув. Вона підійшла і сіла мені на коліна. Ноги в неї були гладенькі, найначе поголені, але я знав, що вона ніколи не робила цього». Вона знову оглянула озеро аж до самого причалу і будинку Чарлі, і тоді обернулася до мене. «Думаєте, я маю йому дозволити?» Як для дівчинки, що буквально марніла на моїх очах, вона видалася важкою. Вага її тіла притисла мою ногу до підлоги і припнула мене до землі, наче прикілок. «Так», – сказав я і мовк. Вона поглянула на причали двох великих лісових мурах, що петляли навколо її ноги. «А ви погодилися б?», б – спитала вона, поки її очі бігали за мурахами, а великий палець несвідомо гладив підошву золотої сандалі, що звисала з шиї. Я глибоко дихнув. «Не знаю, Енні. Не можу відповісти». Вона повісила руку мені на шию, як роблять гравці софтбольної команди, дивлячись останній інінг, від якого залежить перемога чи поразка. Вона кивнула. І надула бульку за з бейсбольний м'яч пакетиком жувальної гумки зі своєї правої щуки. І зрештою глянула на мене. «Ви могли б піти з нами?» Вона виглянула з дверей на Сінті, а тоді на мене. «Я не певна, скільки ще тітка Сізі зможе витримати. Останній банк щойно відхилив прохання про позику. Як і внов. «Так», – вона зіскочила з моєї ноги і пішла до сходів, які вели до мого гамака поспати у вашому гамаку. Я не забрудню його». Я кивнув востаннє, і вона почала повільно збиратися на дах стоянки. На півдорозі першого маршу у сході вона спинилася, щоб роздивитися риби внизу, і затамувала дух. Я приніс вовніну і подушку, але коли зійшов туди вона вже майже заснула. Я накрив її, піклав подушку під голову і спостерігав завищений рітмічний пульс сонної артерії на шиї. Порахувавши пульс і помітивши, що швидке уривчасте дихання тільки частково наповнює легені, я повернувся до свого відра, де немилосердно палило сонце. Я не знаю, скільки сидів там, дивлячись на воду. Хай як довго це було, Ені встигла засмнути, хмари заступити сонце, а Сінді дочитати Робінзона. Підвівши очі, я побачив, що ящірка лізе по моїх ногах та гомілці – Переді мною стояла Сінді, прихилившись до одвірка, схрестивши руки, дивлячись на озеро. Сухорлявість і глибоко запалі очі сінді були очевидними ознаками виснаження, але вони не могли приховати того факту, що краса таїлася за зовнішністю. Мене вразило, що вперше я подумав про таке після Еми, і вже сама думка злякала мене. Сінді загорнула крижі в рушник, але, очевидно, вже досить зручно почувалася, розгулюючи у купальнику. А купальники і білизна, по суті, одне і те ж. Ми просто носимо їх за різних обставин. Урешті-решт вирішальним є географічний фактор. Вона не дивилася на мене, а просто стояла невимушено, без жодної ніяковості. Це також злякало мене. Зрештою, вона заговорила. Ви сказали, почувайтеся як удома, а тому я пішла пошукати аспірин. Знайшла його у ванній кімнаті на горі. Мені подобається ванна. Напевно, вашій дружині вона також подобалася. Я кивнув, думаючи про замкнені двері до кабінету. Я дочитала вашу книжку. Вона показала на стілець, а тоді знову почала дивитись на озеро, годій уявити, як йому було. Вона похитала головою і показала великим пальцем на мураху, що обходила її ногу. Я не слухав її. Кому? Робінзону. О! Спершу він пливе сам, не турбуючись ні про що. А тоді тоне корабель, і хвилі викидають його, як йоно, а тоді – острів. Вона міцніше обгорнула себе руками. Я устав зі свого відра і повісив його на стіні за собою. Це було знаком того, що розмова добігає кінця. Я не знаю, чому сказав та що сказав. Мабуть, у мене було досить часу для роздумів, і крім того, я вже почав пригадувати. «Сінді!» – вона глянула на мене. Ми всі зазнали кораблетрощі, і всі вигнанці. Я ступив кілька кроків уперед, до стапелі до краю причалу, запхав руки в кишеню, обернувся, зустрівшись із нею очима. Одного дня ми всі прокинемося на березі, з посипаними піском головами, відчувши, що морська піна опікає очі, краби щипають ніс, і морська сіль запеклася на губах. Я ледь обернувся, зиркнувши на тінь тендітної постаті Ені, що легенько розхитувалася в гамаку від вітру. І хочемо ми чи ні, саме втомить ми усвідомлюємо, що потребуємо п'ятниці, який порятує нас з цього острова, тому не знаємо мови і не читаємо послання у пляшках. Я підступив до краю причалу того кута, що найближчий до будинку Чарлі, і сів на краю, опустивши ноги у воду. Не минуло хвилини, як Сіндія опустилася поряд зі мною. Вона сіла близько, притулившись плечем і стигном до мене. Вона ввійшла в мій особистий простір, натякаючи, принаймні, в цю мить, що цей простір був для нас спільний, більше наш, а не її чи мій. Цей доторк був лагідний і обережний, а не настирливий, але він прийняв мене жахом. Вона витрила очі, червоні й вологі, і воліла не дивитися на мене, а розглядала воду під нами. Наші ноги видавалися зеленими і кривими, під ними майновлящ, а за ним два величенькі окуні. «Вас дружина цього навчила?» – спитала вона тихо. «Ні», – сказав я, хитаючи головою, – «радше самотність». У п'ятницю я прокинувся в досвіта. Сів у човен з ще задовго до сходу сонця і залишив Ройро голосову пошту, розповівши йому, коли буду в шпиталі. Також я сказав йому кілька інших речей. По суті, я просив. Я попросив, щоб він виконував процедури Ені в одній з кімнат поблизу виходу і не на кардіологічному поверсі, бажано у дитячому відділі, де стіни помальована як у дитячій кімнаті, а не як у лікарні. Що менше стресу зазнає Ені, то краще. Із цього я також мав очевидну вигоду і я заговорив про неї у своєму подальшому проханні. Я попросив його використати медсестер та інших працівників, які ніколи не були знайомі зі мною. Його працівники і наші працівники були віддані нам, і згідно з документацією, яку я підглянув, я знав більшість з них на ім'я. Попри мій виснажений вигляд, вони впізнають мене так само, як Ширлі в місті. До цього я не був готовий, і я знав, що він зрозуміє. Урешті-решт я попросив перевірити його бухгалтерію і сказав, що він зрозуміє все, тільки на це зробить. Я забрав Сінді та Ені з їхнього будинку на світанку. Вони обоє спали майже цілу дорогу до Атланти. Коли я заїхав у Старбакс і замовив каву лати, Сінді піднесла вгору руки, і два її пальці показали знак миру. Я змінив замовлення і попросив дві порції. Сам Ройер зустрів нас на автостоянці. Він стояв за візком, усміхаючись. На сидінні візка сиділо три м'які іграшки – Вініпух, Тигра та Іа-Іа. Енні вийшла з автомобіля і кинулася обіймати його. Ця картина нагадала мені, що Роєр мав усі риси чудового лікаря. Сінді взяла гаманця і відрекомендувала мене йому. Ми потисли руки. Моя рука втопилася в його стисканні. І обмінялися формальними вітаннями. Тоді він повів нас через службовий вхід до підйоми і до дитячого відділу, де нас зустріли яскраві стіни, метелики коридор, що виглядав як жовта цегляна дорога. Енні засяяла. Роєр відвів нас коротким коридорчиком у велику кімнату на розі лікарні. Вона була ідеальна. Диван, легке крісло, метелики, телевізор з відеомагнітофоном і вікно, що виходило на північно-західний бік Атланти. Кімната була подібна на столітній ліс і дім пуха. Енні вискочила з ліжка і схопила щось. «Гляньте», – сказала вона, показуючи Сінді, – «наш дистанційний пульт». Сінді глянула на нас пантеличина і знизила плечима. Прості втіхи життя. Роєр підвів Сінді до дверей і прошепотів так голосно, щоб я почув його на тлі мультиків, які вибрала Енні. Сестри скоро прийдуть з крапельницями і виміряють пульс та температуру. Я повернуся приблизно за 30 хвилин, щоб вколоти їй у руку трохи снодійного. Сінді схрестили руки і нервово пошкребла обидві. Роєр продовжив. Процедура може тривати цілих 50 хвилин. Опісля ми дозволимо їй відіспатися і провести цілий день перед цим телевізором. Він поклав руку їй на плече і додав. Не турбуйтеся, побудьте там. Сінді кивнула і натягла обдертий светр, у якому вона їхала в авто. Я схопив журнал, спробував удати недотепу і не скидав окуляри, поки не переконався, що не бачив медсестри раніше. Коли прийшли інші сестри, одягнуті в медичні халати з намальованими клоунами і бервесті черевики, і всі поговорили з Ені, то вона, якщо й хвилювалася, не виказувала цього. Її одягли в халат, взули в великі великій червоній капці з песиком і протерли руку спиртом. Вона здригнулася, коли встромили гулку крапельниці, і з її лівого ока по щуці скотилася сльоза. Сінді, прикусивши губу, помітила це – і сіла на протилежному боці ліжка, тримаючи руку Енні. Я втисся в стіну, коли вікна спиною зі страху, що помчу через цілу кімнату і почну поводитися так, як зазвичай. Її почали вводити через крапельницю рідину, щоб уникнути зневоднення. І принесли горня з льодом, сказавши пожувати його. Вона не торкнулася його, але тихо дивилася телевізор над нами. Після кількох хвилин мультфільмів вона спершу натиснула кнопку вимкнення на пульті, а згодом кнопку на обоці ліжка, що підносила голову. Коли механічно ліжко піднеслося так, що можна було сидіти, вона глянула на мене. «Різе?» «Так», – сказав я, відірвавши спину від стіни і підсунувши крісло до ліжка Ені. «Ви будете тут, коли я повернуся?» Я кивнув, боячись говорити, щоб мій голос не зірвався. Вона простягла руку і взяла мою. Тоді нахилилися ближче, схилила голову і потягла мене на себе, неначе хотіла розповісти таємницю. Я нахилився, Енні блимнула очима на Сінді. «Не дозволяйте їй сидіти тут і хвилюватися, поки я лежатиму непритомна. На третьому поверсі є дуже добра кав'ярня, а тому візьміть їй шматок шоколадно-полуничного пирога з полуничним кремом». Я кивнув і усміхнувся. «Ох, іще одне». Вона піднесла руки до шиї, схопивши на сандалії. Розстебнувши застібку, вона скинула його з шиї і поклала у мою відкриту долоню. Її руки тряслися. «Тримайте це замість мене, поки я повернуся». Я опустив очі і взяв невелику сандалію у руку. Я пробіг пальцями по краях літер, ледве стримуючи хвилю сліз, що переливалася через гадь у моєму нутрі. «Я дам вам нове серце». Знаєте, що мама сказала мені, коли дала мені це? Я похитав головою. Вона розповіла про свій сон. Нібито мені роблять операцію, і хірург вкладає мені нове сильне серце. У сні на дворі дощило. Годинник показував 11.11. .11, і в лікаря було забинтовано внутрішню частину ліктя. Вона сказала тобі, чим усе закінчилося? Енні усміхнулася. Ні. Сказала, що прокинулася перш ніж дійшла до того. Зайшов Роєр і сів напроти мене і взяв другу руку Енні. «Гаразд, велика дівчинко. ось про що ми домовимося. Він підніс шприц і оглянув трубку, що тяглася від сумки крапельниці. Я пущу цю снудійну рідину через спеціальний додатковий клапан. Далі, після того, як ти добре захропеш, ми покотимо тебе отим коридором, поки твоя тітка і добрий шофер сидітимуть і чекатимуть на тебе». Енні сподобалося, що він назвав мене її шофером а також згадка про хропіння. «Далі я подивлюся на твоє серце. Зробивши це, я привезу тебе сюди і дозволю спати, скільки забажаєш». Він витягнув з кишені невеликого срібного дзвоника, подібного до того, який армія спасіння приносить на Різдво, і поклав їй на коліна. «Якщо я знадоблюся тобі у будь-яку хвилину, дзвони ним, зрозуміла?» Енні взяла дзвоника і задзвонила ним кілька разів. Роєр підвівся і став на моєму боці ліжка, а тому я відійшов у кут кімнати і підпер стіну. Роєр упорснув між шприців крапельницю Ені і сказав. Добре, чекаємо на тебе. Роєр виходив, коли Ені сказала. Докторе, Роєри, він обернувся. Ви дещо забули. О, так, так. Роєр повернувся, клякнув біля ліжка Ені і взяв її за руку. Він заплющив очі, і вона також. А Сінді сіла на краю ліжка і тримала ноги дівчинки, які зручно мостилися під простирадлами. Минула секунда тиші. Енні підвела погляд на роєра і сказала. «Ви будете дзвонити, а я приходити?» Ройер похитав головою. «Ти дзвониш». «Боже», – сказала Енні, – неначе він сидів на краю ліжка. «Будь ласка». Допоможи доктору Ройру побачити те, що йому треба побачити, допоможи тіці -ті сісі позбутися страху, і скажи їй, що я скоро повернуся, і вона змовкла, але з голосу я зрозумів, що на її обличчі розцвіла широка усмішка. Дякую за мого особистого шофера. Єдина лампа на горі помалювала її на біло, лампочки неподалік від неї заблимали червоним і синім світлом, а Ройр виглядав велетним, схилившись біля її ліжка. Вона глянула на Ройера і прошепотіла. «Ваша черга!» Ройер пригоднув малесеньку ручку Ені своїми ручиськами. Він поцілував її долоньку, притулив її до чола і сказав. «Господи, ти єдиний тут знаєш, що робиш, а тому ми покладаємося на твій провід. Ти пообіцяв Ені дещо, а тому ми нагадуємо про це тобі. Пробач нам, якщо це надто сміливо, але в нас немає часу на вагання». Я маю відчуття, що це ще не кінець, ані трохи. Ти лише розпочав, а тому... Висновок. Ти потрібен. Час братися до справи. Нехай я побачу, чого потребую, і... Роєр змог, і його голос став низьким і твердішим. Пошли цій дівчинці солодкі сни. Я прошепотів «Амінь» і побачив, як Роєр цілує Енні в чло. «Побачимося десь за годину». Ені кивнула, а її повіки обважніли, і вона спробувала заговорити, але всі слова зливалися в одне. Минула ще мить, і вона заснула. Медсестри повезли ліжко коридором, заставши мене і Сінді в кімнаті. Ми мовчали, бо не знали, з чого почати. Я спробував заговорити. «Що скажете про шоколадний торт?» Сінді кивнула, і ми вийшли у вістебюль. Коли я скинув свого капелюха і вдягнув сонячні окуляри, вона підняла брови, але не сказала нічого. Вона й Енні вже звикли до моїх дивацтв. Частково з доброти, а частково через власні клопоти, які заступали думки про будь-кого іншого. Ми пішли в кав'ярню, і я йшов, не підводячи очей. Упродовж дня лікарня – клопітне місце. Це вир емоцій проти річ. І гарячкуватим людям тут не переливки. У населеному медсестрами, лікарями, пацієнтами, соціальними працівниками, адміністраторами і членами сім'ї просторі усі відскакують одне від одного, як атоми в центрифузі, що стрімголом мчать з одного місця в друге. Але хоча вночі багато зі сказаного зустається правдивим, тихий спокій западає у коридорах, що більше пов'язаний не з суворістю життя і смерті, а її близькістю, не менш критичною, але чомусь більш підвладною, я завжди волів працювати вночі. Коли ми сінь дійшли через вестибюль, лікарня жильла пульсувала запахом дезінфікаційних засобів, приглушеними голосами та необачним сміхом і відчуттям безконечних можливостей. Я любив його. Відчуття абсолютного та вічного оптимізму. Відчуття, що хай якими і поганими, і зловісними є обставини та прогнози, та поки про смерть не буде оголошено і очі пацієнти не вкриють простирадлом, і навіть коли спиниться серце, усе ще можливо. Під течією навіть найстрашніших прогнозів живе Надія. Вона повза коридорами, ховається у закутках кожної кімнати і веде кожен візок, шукаючи нужденну душу. Я пробіг пальцем по шву шпалер і пригадав один день, коли Ема після низки обстежень лежала в ліжку відпочиваючи. Я навідувався до неї приблизно ще 10 хвилин, і десь о другій ранку я спитав, як вона себе почуває. Вона розплющила свої обважнілі очі і сказала, «Різе, Надія живе тут, і смерть не може вбити її». Сінді зіштовхнулася зі мною, коли поряд проходила медсестра. Я глибоко дихнув, так глибоко, як вже давно не дихав, і наповнив кожну часточку себе тим, що було таким добрим і знайомим. Воно наповнило мене, і я частково спізнав те, чого вже давно не відчував. Лікарську ейфорію, хвиля того, чого мені не вистачало, усього, що я знав і любив, вдарило мене як блискавка на світанку. А тоді образ Еми, холодний, нерухомий і бездушний на кухонній підлозі, промайнув перед моїми очима, пронизав серце, і в моїй свідомості зосталася тільки одна думка – Енні. Сінді схопила мене за руку і спробувала підтримати мене, коли я захитався, і вдарився плечем до стіни, що вела до найближчої кімнати медсестер. «З вами все гаразд?» Я не відповів. Вона поклала руку мені на лице, змусивши заглянути їй в очі. «Різе!» «З вами все гаразд?» Система внутрішнього зв'язку над головою надіслала повідомлення лікареві. Я почув його ім'я. Почув, що його потребують в операційній. І почув. Негайно коли все це закарбувалося в моєму мозку і всі фрагменти стали на своє місце неначе у велетенській гірі Тетріс, щось здригнулося глибоко в моїй душі. Так, кивнув я, просто голодний, напевне. Ми побалакали дорогою до кав'ярні. Однак думками були де інди. Я знав, Сінді намагається не думати про Ені, що лежить на столі, поки інструменти досліджують її серце. Я не думав би будь про що інше. Я знав, чого шукатиме Ройер, знав, як і де він шукатиме, і знав, скільки часу знадобиться для цього. Якщо я добре знаю Ройера, він зніме відео всієї процедури під приводом того, щоби показати все Сінді, тоді як я просто випадково перегляну його. У кав'ярні ніде було яблуко впасти. Я підніс комір на своїй незастебнутій фланелевій сорочці, опустив донизу капелюха і сів разом з нею у кутку. Якщо Сінді вважала мене дивиком, то не виказувала цього. Ми замовили шоколадний торт, скуштували його. Під час останнього візиту Емі до лікарні для чергових аналізів крові ми прийшли сюди, сіли через два столи і замовили молочний коктейль. Вона пила, а я ні, і ми розмовляли про життя після трансплантації. Вона тихо засміялася, тримала мою руку через стіл, виглядала худрлявою під одягом, що колись облягав її тісніше, і пробула сховати очі, такі запалі й темні, що кілька хвилин лікарі й медсестри, які знали нас обох, приходили до столу і бажали їй одужати. Вони плескали їй по плечі, тиснули мені руку. Усі просто знали, що наступні місяці будуть сповнені втіхи й веселих розмов. Бо хіба не це справедливо? Хіба не це заслужено? Не це зображено на малюнках Норма Нороквела, що ема житиме, і ми також, разом, як і повинно бути. Різи! Сінді потрусила мене. «Ви тут? Га?» «Я говорила десять хвилин, і не думаю, що ви чули і слово з того, що я сказала. Торта вже не було, якось ми з'їли його цілого». «Вибачте, то що ви сказали?» «Я сказала, що якщо доктор Ройер зможе знайти свого старого партнера або іншого хірурга, який може виконати цю роботу, те, що він сьогодні дізнається, не має жодного значення». «То де його колишній партнер? Що з ним сталося?» Зник. Ройер сказав лише, що він пережив особисту трагедію і покинув медицину. Ройер думає, що коли Джонатан Мітчелл зможе одужати після тих подій, то стане одним з найкращих хірургів, яких тільки знав світ. Звучання власного імені пробудило мене, як відро холодної води. Енні цілий рік молилася, щоб ми просто зустріли його на вулиці, щоб він підійшов і купив у неї горня лимонаду, вона переконана. Він знатиме, що їй потрібно, скоро побачить її і захоче їй допомогти. Ми встали і позасували стільці. Я тільки пояснюю їй, що подеколи дорослі мають причини робити або не робити те чи інше, які діти здебільшого не розуміють. Але ви знаєте, Енні, вона вперта. Ми прийшли через кафетерій і я відчинив перед нею двері. І так щовечора, заговорила далі Сінді, спрямувавши погляд у коридор. Вона молиться про Джонатана Мічела, І хоча я не зустрічала цього чоловіка, я вже люблю його, тому що він дав їй те, чого інші лікарі, крім Ройера, ніколи їй не давали. Це спантеличило мене. Що це? – сказав я. Сінді глянула на мене і байдуже підняла брови. Він дав їй надію. А якщо він не з'явиться? – спитав я. Вона знизала плечима і повісила свою сумочку на плече. Це питання не до мене. «Але я знаю, якщо хтось і має прямий зв'язок з Богом, то це Енні. Якщо я бачила це раз, то бачила десяток разів. Але...» Вона піднесла одного пальця вгору і задумливо похитала головою. Якщо він відповість на це прохання, то йому краще поспішити, тому що в пісковому годиннику майже не зосталося піску. Нам довелося чекати довго, поки сестри закотили ліжко Енні назад до кімнати. Дівчинка лежала тихо, коли вони знову приєднали її до всіх апаратів біля ніг. Вона далі спала під білим світлом флоресцентлих ламп. Ройер прийшов за декілька хвилин. Він перевірив показники приладів над її головою і під'єднання до крапельниці, а тоді поклав руку їй на щуку і чоло. Чи не найбільше мене захоплювало те, як непомітно Ройер міняв ролі батька і лікаря? Відколи я зустрів його, я дуже рідко сидів біля ліжка пацієнта, не думаючи свідомо або підсвідомо, як би тепер повівся Роєр. Зрештою, ми повернулися до Сінді. І з нею все гаразд. Попри невелику гикавку, обстеження минуло чудово. Він відгорнув волосся з обличчя Ені і заклав його за вухо. Вона прокинеться за декілька годин. Я не проти того, щоб вона залишилася на ніч про всяк випадок, а тому... Сінді піднесла руку, я зрозумів, що економічна половина її мозку щойно здогадалася, про що йдеться. Термін на ніч переростав у більші витрати, а вона навіть намагалася тримати її в межах, досяжних за життя. Але док? «Ні», – урвав її Ройер і похитав головою, ковтнувши кави, продовжив. Ось що я побачив. Я стояв у тіні, притиснувшись до стіни – слухаючи луну спогадів, що котилося в моєму порожньому серці. Я застряг у тому жахливому місці, яке знав надто добре, тому вузькому і слизькому гребені надії, яке здіймається над ямами вітчої з обох боків. То була швидка дорога до падіння. По-перше, АСД – артріосептальний дефект. Якщо коротко, серце мусило працювати так важко впродовж довгого часу, тому воно збільшилося. Це м'яз. Він завжди реагує таким чином, навіть після останньої операції. Це призводить до появи кількох речей. Воно здавлює саме себе, через що працює менш ефективно. Ройер почав говорити жестами. Хоча серце може збільшуватися, реагуючи на невинтаження, грудна клітка зостається такою самою, а тому проблеми примножуються. Праве передсердя збільшується і посилає численні сигнали до шлуночка. Зазвичай синусоїдно-передсердний вузол надсилає один сигнал згори донизу. Саме він створює биття – лап-дап. Він, аче сержант-інструктор, який визначає такт маршу. Коли передсердя настільки велике, усі ці різні клітини не можуть чути сигналу, і воно перетворюється на радіо статичним шумом на кожному каналі. Тому задля компенсації передсердя надсилає численні сигнали. Шлуночок чує всі, а тому природно б'ється після кожного сигналу. Рор підніс правого вказівного пальця. Але коли серце стає таким великим і бресклим, цілий м'яз не знає, що робить решта м'яза. Серце не може чути самого себе. Він усміхнувся. Коли ми кажемо, що Ені має велике серце, це не жарт. Сінді вдала чуйну усмішку і притисла руку до себе, готуючись до поганої новини. Ройер говорив далі тому, щоб бути певним, різні порції м'яза надсилають власні сигнали. Шлуночок приймає їх усі і ми має дезорієнтоване серце. На кожне стискання перед ми маємо два чи три стискання шлуночка. Наче двоє людей танцюють рука до руки, але хтось один слухає Діна Мартіна, він глянув на мене. А другий – Елвіса Преслі. Рояль любить Елвіса. Вони просто не злагоджені, і цю ситуацію ще більше ускладнює те, що ми маємо ВСД. Вентрикули – дефект. Шлуночок стає великим і бресклим, його помпування стає неефективним. Одне слово. Він просто виснажений і потребує перепочинку. Тільки на це відбувається, передсердя розширюється замість одного надсилає і кілька сигналів на одне серцебиття. І ми отримуємо те, від чого Ені страждає кожну секунду, кожного дня – хаотичну передсердну тахікардію. Це означає, що якщо у вас пульс у стані відпочинку становить 60 ударів на хвилину, то її – 130. Глибоко в душі я осміхнувся – Роєр досі був найкращий. Мені не вистачало його пояснень пацієнтам, піклування, яким були сповнені його промови. Я глибоко дихнув і відпружився. Але є ще одне. Сінді пожвавішала, наче знала все, що він тільки на їй розповів. Знаєте про отвір, про який ви говорили, що застається відкритим, поки ми в материнській утробі і заростає, коли ми народжуємося? Сінді кивнула. Отже... В Ені він досі відкритий, і хоча він, мабуть, не збільшиться, але й не стане меншим. Це посилює тиск на зовнішні отвори в серці біля входу і розвертає потік. Це рідкісне явище, і воно зветься синдромом Айзенменгера. Лице Сінті стало білим, як простирадло поряд з нею. Я знав, що Ройер не розказує їй усього. Я читав мову його тіла і знав, що він міркує – Розповідати їй про всі результати, чи про всі крім одного. Думаю, моя присутність переважила шелькі Терезів. Роєр приклав пальці до губ, замовк і стишив голос. Також я дізнався ще про одне. Він натиснув кнопку на зв'язку з кімнатною медсестрою і сказав: Джен, ти могла б надіслати останні 15 секунд ехокардіограми Енні? Леді швидко відповіла. «Вони будуть на каналі 3». Ройер змінив канал і досить скоро щось схоже на ультразвукову ехографію немовляти з'явилося на екрані. Ройер узяв ручку з кишені постукав по екрану. Але я побачив сам. Він обвів екран кінцем в ручки і сказав. «Тут? Просто тут є ділянка вздовж її попередньої операції, що ослабла. Тканина потоншила, стала більш ламкою». Якщо, і я кажу, якщо, Ені зазнає сильного стресу чи впливу на тіло, він може розірватися. Сінді приклала руки до вуст, поглянула на Ені і сказала. Що це означає? Роєр глибоко дихнув. Стан Ені погіршується в геометричній прогресії, і стає гірше щодня, щохвилини. Сінді сіла в крісло поряд з ліжком дитини і сховала лице в руках, тихо схлипуючи. Роєр розповідав далі. «Це означає, що ми маємо час, але… небагато. За умови правильного лікування, правильної опіки, правильного всього, Ені зосталося». Роєр міцно стиснув губи і добре подумав. «Три місяці найбільше, але скоріш за все два». Сінді захиталася від тихих ридань і сльози потекли їй між пальцями на долоні. Я підступив на крок, а тоді зупинився і відступив на два кроки назад. Роер глянув на мене, подумав і тоді повернувся до Сінді. Треба внести її в список, знайти донора і виконати пересадку. Він показав на груди Ені. Якщо ця тканина розірветься, перш ніж Ені отримає нове серце, вона матиме дві хвилини, поки не наповниться ж її кров'ю. І вона не встигне до шпиталю. Я навіть не певен, що мій колишній партнер допоможе їй тоді. Він не дивився на мене, а прикипів очима до Сінді, яка тихо сиділа згорблена поряд із Енні. Вона витирала очі простирадлом і вимостила тущу слово «шпиталь», надруковане уздовж берега. «Сінді!» – Ройер говорив тепер як батько, а не як лікар. «Ви маєте вислухати мене?» «Я сказав вам два роки тому, що це марафон, а не спринт». «Глибоко дихайте, тому що буде ще гірше, перш ніж стане краще». Сінді підвела очі. «Я знаю лікаря в Мейконі, визнаю. Він мій другий кандидат, але я працював з ним. Це добрий чоловік і має великі успіхи з дітьми. Я вже поговорив з ним». Сінді розмазала по обличчі рештки фарби звій і сказала. «Ідеться не про мене, а про Ені. Їй наснився сон і вона переконана». Вірю, що Надія Енні може пересунути гори, але не певен, що вона поверне Джоні Мітчелла. Зважаючи на наші можливості і те, що я побачив цього ранку, нам краще обрати варіант «Б». Такої розкоші, як час, у нас уже немає. Сінді глянула на Ені і кивнула. Докторе, Ройери, я… Нам відмовили в останньому банку, і Ройер урвав її, і його батьківський тон повернувся. Це вже не проблема. Сінді підвела очі, витираючи мокрий ніс до рукава. «Що ви маєте на увазі?» «Я маю на увазі, – мовив Ройер з усмішкою, – що анонімний жертводавець чи жертводавці, Ройеру все було відомо, але він однаково вставив це слово, створили доброчинний фонд на ім'я Ені. Бухгалтерія подзвонила мені перед самим вашим приїздом. Я хотів розповісти вам це вранці, але думав про операцію». На теперішній момент балансу вистачає, щоби оплатити ваші медичні витрати впродовж наступних кількох років, у тому числі трансплантацію. Сінді глянула на підлогу, на Ені, на мене, а тоді на Ройра. Хто? Роєр знизив плечима. Не знаю, не повідомили, він усміхнувся, саме тому він зветься анонімним. «Атланта – це досить добре місто. Люди чують про скруту і цілком реально прокинутися одного ранку і дізнатися, що…» «Так, але…» – Сінді подумки натискала на клавіші калькулятора. «Усе це? Всю трансплантацію? Це сума близька до 150 тисяч!» Рой розсміхнувся і поплескав по пальцях Енні на нозі. «Насправді рахунок поповнено на суму ближче до 200 тисяч». Той, хто робив це, знав, що їй знадобиться післяопераційний медичний догляд у подальші роки. І цілком імовірно, що ви не побачите жодного рахунку ще років із десять. Сінді схилила голову на ліжко і поклала руку під руку Енні. Ройер обійшов навколо ліжка і поклав руку на її плече, обернувшись спиною до мене. «Аго! Тепер Енні потрібно, щоб ви сиділи тут тихо». Намалювали її нігті, ставилися до неї, як до дитини, чиє все життя ще попереду. Просто проживіть день разом з нею. Тримайте її руку, коли вона прокинеться. Мабуть, я залишу її тут, тільки заради безпеки. Фактично, я вирішив, що залишу. Він глянув через плече на мене. Виглядає, що я зостануся тут на ніч, а лікарня вночі – місце особливе. Поки решта світу спить, тут триває робота. Крім того, що більше вона тут відпочине, то більше енергії нагромадиться в її м'язових акумуляторах. Я навідуюся трохи згодом. Коли кроки роєра затихли в кінці коридору, я підійшов до Ені. Витягнув ланцюжка з кишені, застебнув його на шиї і поклав сандалію на груди, дивлячись, як вони підносяться після ще одного подиху. Решту дня Сінді переважно сиділа поряд з ліжком Енні, гладячи волосся і шепочучи до неї. О третій з 47-й вечора дівчинка ліниво розплющила очі й оглянула кімнату. Не промовуючи й слова, вона витягла праву руку з-під простирадла і підсвідомо намацала сандалію. Тоді її очі знайшли Сінді, яка заснула на краю ліжка. Енні обшукала решту кімнати. І коли її очі знайшли мене, вона заплющила їх знову і заснула до 4.32, коли прокинулася ще раз і пришепотіла. Я добре спала. Сінді спробувала усміхнутися і сказала, знаю, дитинко, знаю. Сінді піднесла склянку води з соломинкою до рота Енні. Коли Енні ковтнула, відчувши біль, який триватиме ще кілька днів, вона сказала, ледь усміхнувшись. Мені цікаво. Чи поки я спала, ви тут не взялися шукати мені серце і вклали мені в груди, нічого не сказавши? Так би ми позбулися зайвого чекання. Вони з Сінді цілий вечір дивилися фільми, посилали свого особистого шофера по їжу за межами лікарні і дрімали, поки я дивився на них. Приблизно опівночі я вийшов з кута кімнати в залу. Сінді спала на висувному дивані, а Енні недавно задрімала. на добу відбулася перезміна. Але не це вивело мене з кімнати. Приблизно на вісім хвилин раніше на гелікоптерному майданчику сів гелікоптер. Зважаючи на розмови в мережі внутрішнього зв'язку і хвилювання медсестер, я знав, що зараз в Роера чимало клопоту. Я зійшов по службових сходах тильним ходом, який використовували лікарі, не бажаючи, щоб їх затримували. Набрав цифри дня народження Еми на кнопковій панелі і чекав, чи не загориться зелене світло. Коли це сталося, я зрозумів, що Ройер досі має надію. Я відчинив двері, якими зарікався ходити. Повітря було холодне, зала світла. І в дальньому моїй кінці була кімната медсестер та напівсонний сторож, якого я не знав. Операційна номер два була розташована в другому кінці зали, де коридорами ходили сестри і працівники реанімації. Камери зафіксують кожен мій крок, але їх переглядатимуть тільки в тому разі, якщо мене виявлять. Якщо ніхто не знатиме, що я був тут, їм не доведеться повертатися і дивитися. Я проник крізь кілька бічних дверей, перейшов через залу, взяв білий лікарський халат з комірчини для приладдя і зав'язав хірургічну шапочку на голові. Я прослизнув у лікарську роздягальну, одягнув синій хірургічний однострій та бахіли і взяв сталевий затискач. Вийшовши через стильні двері до невеличкої зали, якою ходили тільки лікарі, я знову набрав день народження Еми на клавіатурній панелі. Загорілося зелене світло, і я піднявся одним маршем сходів і зайшов на пост спостереження в операційній номер 2. Дальня стіна була з поляроїдного скла. Я підкрався до нього, глянув униз на команду з дев'яти людей і став заглядати за плече Ройера. Він щойно вирізав старе і недуже серце і поклав його в сталеву чашу, яку тримав інший лікар, що негайно відніс його для кількаденного, а то й кількатижневого дослідження, поза як мертві серця розповідають нам багато. Другий лікар, якого я не знаю, стояв біля червоно-білого холодильника «Іглу». З мовчазного наказу Ройера, відкритої долоні і супровідника кивка, лікар простягнув руку – Взяв холодне, неживе серце, витяг його з пластикового мішка і поклав у руку Ройера. Ройер вклав його в груди пацієнтові і почав свою роботу. За 27 хвилин він зняв пацієнта з помпи, щоби випробувати кілька швів. Далі, задоволений тим, що побачив, попросив, щоб пацієнта знову приєднали до помпи, поки він шиватиме ще одну артерію. Коли минула 51 хвилина, Ройер глянув на лікаря навпроти, який кивнув йому, і двоє попросили вдруге зняти з помпи пацієнта. Ройер забрав останнього затискача. Кров наповнила серце, забарвивши його в яскравий, живий червоний колір. І сталося справжнє диво. Воно забилося само. Роками, лікуючи серця, я ніколи не переставав дивуватися, як неживе, нерухоме, холодне серце, що перебувало поза людськими грудьми майже чотири години – Можна витягти з людяної води, вкласти в інші груди, і воно, наповнившись кров'ю, битиметься так, ніби ніколи не переставало. Життя там, де тече кров. Через хвилину, коли серце билося досконало, а пацієнт знову жив, Ройер відступив у бік і вже забруднений кивнув іншому лікарю, який почав закривати пацієнта. Для пацієнта це нове життя, а для Ройера – просто ще один день в кабінеті. Я сів у крісло позаду себе і пильно дивився. Ще один чоловік побачить, як виростають його діти, дізнається про своїх онуків, любитиме свою дружину, рибалитиме. Подивиться кіно або поїде на околиці Бертона в старому дерев'яному човні. Окрім того факту, що вона вдається, трансплантація дивовижна ще й тому, що допомагає людям знову відчувати. У своєму попередньому житті я найбільше любив першу усмішку, з якою прокидається пацієнт. Позаяк, побачивши цю усмішку, я знав, що я дав пацієнту не лише нову помпу, але дозволив тій особі жити, виявляти емоції. І саме усмішка, а не перший удар серця, була свідченням того, що операція вдала. Серце не лише помпує кров, це джерело емоцій. У ньому і завдяки ньому люди сміються, плачуть, сердяться, журяться, пізнають втіху, співчувають, живуть багатим емоційним життям. Так, дорога після трансплантації не без перепон. Вони численні і складні. Пацієнт завжди вживатиме приблизно з десяток медикаментів, які призначені для того, щоби змусити тіло прийняти чужий орган. І лікар повинен ціліспрямовано та профілактично послаблювати імунну систему, щоби вона не відкинула нове серце. Але отримавши вибір… Люди, на яких чекає біль операції, муки, одужання, довга дорога до здоров'я і потреба повсякчас підтримувати його, однак здатні віддати все за шанс лягти на стіл і дозволити вирізати своє серце. Коли я обернувся, щоб піти, я помітив невелику жовту цидулку, приліплену до скла. Лише чотири слова письмом Ройра, що впали у вічі відразу, написані великими літерами. Більш, ніж щось інше. Я прослизнув назад до кімнати Ені і застав Ройера, який схилився над ліжком, міряючи пульс. Сінді тихо лежала на висувному дивані біля стіни. Розувшись, я прошмигнув у тіні і стежив за ним. Ройер падентичний. Він зауважив, що окремі записи з ітеки випали на ліжко. Коли він устав, щоб піти, Сінді підхопилася, сіла прямо і спитала швидко. «З нею все гаразд?» «А вже ж», – прошепотів Ройер, – «просто перевіряю перш ніж піти додому. Йдіть спати». Вона опустила голову, вмостила обидві руки під подушку і задрімала. Ройер устав, одягнутий у білий накрохмалений піджак і синій хірургічний костюм, пом'ятий, забризканий, зі статископом і текою в руках. Одружившись з власним фахом, він поклав любов і життя на вівтарці її лікарні. Він досі шукав дружину. Але у своїй 54 жив переважно в лікарняних палатах рідко приходив додому – простої квартирки за декілька кварталів звідси, забитої ніколи невживаними меблями. Його манери біля ліжка, професіоналізм, велетенські руки і ніжний голос. Як лікар він був чудовий в усьому. Поки я був тут, сидячи навпроти за одним столом, ми ніколи не підвищували голосу, навіть не могли подумати про таке. Ми з Ройером працювали так, як висловали Чарлі, у досконалій гармонії. І вперше, відколи померла Ема, мені забракло цього. Він вийшов, а я вислизнув за дверей, сів у крісло навпроти Ені і відчув, що хотів би зараз мати листа Еми. Я дрімав час від часу, тому що мій сон не дозволяв мені заснути. Хай там як я намагався вилити ту воду, але просто не міг втримати її самотужки. Вона була надто важка. Коли перші промені світанку пробилися скрізь слой, освітили білим світлом моє лице, я зненацька усвідомив те, що не давало мені склеїти очей цілу ніч. Те, що я знав, але забув щось таке просте, але глибоке. Те, що я пообіцяв Емі ніколи не забути. Хоча серце чудесний орган, трансплантація не дозволяє вам відчути ті емоції, які ви хочете. Це не містер картопляна голова. Вибравши трансплантацію, ви отримаєте все. Це значить, що крім великої радости до вас прийде велика журба. То не реберце, з якого можна здерти жир перш ніж з'їсти. Пацієнти після трансплантації щасливі в одному. Вони вже ніколи не зможуть відчути болю в серці. Пересаджуючи серце, ви обрізаєте всі нервові закінчення, що ведуть до нього. З огляду на сучасні методичні методи і знання, ці нервові закінчення годі приєднати. Артерії – так, але нерви – ні. Тому, поки пацієнт втішається емоціями, він не дістає тігаря пов'язаного з ними. Якщо у них станеться ще один серцевий напад, вони не відчують його. У них може статися повне і цілковите закупорення цілого серця. Наймасивніший серцевий напад, що будь-коли траплявся з людиною. І вони не знатимуть, що стало щось, поки не перестануть дихати і не помруть. Як двигун у якому скінчився бензин. Жодного сигналу, окрім останнього пирхання. А тоді – тиша. Саме тому діти з пересадженим серцем такі вразливі, тому що вони не розпізнають ознак, а їхні навички спілкування ще не досить розвинуті. Вони ніколи не знають, що їм зле. І ви, як їхній лікар, також позаяк вони не можуть сказати вам. Мене вразило, поки я сидів без сну, підставивши лице під теплі промені сонця, що впродовж цих п'яти останніх років я спробував відрізати нервові закінчення у своєму серці. Я взяв скальпель і обережно вирізав рівець навколо свого серця, обрізаючи нерви, але залишивши артерії цілими. Самодіагноз щонайменше болісний, або, як говорив доктор-трейнер, Лікар, який лікує самого себе, це дурний пацієнт і дурний лікар. І хоча медицина неспроможна відновити нерви, серце може саме регенерувати їх, відростивши ті, що пов'язані з емоціями, буквально за мілісекунди. Їм лише потрібно вкоренитися, проклюнутися і знайти дорогу назад, оминувши моє зашкербле і недуже серце. Поговорити з Роєром біля ліжка пацієнта, подивитися, як Ені відважно лягає під анестезію, прислухатися до струдженого серця і спостерігати, як Сінді піклується про всіх, окрім себе. І там, зовсім близько на поверхні, плавали спогади про Ему і Чарлі. 30 років досліджується серце, здійснивши майже сотню трансплантацій і без ліку інших хірургічних втручань, я не зміг вирізати власне серце. Опустивши очі, я побачив сльози, що зволожили сорочку і усвідомив, що не підступив до цього і на крок. Сніданок принесли рано, і Ені їла так, наче не бачила її з тиждень. Сестри з усього шпиталю почули, що вона засталася і прокинулася, і почали заходити без попередження. Виявилося, що це надто ризиковано для мене, а тому я сказав Сінді, що йду купувати газету, і не приходив, поки вона не подзвонила на мій стільниковий телефон і не попросила підвести Супербан. Майк Рамізер супроводжував сестру, яка викотила Енні на двір. Я відчинив дверцята і негречно сів за кермо, поки Майк допомагав Енні встати з крісла і сісти в авто. Енні взяла нову партію іграшкових тварин і обійняла Ройра, який йшов позаду. Майк завіз крісло назад у лікарню, великі полегшення для мене, а Роєр схилився до вікна. Він обернувся до Енні, а тоді до Сінді, і батьківський вираз на його обличчі ще раз зник, і він знову став лікарем. Така переміна свідчила, що їй потрібно кріпитися. Вона випростувалася і глибоко дихнула. Роєр сказав, сьогодні я подам Енні в список, він поклав руку їй на плече і сказав, Настав час. Сінді кивнула і сказала: Ви спробуєте звернутися до доктора Мітчела ще раз? Ройр кивнув. Уже звернувся, радше залишив йому повідомлення. Якщо я не отримаю від нього звістки до завтра, я викличу мейкона. По суті, операція може початися будь-якого дня, можливо, завтра або наступного місяця, або через три місяці. Він дав Сінді пластикову сумку з двома пейджерами і одним стільниковим телефоном. Не відходьте від них. Пейджери носіть обоє, 24 години на добу. Носіть стільниковий телефон і не забувайте заряджати його. Він усміхнувся. Телефон оснащений глобальною системою навігації. А тому, якщо доведеться шукати вас на гелікоптері, ми зробимо це скоро. По суті, якщо пейджер задзвонить, а телефон працюватиме, я вже знатиму, де ви. О, і коли той пейджер задзвонить, ви мусите думати, як дістатися до шпиталю. Сінді тримала клунок у руках як карту, що вела до загублених скарбів у с'єра Він показав пальцем на них обох. Пам'ятайте, завжди будьте з пейджером, навіть у душі він мусить бути на відстані руки. Сінді поплескала ройра по зап'ястку і прошепотіла. Дякую. Це обов'язково. Тепер везіть її додому, дайте відпочити і не ставтеся до неї як до інваліда. Нехай вона ходить на повітря, сонячне світло буде корисним для неї, у ній ще повне життя, і тому ставмося до неї належно. Ми ще не встигли виїхати з автостоянки, коли Ені спитала. Ріс, ти чув, що моє обстеження минуло добре, і я не прокинулася? «Так», – сказав я, дивлячись у вікно заднього огляду. «Чув». Сінді віддала Енні Пейджер, і вони обоє пристебнули їх собі до пояса. Сінді кілька хвилин ознайомлювалася зі своїм стільниковим телефоном. Зрештою, вона опустила його у свій гаманець і кволо усміхнулася. «У мене раніше ніколи не було стільникового телефону. Сподіваюся, я навчуся ним користуватися перш ніж виникне потреба». Ми спинилися біля криниці на обід. Я нагодував їх до схочу і повіз додому. Звернувши на подвір'я, ми побачили досить непривабливу картину. З вікон стікала конденсована вода, і невпинний потік води булькотів з-під дверей і розливався на бетонному ганку. Сінді закрила рота і сказала, «Зачекайте тут». Я відчинив двері і розумів, що мокрий цілий дім, від стелі до килиму. Я побрів до кухні під бризками води з пробитої труби на стелі і виявив, що протікає піддашня труба. Численні шпарини на стелі свідчили про те, що невеликий пробій спершу випускав тонкий і слабкий струмінь, поки він не розламав трубу, затопивши стелю. Далі річка на горищі почала шукати дорогу вниз і знайшла її. Три дюйми води стояли у спальні, а у вітальні – не менше. Іграшкові тварини Ені виглядали так, наче їх запросили на купальну вечірку. Я міг би вимкнути воду, але для осушення будинку знадобиться більша частина тижня, і за той час чорна, спорова, плісняма буде рости зі стін, наче на порушену ізоляцію. Я повернувся на двір. Сінді запитала. Мені варто дивитися? Ситуація досить погана, сказав я. Послухайте, відкладімо це питання на завтра, а тепер їдьмо до мене додому. Я перекрив основний водопровід і лише відчинені двері. Усе решта мусить зачекати. Я оселив їх у своєму будинкові, а тоді повернувся до їхнього і забрав кілька речей, які вони просили. Відчинив вікна і ще три години збирав стільки води, скільки була змога. А наостанок встановив у будинку три вентилятори. Дивлячись на руїну, я подзвонив Сінді і запитав. Ви не хочете звернутися до свого страхового агента і попросити його прислати когось сюди, поки я тут? Немає потреби. Чому ж? Ми, так би мовити, самі себе страхуємо. Сінді змовкла, і мені здалося, що я чую, як вона гриза нігтя. У будь-якому разі ми не мали багато. В тому нам не так прикро, якби мали купу речей і грошей. Енні спала цілий день, а тим часом Сінді ходила туди-сюди на даху стоянки для човнів, міркуючи про своє становище. Я бавився з усім, до чого міг прикласти руку в майстерні, а такого було не так уже й багато. Я закінчив їхній стіл і лавки і не надто прагнув братися за гакера, а тому я почистив інструменти, навощив палубу і дивився на Сінді через шпарину в розсумній підлозі. Коли вона зійшла сходами вниз разом із сонцем, я вирішив, що спробую розважити її. «Аго! Я хотів би щось показати вам!» Сінді прийшла, і я підвів її до столу і скинув парусинова покривало. Я висунув лавки і показав долоною. Це для вас і Енні. Вона розкрила рота і обережно сіла, не би остерігаючись, би що лавка зламається. Не хвилюйтеся, вона досить міцна. Щоб розколоти таку річ, знадобиться торнадо. Вона провела руками по поверхні столу, уздовж волокон, а тоді сказала. Це ви зробили? Ну, так, це не... Це неймовірно, урвала мене вона. Я досі такого ніколи не бачила. З чого воно виготовлено? Серцевина сосни. Приблизно два роки тому ми з Чарлі вирятували її з такої ж старої комори, як і ваша, але трішки старшої. Саме дерево походить з 40-х років 19 століття. Очі сінь дістали великі і круглі, і наповнилися слізьми. Я зробив його на шипах і гніздах, це означає, що в них немає і цвяха. Вони ніби сплетені ту купи. Вона пробігла пальцями по краях, стримуючи ридання якомога довше. Зрештою, вона не витримала. За хвилину чи дві її плечі тряслися, і страх та гнів полилися у переміж. Я сів коло неї, не певна того, чи мушу просто сидіти чи обійняти її. Вона припала до мене і сховала лице на грудях. «Різе!» – сказала вона крізь рядання, «Мені байдужі мої речі, справді. У мене все одно нічого немає». Але та мала дівчинка на горі ледве тримається за життя. Не підвелася. Навіщо? Тільки Бог знає, що відбувається. Він не забуває. Але навіщо все це? Навіщо? Я не пробував відповісти. За десять хвилин, коли моя сорочка змокла, а в неї скінчилися сльози, вона випросталась і похитала головою. Я намагалася зоставатися мужньою так довго. «Спершу сестра, тоді Енні, а тепер і Дім. Я просто не знаю, скільки ще зможу витримати». Сінді почала виявляти симптоми, характерні для всіх членів сім'ї, що страждають разом з пацієнтом, який чекає на трансплантацію. «Я бачив таке раніше. Єдина відмінність полягала в тому, що Сінді мала рацію. Вона несла цей тягар самотужки дуже довго». Працювала на двох роботах, подеколи трьох, пожертвувала всім, чого хотілося, щоб опікуватися про Ені, А тепер у самому кінці їй здалося, що вона зазнала невдачі або зазнає невдачі. Також на неї чекала перспектива зостатися самотньою. Вона вийшла на причал, де сидів змоклий до нитки Чарлі разом із Джорджією, що така ж мокра, розляглася в нього на колінах. «Привіт, друже, сказав я. Він махнув рукою. Вибачте, що прийшов непроханий, але я почув тут галас, якого не було раніше, принаймні дуже довго. Я, напевне, трішки перелякався. Я обернувся до Сінді. «Коли востаннє ви відходили від Ені на сотню футів і далі?» Сінді глянула на мене, трішки непевна, але сказала. «Дуже давно. А чому питаєте? Чи міг би Чарлі посидіти з неї годину чи дві?» Сінді глянула на дім, на Чарлі, а тоді на мене. «Не хочу вас образити, але якщо...» Я урвав її. «З нею буде все гаразд. І з нею сьогодні нічого не станеться, а я хочу дещо вам показати. Ми не будемо їхати довго і далеко». Сінді знову обернулася на дім і сказала. «Добре. Зачекайте тут», – сказав я. Я пішов на гору, Підняв Ені з канапи, де вона читала книжку, і переніс її на свій гамак. Отже, поки Чарлі і Джорджія розважали Ені на даху стоянки, я опустив човна у воду і допоміг Сінді сісти. Ми за течією виплили через зарічок у Талулу. Плечі Сінді напружилися, коли стоянка зникла з очей. Я поплескав її по спині і сказав, «Так, прогулянка не дармова». Вона взяла весла, опустила їх в одному ритмі зі мною, і ми двоє погребли вгору річкою проти рівної повільної течії. Через десять хвилин напруження зникло, минуло ще п'ять, і Сінді почала усміхатися. Ще п'ять. І вона почала усміхатися та бачити світ навколо. Ми ковнули під мостом, заплили в менший зарічок, і за півгодини вона обернулася, озирнулася навколо і махнула рукою на краєвид. Маю ідею. Якби ви бачили це все, коли сходить сонце. Вона зазирнула за човен на досконалі кола, що з'являлися і зникали за човном. Мені би це сподобалося. Минула година, і вона сказала. Різи, це чудово, справді. Але я ківнув. Знаю. Обернувшись, я сказав. Ми приїдемо туди значно швидше з вашою допомогою. Вона усміхнулася і налягла на весла. Я дивився, як вона веслує. Коли ми повернулися до причалу, Чарли демонстрував наосліп свої найкращі штуки, а Енні сміялася так сильно, що мусила триматися за живіт. Я приготував юшку і салат з холодного тунця, розклавши вечерю на чотирьох наганку, поки Енні милася під душем. Сінді крикнула на сходах. «Різе, ви не будете заперечувати, якщо я позичу вашу ванну?» Це питання очелешило мене. Чарлі, стоячи поряд зі мною і повільно помішуючи юшку, повернувся до мене і кивнув. І я зрозумів, подумавши, що він має рацію. Ема також захотіла б цього. Певно, рушники у шафці позаду. Через годину після того, як ми з Енні і Чарлі закінчили вечеряти, Сінді зійшла в них сходами. волога й поморщена. Її волосся було стягнуте у вузол. Під досі краплями проступав на скронях, а щоки палали. «Це, – сказала вона, показуючи нагору, – найкраща ванна, у якій я будь-коли сиділа». Чарлі усміхнувся, і я приніс Сінді тарілку. Ми всі четверо дивилися, як заходить сонце, а тоді Чарлі і Джорджія поплили додому. Коли Ені заснула на канапі приблизно о десяті, я заніс її на сходи, і Сінді опустила штори в моїй спальні для гостей. Коли я пішов до дверей, вона рушила за мною. Вона стояла, прихилившись до напіввідчинених дверей, спитала мене, скори я ступив на сходи. Різе. Я підвів погляд. Дякую за сьогодні. За те, що вислухали мене. Завтра мені стане краще. Я кивнув. Знаю. Відпочиньте трохи. Я сів на ганку, попиваючи гарня холодного чаю і слухаючи, як Сінді зачовгала по кімнаті і вимкнула світло. Опівночі я відчинив кабінет, узяв листа з верхньої шухляди мого стола і вийшов під підмісячне світло. Холоднішало. Легкий вітерець прилітів з озера і зашурхотів листям, яке запалало різними вітінками червоного і жовтого. На небі світилися зорі, і моя тінь від місяця падала на сходи. Я взяв свічку з повітки, заліз у свій гамак і запалив гніт. Я підставив листа під зорі, під місяць, а тоді під свічку. Неспроможний вимовити хоч щось, я поклав пальце під згин і тримав його там. І знову закам'янів. На горі, з вікна спальні для гостей, я почув кашель Енні. Вона кашлянула раз, двічі, а тоді майже двадцять разів поспіль. Я побачив, як увімкнулося світло, як вода потекла з крана. Енні перестала кашляти. Вимикач клацнув і знову стало тихо. Зами Чарлі і Джорджія з'явилися на своєму причалі. Він стояв, наслухаючи, а тоді глянув туди, де гойдався я. Він тихо гукнув. «Ти це чув?» «Я глянув на дім, а тоді на Чарлі». «Так». Він надовго змовк, а тоді сказав. «Ти робиш те, що я думаю?» Я зиркнув на листа. Поряд зі мною замерехтіла свічка, і на дерево вилився віск. «Так». Чарлі кивнув і знову змовк. «Надовго». Красномовно. І саме приблизно в той час, коли я вже подумав, що він збирається повернутися і зайти у свій будинок, він знову підвів голову і заговорив Джоні? Чарлі вже дуже давно не називав мене так. Я устаю попрямував до поручя. Чорна вода блищала піді мною. Агов, Чарлі, будь ласка, прочитай листа. Чарлі обернувся, поплескав Джорджію, яка побігла перед ним, і тоді зійшов у гору з ходами, тримаючи линву, що показувала йому шлях. Я сів у гамаку, поклав пальця під згин і потягнув, відриваючи папір від клею, що міцно тримав його стільки часу. Зрештою я потягнув сильніше, і папір розірвався. Я витягнув листа і підніс свічку, лагідний вітерець здійнявся на озері і згасив її. Я не завдав собі клопоту знову засвітити її. Мені вистачало і місяця. Дорогі Різи, після смерти Еми я почав називатися своїм другим ім'ям, поза як, по-перше, воно допомагало мені сховатися, і, по-друге, саме цим іменем називала вона мене, коли ми були на самоті. Пам'ятай, я не єдина, їй інші, і всі ми ридаємо, будь поряд, коли світло ледь тліє, коли холоне кров і печуть нерви, і серце недужає, і всі колеса існування котяться поволі. Будь поряд, коли чуттів основу катує біль, що зборює довіру, і коли час, наче юродовий, сипли пилом, а життя як фурія, що полум'ям спікає. Зроби це, різе, зроби це не задля мене, а, що найважливіше, зроби це заради інших, подібних до мене, що плачуть, як кардинал на нашому підвіконні. Я люблю тебе, і любитиму завжди». Твоя Ема. Я устав з гамака і пішов сходами вниз і узяв усе потрібне з майстерні. Я збудував човника, встановив вітрило, полив палубу рідиною для запальничок і пустив його на воду. Він рівно плив, гнаний вітром, і коли дійшов до краю Талули, повернув на південь і попрямував до місяця. За кілька сотень ярдів свічка догоріла, підпалила паливо і вітрило спалахнуло полум'ям. Десь далеко полум'я здійнялося вгору, пирснуло і зникло в темряві внизу. Я попилюю там, де був колись вогнем. Я стояв на березі, ідучи тим вузьким гребенем, на якому збудував свій дім. Я обернувся, навіть не знаючи, куди йти чи що робити, і побачив Сінді на тлі місяця. Її відсвілий фланеловий халат, що сягав до кісточок, майже просвічувався у світлі. Вона не промовила й слова. Але на її обличчі я прочитав біль співчуття. «Мушу вам показати те, що сказав я». Вона ковтнула і повільно кивнула. «Ви розсердитеся, але я мушу показати вам». Я взяв її за руку, повів нагору сходами і відчинив двері до свого кабінету. Я увімкнув світло і відійшов у бік, щоб вона могла зайти. На стінах висіли дипломи, ступені й особливі медичні рекомендації Джонатана та Наріза На стінах, на столі і полицях висіли й стояли фотографії доктора Джона Мітчелла з його пацієнтами, усміхненими і живими. На моєму столі стояв стетоскоп, ключ до містечка на півдні Джорджії, якого подарував мені мер, чия операція шунтування минула бездоганно. Різноманітні старі кардіостимулятори і механічні серця, які я використовував замість Прес-пап'є. Під вікном лежала навчальна модель серця, завбільшки приблизно з дитячий футбольний м'яч. І повсюди лежали мої з Емої фотографії. Чарлі також був на багатьох із них. І на моєму столі було розкидано медичні документи картки Ені Стівенс, які я зміг роздобути. Сінді обійшла кімнату з розкритим ротом, пробігаючи пальцями по краях рамок і лініях підвіконня, Урешті-решт вона сіла за мій стіл, побачила документи, поточну роботу, і все лягло на своє місце, наче грім серед ясного неба. Почуття хвилею промайнули на її обличчі, не наче сяйво, сумяття, гнів, кривда, зрада. Кожне з'явилося, зникло, непомітно перетекло в друге. «Як ви могли?» – прошепотіла вона. «Це довга історія». Сінді осталась зі стільця, підійшла до стіни, опустилася донизу і притисла коліна до грудей. Вона не промовила й слова, однак тверда мова тіла підказала мені все, що я мав почути. Я глибоко дихнув і почав з фотографії мене, Еми і Чарлі в дитинстві. Я розповів їй про наше дитинство, ліки Емі, цілителів, муки її батьків, середню школу, наше кохання, коледж, одруження, медичну школу. Доктора-трейнера, Нешвіль, моє захоплення трансплантацією, подорож до Атланти, погіршення стану Еми і нашу вечерю з Ройером. Я розповів їй про свою роботу, про збирання команди, а тоді про наші останні вихідні на озері. І дійшовши до тієї розповіді, я розповів їй майже все. О четвертій годині ранку ми були виснажені, змучені, безсловесні. Після тривалої тиші Сінді заговорила надірваним шепотом. Різе, я спитаю вас лише раз. Якщо ви скажете ні, я вічливо попрошу завести нас додому, але якщо ви скажете так, то я хочу, щоб воно було беззастережне. Мені не потрібна половинка вас, тому що Енні потребує вас цілого. Я хочу знати тепер, ви врятуєте Енні, сидячи на підлозі під тінню того, ким я раніше був і всього, ким колись сподівався бути. Я відповів так. Слово сформувалося повільно і вийшло з глибини, схованих за моєю душою, де нервові закінчення в моєму серці щеміли почуттями. Сінді глибоко дихнула, оглянула кімнату і похитала головою. І дуже довго ми просто сиділи, поки правда всаталася чи не виситалася, як для кого. Ми не розмовляли майже з годину. Зрештою я устав і сказав, «Мені треба зробити ще одну річ». Мушу сказати Чарлі. Вона видалася з пантеличиною. Хіба він не знає всього? Не все. А я? Ні. Але я йому мушу розповісти першому. Вона кивнула, і вийшовши на причал, я обернувся і побачив, що очима вона стежить за мною, стоячи на ганку, склавши руки і відпруживши плечі. Вона неголосно гукнула. Не заперечуєте, якщо я подзвоню роєрові? Ні, тобто не заперечую. Скажіть йому, що вийду на зв'язок. Я гляну через озеро, а тоді знов на неї. Можливо, трохи згодом. Сьогодні вдень. Я пірнув. Виліз на причал Чарлі, де мене зустріла лизиня Джорджія. Вона помахала хвостом і побігла до Чарлі, який сидів на нижніх сходинках, з гармонікою в руці, тихо граючи собі. Він почув, як я видерся на причал. Викрутив воду і сів поряд з ним. Він заговорив першим. Сказав їй? Так. Як вона це сприйняла? Я глянув через дерева і побачив, як вона повільно хитається на ганку, дивлячись через озеро. Я не певен, тобто вона вражена і сердита, але, думаю, все буде гаразд. Чарлі кивнув і повернув гармоніку між пальцями. Отже, ти нарешті прийшов сказати мені те, що вже п'ять років крутиться в тебе на язиці, але на що мужності в тебе ніколи не вистачало. Я був приголомшений. Чарлі схилився до поруча і повернувся до мене. Він погладив пальцями моє лице, а тоді взяв його обома руками. Рубчику. Я сліпий, але не дурень. Він опустив руки і чекав. Ще в медичній школі, сказав я, опустивши присоромлено очі на руки, мені закортіло вживати їх. Я не виправдовую себе. Але в пору безсоння, навантажень та обов'язків я зрозумів, що потребую кількох різних медикаментів. Вони дозволяли мені не спати годинами, працювати зосередженіше і засинати лише ненадовго. Я змовк. Також вони допомагали мені повертатися додому напівсонним, лягати в ліжко з Емою і слухати, як б'ється її серце. Я заплющив очі і погладив пальцями волосся. Я хотів, я хотів знати, що вона жива. Наркотики дозволяли мені жити за межами того, на що здатне моє тіло. Вони дозволяли мені. Я похитав головою. Чарлі глибоко вдихнув і повільно випустив повітря. Це тривало впродовж резидентури і спеціалізації з трансплантології. Я сказав собі, що відразу після операції я кину їх, кину їх усіх, поїду кудись, щоб очиститися, бо ж робив це тільки заради Еми, заради нас. Але цього ніколи не сталося. І тієї ночі, коли Емо вмерла, я ковтнув кілька впродовж дня. Більше, ніж будь-коли, щоб мати змогу провести трансплантацію для леді на ім'я Ширлі. Повернувшись додому, я почував себе погано, і доти я не спав майже чотири дні. Опісля ми лягли, і я не міг витримати довше, і здався. Коли я прокинувся і почув гуркіт у кухні, я був такий, ну, таким втомленим, я вже давно не був. Упродовж минулого тижня я складав плани, збирав команду, думав заздалегідь, переконувався в тому, що має все необхідне. На хвилину я змовк. Думаю, вона намагалася розбудити мене приблизно 10 хвилин. Спершу повільно, а тоді сильніше, чимраз раз лютіше, поки зростав її біль. Чарлі погладив пальцями мою руку і намацав тонкі шрами від нігтів Еме. Чарлі, якби їй вдалося розбудити мене, Цієї розмови зараз би не було. Чарлі устав, дійшов до краю причалу, опустив руки у воду і оплескав лице. Опісля сів під палею і підніс вгору коліна, коли перші проблиски сонця поповзли над деревами. Рубчику, сказав він, я ніколи не сподівався, що моя сестра закінчить середню школу, не те, що доживе до двадцять першого дня народження. Якби ти сказав мені у дитинстві, що я буду дружбою на її весіллі, то я спитав би тебе, чого ти накурився. Ема дожила до тридцяти, тому що ти дав їй надію, що вона зможе жити й далі. Чарлі похитав головою. Ця дівчина любила тебе, брати. Ти подарував Емі двадцять років, більше, ніж будь-хто на цій планеті міг дати їй. Це майже не має нічого спільного з твоїми лікарськими здібностями, а пов'язане лише з тим, що ти за людина. Ти вклав у неї нове серце дуже давно, просто то було не те серце, про яке ти думав. Він засміявся до себе. Надія, дивовижна річ. Я бачив її в Емі, бачив на власні очі. Чарлі устав, підійшов до мене і присів. Я підвів очі побачив, що його незворушне лице шукає моє. Саме сьогодні я думав про Гелен Келлер і день, коли Енні Саліван повела її до помпової станції, опустили руку у воду, а тоді написала «Вода» на руці. Коли Гелен Келлер усвідомила, що холодна рідка речовина, яка тече їй між пальцями, була водою, сталося щось непоясненне. Вона сказала, що живе слово пробудило її душу, наповнило світлом, радістю і подарувало свободу. Чарлі устав і простягнув руку. Я подав йому свою, і ми пішли до краю прачалу. Він опустився на коліно, опустив мою руку у воду і підніс своє лице лише на кілька дюймів до мого. Я відчув його дихання на лиці, і побачив муку в очах, поки сльози лилися з його лиця. Слова Чарлі були сповнені болю. Я заплющив очі. Він провів моєю рукою крізь воду і сказав, «Ти був тією водою для Еме». Чарлі нахилився ближче. Я хотів би повернути собі очі Різи. але я не тиніюся без діла. Я живу і в цьому суть. А ти ні. Я всутую все, живу кожною хвилиною, а ти живий мрець. Він узяв моє лице твердою рукою і повернув підборіддя до мого будинку. Ема померла, але не ти. Але я присягаю, ти також би міг. А тепер там на горі спить маленька дівчинка, що є досконалою подобою моєї сестри. Деякі люди інколи не утримують нагоди для спокути, а... Він відпустив мене і похитав головою. Твоя там дрімає на горі. Я дійшов до краю і спинився, дивлячись на Чарлі. Чарлі, я... Ти один з найрозумніших чоловіків, яких я знав будь-коли, однак не завжди досить швидко розумієш. Тобто... Я пробачив тобі тієї ночі, коли це трапилось. Як же інакше я міг би жити тут через зачірок від тебе? Якби мене мучила кривда, то хіба б я жив тут, день у день вислуючи вниз і в гордзим Мені навіть не подобається вислування. Тобі не подобається? Ні, засміявся Чарлі, це страшенно нудно, і милуватися краєвидами немає змоги. Чому ж ти ніколи не казав мені? Чарлі знизав плечима. Ти мій найкращий друг. Крім того, я маю змогу вийти з будинку і потренувати серце. А це важливо, сказав він, поплескуючи себе по грудях, тому що, Господь знає, я не хочу, щоб ти різав мене. Він показав на будинок, а Джорджія прихилилася до його ноги. Уперед! Тобі треба дещо пояснити, і маленька дівчинка не зрозуміє цього так само, як жінка. Так, сказав я, озираючись на будинок, це мені відомо. Енні лежала на відхиленому стільці серед подушок і покривала, ніби Ема, 10 років тому. Я сів, а вона підвелася. Енні, я хочу розповісти тобі історію. Сінді підсіла ближче, поклавши лікті на коліна руками під перше підборіддя. Коли я був твого віку, то закохався в дівчину, чиє серце було вельми подібне до твого. Що? Ви хочете сказати хворе? Ні, похитав я головою і усміхнувся. Повне любови. Енні також усміхнулася, тішачись грою, яку ми нібито грали. Постаршавши, ми дізналися, що її серце було подібне до твого й іншим чином. Воно також було хворе. Дуже хворе. Таке ж, як і мої. Подекуди навіть гірше. А подекуди не таке погане. На шкалі від одного до десяти ви обоє пасете задніх. Енні кивнула. Наче давно про це знала. Я заговорив далі. Тому, вважаючи, що можу вилікувати її, я більшу частину життя вчився, як це зробити. Урешті-решт я став лікарем і вмів досить добре стіляти хворі серця. Було видно, що Ені збентежилася і слухає уважніше. Я вклав її руку у свою. Я навіть брав добрі серця з цілком мертвих людей і... Лице Ені побіліло. Кладав у груди людей, що потребували їх. Погляд Ені сповнився недовіри. Я кивнув. Доктор Роїр був моїм партнером, і Ені урвала мене. Ви чудодій? Вона оглянула кімнату, поки розмова вертілася їй у голові. Дозволь мені дещо тобі показати. Я узяв їй за руки і повів до кабінету. Поволі вона обійшла кімнату колом, роздивляючись усе. Я заговорив. Але вона мене спинила. «Як же сталося, що ви не... Чому?» Я взяв фото Еми зняти всього за кілька тижнів до її смерти. Тому що я припустився помилок і цілий час тільки платив за них. Енні глянула на фото, а тоді на мене. «Ваша дружина померла через те, що зробили ви?» Я постояв хвилину, готуючись відповісти. «Так». Ви зробили щось зле? Я кивнув. Енні сіла й оглядала кімнату якийсь час. Урешті-решт вона встала, впала в мої обійми і приклала голову до грудей. Вона була бліда, втомлена, поверхово дихала. Я виніс її на ганок і посадив у крісло. Сінді загорнула її в покривало. Зрештою Енні розплющила очі і глянула на мене. Той погляд був світлий і глибокий. Він водночас лякав і розраджував. Зрештою, вона сказала, «Ви станете моїм лікарем?» Уперше за понад п'ять років я дихнув на повні груди. «Так. Минув місяць. Місяць довгих днів, тихих ночей, що хвилиного чекання на диску чого діння пейджера, що вібрує на столі. Щоб не ускладнювати собі життя, Сінді і Енді зосталися в моєму будинку». Не дихаючи цвіллю, Еню почувалася дещо краще, навіть набралася трохи сили. Сінді також. Вона відпочивала, спала більше, і рум'янець повернувся на її обличчя, яке ніколи не полінувалося привітати мене усмішкою. Чарлі, як видається, припала до душі нові сусіди, тому що вечорами він зазвичай розважав нас своїми жартами та гармонікою. Я дав термітові роботу – стругати дерево на моєму складі в горах і допомагати нам із Чарлі ремонтувати гакера. Він це робив не гірше від мене. І коли Ені, стоячи на даху стоянки для човнів, сказала йому, що я стану її лікарем, він витяг цигарку і вдарив запальничкою по стегні. Він глибоко затягнувся, розжаривши до ясно-червоного кінчик цигарки, видихнув диму бік від неї і глянув на мене затуманеним поглядом. «Це добре. Подеколи я думаю, що пекло – це не тільки місце, де ви врешті-решт опиняєтеся, але й місце, де ви живете доти. Я не знаю, чи диявол має роги і спис замість хвоста, але навряд чи це важливо. Важливо те, що пекло – то відсутність любови. Якщо Люцифер знає хоч щось, то він знає це. І відколи Еми не стало, я знаю те саме. Це самотнє, безлюдне місце». Поки Енді і Сінді вешталися в моєму домі, перечопорюючи його, клопочучись про речі, які давно лежали занедбані, щось прокинулося в моїй душі, то був солодкий запах, солодке почуття. І щоночі, коли вони спали в кімнаті перед з моєю, я виходив на причал і купався в його теплі. Позаяк Сінді навчилася заощаджувати майже на всьому. Я сів на стільця на даху стоянки і насолодився стрижкою. Справжньою! Вона коротко зістригла волосся навколо шиї і вух. Емі би це сподобалось. Чарлі погладив пальцями мене по голові і сказав з усмішкою. «Я пригадую тебе. Здається, ми вже зустрічалися колись». Також я повісив дзеркало у ванні і поголився. І коли я зійшов не туди, де дівчата застеляли стіл до обіду, то помітив, як Сінді стежить за мною краєчком ока. Чарлі знову став самим собою, і попри його визнання щодо висловання, щоранку зустрічав мене на причалі. Не минало й дня без того, що він приходив неждано і непрохано. Він почав знову грати вечорами в бінго і ходити на танці. Одного дня помахав ціпком зі свого причалу. Він причепурився в синьо білий серкасовий костюм, циліндр, броги і прилизав волосся. «Твоє волосся добряче, не сказав я. «Може, допомогти тобі замінити оливу?» Він усміхнувся і бурнувся, як модель на доріжці. «Ні, я замінюю кожні три тисячі миль. Треба чи ні?» «Ми їли кілька разів на тиждень у криниці», – де Девіс додав у меню нову страву. Ені особлива. Смажена курка, гірчиця, французька булка і боку капустяний салат і одна порція шоколадного морозова». Я виходив з кабінету, ніколи не зачиняючи його, і носився з пейджером та стільниковим телефоном, наче приріз до них. Роєр приходив на обід раз на тиждень, навідуючись до Енні, і, що мабуть найважливіше, до мене. Приблизно за три тижні такого життя я, зрештою, відпровадив його до авто, глянув на нього і сказав. Роєре, це я. Зі мною все гаразд?» Він спитав. «Ти певен?» «Ну, я знизав плечима. Зважаючи на все, я незалежна від будь-яких наркотиків, не маю потягу до них і сплю вночі, хоча й далі бачу той самий сон. Цього вистачило. Пацієнти часто питали мене, чому трансплантації зазвичай відбуваються вночі. Насправді все дуже просто. Упродовж дня близькі чекають на результати тестів, які проводили медичний персонал, що саме працює в цю пору. Коли результати показують, що тіло пацієнта не реагує на високі дози вуглекислоти в організмі і мозок вже не виконує переважно більшість завдань, тоді оголошують про стан мозкової смерти. Часто цей діагноз прийняти важко. Однак вигляд любої людини, що живе лише дякуючи холодним потужним машинам, стає останньою краплею. Ця остання крапля зазвичай падає вночі, коли лікарня затихає, і сім'я здається наодинці з думками і майбутніми можливостями. Саме тоді настає болісне смирення, і вони контактують з лікарем, кажучи, що погоджуються на донорство. Тоді лікарня здійснює власну низку тестів, визначаючи чи пацієнт життєздатний донор, і подає його до списку. Поки все закінчиться, вже зазвичай чорна ніч. Дуже рідко я отримую дзвінок забрати орган о 9 ранку. Зазвичай так ніколи не трапляється. Тож коли мій пейджер і стільниковий телефон задзвеніли одночасно о 2 ночі, я не здивувався. Мабуть, маємо серце. У Техасі. Жінка, 26 років. Чоловік каже, що вони потрапили в автокатастрофу. Вона не пристебнулася ременем безпеки. Електроенцефилограма рівна ще відранку. Реанімація готова оголосити смерть мозку. Скоро підготують сім'ю до такої можливості. Координатор розмовляв з чоловіком. Він погодився на донацію. «Вони знають, що ми хочемо використати тіло?» – спитав я. «Ніхто не чіпатиме його, поки хтось із нас не під'їде?» Роєр хихикнув, наче не збігло п'яти років без телефонного дзвінка між нами. І ще минулої ночі ми ходили на опівнічний виклик. Так, але думаю, що краще їхати мені. Ейні, потребую тебе. Останнє лице, яке вона побачить перш ніж крапельниця застелить її зір, буде твоїм. Так, я з тобою. Я сказав їм, які дати антибіотики і як вони мають поводитися з рідинами. Тепер я чекаю на аналіз сечі і показники центрального тиску. «Я перезвоню тобі о 5. Я поклав слухавку і витягнув з шафи старий синій хірургічний костюм. Він був трохи вільніший, ніж коли я вбирав його в останнє. Зайшла Сінті і побачила, як я дивлюся на себе в дзеркало. Її фланелова чоловіча піжама виглядала теплою і зручною. Вона глянула на телефон, а тоді на мене. «То був роєр, сказав я, але простягнув застережливу руку. «Поки що ми не знаємо всього». Можливо, це фальшива тривога. Щоразу, коли дзеленчий цей телефон, шанс на нас біг менш, ніж навпаки. Пам'ятайте про це. Сінді склала руки на грудях і кивнула на мій однострій. «Саме тому ви одягли його?» Я знизав плечима і сказав, «Звісно, може статися і так». Я глянула на телефон, майже бажаючи, щоб він задзвонив, і за п'ять секунд це сталося. Сінді підскочила, і я відповів, «Що відомо?» «Функції печінки і нирок нормальні. Сирологія на гепатити і снід негативна. Дівчина, чисто! Ми їдемо!» «Дофамін?» «Дофамін – чудові ліки. У донора він примушував серце битися важче, підносив тиск і збільшував прилив крови до мозку, але якщо його забагато, він може пошкодити серце». Поки що вона на невеликій дозі, але коли вони поновлюватимуть рівень рідин у тілі упродовж кількох наступних годин, вона позбудеться його. У мене залишилося. Я глянув на годинника і витягнув шпильку, щоби наставити його. Час 57 тепер. Я почув клацання замка Омегасі Мастер Ройера. Знаючи, що будемо на зв'язку щонайменше ще що 30 хвилин упродовж наступних кількох годин, «Ми мусимо дотримуватися точності». «У мене так само», – сказав він. «Ти подбаєш про все на порозі? Мені не потрібні затримки, коли ми дістанемося туди? Того, що могло би завадити стресу Енні, мені потрібне роликове крісло і короткий маршрут». «Добре», – сказав Ройер. «Тебе зустрінуть біля дверей». «Банк крові». «Маємо шістнадцять одиниць спакованих червоних кров'яних тілець». «Шістнадцять?» «Ми ніколи не використовували більше шести!» «Так», – засміявся Ройер, – «хотів би, щоб завжди минало так легко. Тут усі дуже полюбили Енні і дбають про те, що вона використала всі шанси, яких потребує. Тиждень тому перед дверима стояла черга сестер і лікарів, що хотіли здати кров. Та маленька дівчинка торкнулась багатьох сердець, – сказав я. «А вже ж!» – згодився Ройер, помовчавши. «Ви всі рушайте туди!» Але не чіпайте шкіри, поки я не переконаюся, що ми маємо в Техасі. Згода, я міркував про нашу подорож на південь до Атланти. А санітарний гелікоптер у повітрі вилетів сім хвилин тому. Має сісти приблизно за 38, кілька хвилин туди-сюди, з огляду на вітер та інші обставини. Той самий майданчик, що й раніше? Так. Ви там одягаєтеся, обміркуєте, що і як, а тоді рушайте до майданчика. Поговоримо за 30 хвилин. Я тримав телефон і усвідомив, що тільки но ну відбулася розмова, на яку я чекав ціле життя. Обидва почуття, радість і сум однаковою мірою огорнули мене. Роєр відчув, моє вагання. Різе? Так. Хотів би я, щоб так сталося п'ять років тому. «Я виглянув з вікна на озеро. Тихий і глотке, під світлом півмісяця. Мій голос опустився до шепоту. Я також». Він глибоко дихнув, і я наперед знав, що він скаже. «Аго, Доку", так озвався я. «Настав час одягати пов'язку, уставати з лавки і братися до діла. Добрий батьківський ляпас допоміг мені отягнутися. Поговоримо за півгодини». Я поклав слухавку, і поки Роєр сідав на ліджер з червоно-білим холодильником іглу, я зайшов у кімнату поруч і потряс плечі маленької дівчинки, яка продавала лимонад, вирощувала цвіркунів і могла назвати на ім'я майже все місто. Я взяв свою торбину з усякою всячиною, Сінді, їхню невелику валізку, і я поніс Ейні, що вбралася в рожевий спортивний костюм і тапочки до Субербана. Тоді я кинув один погляд на озеро і причав Чарлі, поза як знав, що він почує телефонний дзвінок. І дійсно, Чарлі, одягнутий у штани від піжами, схилився на байдаркове лисло і шкріп голову Джорджії, слухаючи, як ми вантажимося. Я повільно йшов крізь дерева, лицем чіпаючи гості гілки, і став на дамбі. Чарлі почув мої кроки і спрямував підборіддя на мене. «Привіт, друже», – сказав я. «Настав час». Можливо, ще з годину не знатиму напевне. Коли знатимеш, крикне. Я пущу чутку. Він чекав, поки не почує звук моїх кроків. Не почувши їх, він кивнув, і ми стояли в тиші, розділені водою. Зрештою, він прошепотів. Різе. Так. Чарлі витер очі і пошкріб одну руку. Ти бачиш? Його слова луною відбилися від води і пролинули далі, у слід за моїми вітрильниками на талулі де вони загорілися, спалахнули і пішли на дно. Я знав, про що він питає. Намагаюся. Чарль кивнув, покликав свистком Джорджію до себе і зійшов на сходи свого будинку. Я сів автомобіль і ми помандрували вниз доріжкою жостви суберваном, який шість миль вестиме нас до гелікоптерного майданчика біля шпиталю. Ені і Сінді сиділи позаду. Пригорнувшись одна до одної, і світло фар відбивалося в їхніх очах через дзеркало заднього огляду. Подумки я починав проходити увесь процес, кожен шов, надріс і показник. Кожна деталь, хай яка мала, була вагомою, тому що другого шансу вже не буде. Я глянув на свій годинник. Роєр в літаку розмовлятиме з координатором і вже за годину буде поряд з донором. За дві години він дістане серце і повернеться до шпиталю о четвертій. Одне слово – ми маємо час, однак не надто багато для вільного маневру. Скоро він покладе серце в холодильник, почне цокати ішемічний час. Після чотирьох ішемічних годин серцю буде завдано надто великої шкоди, щоби воно залишилося життєздатним. Ми дісталися до околиць Клейтона і приїхали в шпиталь округу Рабон. Санітарний гелікоптер стояв на майданчику, освітлений як велетенський білий птах. Його гвинти повільно оберталися. Пілот Стів Адшейл, якого я колись досить добре знав, стояв поруч, випроставшись у накрохмаленому одязі. Наслідок багатьох тисяч годин, які він налітав на гелікоптері, служачи в морському десанті. Ми спинилися, і я поніс Ейні до гелікоптера. Стів потиснув мені руку і сміхнувся. Радий бачити тебе. Отримав інструкції від Роєра. Вилітаємо. Зазвичай санітарні гелікоптери здатні вмістити тільки двох медичних працівників, одному з яких також випадає бути пілотом, і двох пацієнтів. Залежно від важкості отриманих травм, з огляду на широку розбудову території Атланти і потребу літати на більш відстані, цей птах був розрахований на більшу місткість. У нас був вільний простір. Я поклав Ейні на тапчан, що стояв посередині гелікоптера, і ми, Сінді, сіли на місця з двох боків. Стів показав на ремені безпеки та навушники, і ми вже одягли одне і друге. Вертоліт злетів, хитнувшись назад, нахилився вперед і помчав крізь ніч. Він піднісся вище, і вже за секунди озеро Бертон простяглося під нами. Стів заговорив. А справді гарно вночі. Він показав на нерестовий форельний став і зелену луку попереду, вкриті темрявою. Сідав туди три роки тому. Також добрий майданчик. Сінді взялася за ручки, стежила за Ені, яка виглядала з вікна в узголів'ї і глибоко й зосереджено дихала. «Перша подорож на гелікоптері», – сказав я. Вона кивнула. «І, сподіваюся, остання. Енні взяла мене за руку. «Що зараз робить доктор Роєр? «Я не знав, як найкраще відповісти на це питання. Він летить у Техас по твоє серце». Ейні притягла мене ближче і тихо заговорила в мікрофон, що опивав її лице від вуха до губ. «Моторик він глухо гули над нами». «Ні», – сказала вона, – «скажи мені, що він зараз робить?» Серце потрапить їй у груди, тож я вирішив, що вона має право знати. Саме зараз доктор Роєр летить до шпиталю в Техасі, прибувши туди… Він розріже донора, упорс на розчин у серце, який спинить його, і лікар навпроти оголосить про час смерти. Енні важко ковтнула, і сльоза з'явилися у кутику її ока. Тоді він увіле холодний, як лід соляний розчин в її серце, щоб якомога більше його охолодити. Приблизно 5 літрів дійсно холодної рідини – те, що називають або лактатом Рінгера, або звичайним сольовим розчином. Ця подробиця трішки полегшила особистий та емоційний удар для Енні для Сінді, який таки довелося слухати. Йому вистачить лише п'ять хвилин, щоб вирізати серце. У ту мить, як воно відокремиться, починається ішемічний час, коли до серця не припливає кров. Відтоді не слід марнувати й хвилини. Він покладе серце в стерильну посудину, ретельно відмиє, щоб позбутися старої крови, покладе в подвійний пластиковий мішок а тоді в червоно-білий пластиковий контейнер, на взір тих, яких ти бачила на пляжі. Ені спробувала усміхнутися. Тоді він сяде на той самий літак і полетить назад до Атланти, де я чекатиму на нього. Ені ковтнула. А що станеться зі мною? Ми прибудемо до лікарні, я повезу тебе до твоєї кімнати, присплю. І за кілька годин ти прокинешся з новим калательцем. Я не це мала на увазі. Я подумав на хвилину. «Ти віриш у зубну фею?» Енні похитала головою. «А пам'ятаєш, коли вірила?» Вона кивнула. «Гаразд. Просто скажемо, що я досі вірю в зубну фею. І подеколи найкращі речі відбуваються, коли ти спиш». Енні виглянула з вікна в темряву, що проносилася внизу трохи швидше, ніж 100 миль на годину. За кілька хвилин вона спитала. «Ви знаєте щось про людину в Техасі?» «Я кивнув. Очі Енні допитливо чекали, а плечі напружилися. Людина потрапила у важку автомобільну аварію. Вона ніколи вже не прокинеться. Але живе тільки тому, що машина підтримує її життя. Її близькі хочуть, щоб ти мала нове серце. Енні кашлянула, і її очі збіглися до носа, майже зморщивши бліду шкіру над очима. «Це дівчина?» – спитала вона. – Скільки їй років? Я мав звичку ніколи не давати пацієнтам інформацію про донора, поки вони не одужали. Але щось в очах Енні підказувало мені, що вона не питає, дбаючи про себе. Вона питала заради донора. 26 рік. Очі Ені закружляли по салону гелікоптера, вивчаючи лампочки, циферблати і гору медичного обладнання з космічними функціями та дизайном. Думаєш... Вона вже на небі? Я знизу в плечі. Не знаю, Енні. Думаю, що тепер вона єдина знає про це. Енні замислилася на хвилину, пошкребла сандалю і сказала. Бог знає. Я ківнув. Так, мабуть, він знає також. Енні далі роздивлялася інструменти навколо. Пульс у неї був підвищений, а колір шкіри добрий і дихання, хоча й натужне, але глибокий і контрольований. Її очі спинились на мені. Різе. Так. Саме тоді Стів гаркнув з місця пілота. Джоні? Я глянув вперед і побачив вогні Атланти, що наближалися до нас через скло. Ройер дзвонить з Атланти. Я вмикаю його. Я кивнув, розуміючи, що Стів може вибірково з'єднати його тільки з моїми наушниками. «Джоні, говори!» Ми приземлилися, і я глянув на неї. Кровяний тиск донора не впав, що вже добре, з огляду на те, як з неї вивели дофамін. Електрокардіограма виглядає доброю, пульс нормальний, і з того, що я бачу, серцевий м'яс не зазнав жодної шкоди. Звісно, я не знатиму, напевне, поки не розкрию її. Рентген грудей чистий, легеня не осіла, і немає пневмонії. На 90% починаємо. Я відзначив дещо подумки і сказав – подзвони мені, коли знатимеш. Гаразд. Ройер поклав слухавку і безсумнівно повернувся до операційної, де інші лікарі виконували тести, щоби визначити життєздатність інших тканин. Видалення відбувається в найкращій фізіологічній прогресії, а не відповідно до прибуття. Спершу серце, згодом печінка, нирки, рогівка, кістки, а тоді інші тканини на взір шкіри. Це означає, що ніхто не торкнеться донора, поки не закінчить роєр. Ені знову стиснула мою рукою, і мої думки полетіли геть із Техасу на кухонну підлогу, озеро і гелікоптер. «Різе!» «Так!» «Не хвилюйтеся!» «Гаразд!» Я кивнув і стежив, як наближається Атланта над плечем Стівена. Ені смикнула мою рукою і підтягла мене ближче. «Різе!» «Моє лице було лише на кілька дюмів від неї!» Я не промовив жодного слова. «Вам не треба хвилюватися», – мовила вона знову. Я спробував усміхнутися і вдав байдужого, поводячись так, наче моя увага потрібна попереду. Вона поплескала мене по плечі, спромоглася на усмішку. «Що ж Експір сказав би про все це?» Я подумав хвилину і спробував так само усміхнутися, Здатність пригадувати слова, що дарували мені таку розраду, зникла. Я майже цілком забув кожен уривок, який читав. Не мов, вони знали, що більше не потрібні. А тому перелетіли і знайшли другу нужденну душу. Я стиснув кулак, намагаючись пригадати, коли нічого не спало на думку. Я відчув самотність і холод. Ні, не сьогодні. Вона приклала моє вухо до вуст, поплескала себе по грудях і прошепотіла. Прокинуся я чи ні, але матиму нове серце. Сінді закрила рота і виглянула з вікна на схід і в огні Стоун Маунтін. Темрява ховала її очі, але голубе світло в панелі приладів освітило блискучі струмки, що текли її по Перед нами простяглись міські новобудови Атланти, які тепер вкривали колись випалену землю Шермана. Шосе 400 побігло під нами, поцятковане подеколи світлофорами і фарами машин, що рухалися на північ. Ми зробили одне коло, а тоді приземлилися серед моря вогнів і квапливих медичних працівників, які здебільшого поспішали побачити Енні. Чутка поширилася хутко, і я знав, що моє анонімне життя скінчилося». Спершу вони боялися вітатися, але коли ми посадили Еню у крісло і двоє автоматичних дверей зачинилися за нами, я обернувся до Марка Раміреза і сказав «Як сім'я». Він широко усміхнувся і відповів «Добре, його груди трохи вип'ялися, а усмішка поширшила ще. Хлопці в школі, а вдома маємо двох малих дівчаток» сестри і лікарі по одному підходили до Ені, бажаючи одужати, і тиснули мені руку або мовчки обіймали. Ми сіли в ліфт, і я нагадав собі, що хоча мені й потрібні ці обійми потиски руки, йдеться не про мене. І ми не просто вирізаємо дівчинці гланди. Ми виймаємо її серце. Ми піднялися ліфтом на два поверхи вгору, і я подумав про Ройера. Уперше, обстеживши серце, він мав бути цілковито певним. Я знав, що він шукатиме ознак пошкодження, спробує відчути дрижання, наче від води, що біжить по трубі, яке означає, що серце не функціонує належно. Далі він проведе пальцем по трьох основних коронарних артеріях, судинах, що лежать на поверхні серця, які постачають йому кисень та поживні речовини. Він шукатиме будь-які нашарування, затвердіння, перші ознаки хвороби. Як Чарлі, роль читатиме серце руками. Ми закотили Емі до її кімнати у кінці довгої тихої зали у кардіологічному крилі лікарні. Відразу ж почали бігати медсестри, виконуючи комплекс тестів. За кілька хвилин сестра, якою я не знав, прошепотіла «Доктори». Коли я не повирухнувся, вона прошепотіла ще раз. Цього разу голосніше «Доктори». Зрештою Сінді привернула мою увагу і вічливо показала на сестру. «Я обернувся». І побачив Дженні на плечі її халата. Вона тримала дві речі – білий піджак з написом Джонні, пришпиленим над верхньою правою кишеню, і два шприци, але так, щоби не бачила Енні. Я чекав на шприци, але не піджак. Вона простягла його і прошепотіла. Це висіло в Роєра на тильному боці дверей вже без скільки часу. Сказав дати його вам, коли ви приїдете. Я кивнув і вона допомогла мені одягти його, наче кравчиню у майстерні чоловічого одягу. У кишені я знайшов стетоскоп. Я випростовив його, і вона зашепотіла знову. Це він також тримав для вас. Казав, що чекатиме, поки він знову висітиме на вас. Вона повісила мені його на шиї і усміхнулася. Тоді вона піднесла шприци, зиркнула на Ені і спитала. «Ви чи я?» «Я», – прошепотів я. То був гречний жест, і я оцінив цю пропозицію. Ці уколи були першим кроком і дуже болісним до обов'язкового вживання іменно депресантів решту життя. Уколи треба було давати у стегно, і Ені це не сподобається. Дженні стала позаду мене, готова допомогти, але не заступаючи шляху, і я обернувся до Сінді. Напевне, вам доведеться заставити нас на самоті на хвилину. Сінді похитала головою, взяла Енні за руку і скрипнула зубами. Я глянув на Енні, а вона подивилася на голки в моїй руці. Доктор Рой сказав мені про них. Вона піднесла халат, я намастив шкіру, і вона взяла мене за руку. Дівчинка підвела очі з силованою усмішкою і прошепотіла. «Пильную серце я своє, очей не скреплюй на хвилину, і поки ти, моя дівчина, будемо завжди ми обоє». Цей вір дивував мене, я знав, що чув десь його раніше. Енні нахилила голову. Моя мама – великий прихильник Джонні Кеша. Вона заплющила очі, стисли зуби, і я швидко вколов її знизу. Я розпрямив її халат, поцілував очолу, і вона глянула на мене, ще раз прошепотівши, крізь досі стисли зуби. Думаю, часом стає гірше, перш ніж стане краще. Я кивнув. І з серцями так. Джені повернулася з невеликим горнятком води і пігулкою, яка трохи вколише Ені. Вона не приспить її остаточно, але позбавить тривоги. Ені слухняно ковтнула, і хтось надіслав мені повідомлення через систему внутрішнього зв'язку. «Доктори Мітчелл? Доктор Морган на другій лінії. Я перевірив годинника на три секунди раніше. Я вийшов у залу і взяв слухавку. Говоріть». «Я тут. Тепер її перевіряють інші лікарі. Я подивлюся десь за 10 хвилин. Думаю, треба присипляти Енні і підготувати її. Ця жінка виглядає здоровою. Подзвоню за 20 хвилин, коли знатиму напевне». Я поклав слухавку і Джені вколола голку крапельниці в руку Енні. Ліки діяли повільно і дали нам приблизно 5 хвилин. Я сів поряд із ліжком, і Енні засунула свою руку під мою. Упродовж подальших трьох хвилин є стежа, як вона програє битву своїм повіком. У той час її уста не промовили нічого, однак серце говорило невпинно. За хвилину вона заснула. Сінді чекала в кімнаті, поки я пішов залою до операційної і зустрівся, чи радше наново познайомився з командою. Коли я зайшов в операційну номер 4, загорівся телефон і перфузіолог, який стояв найближче, взяв слухавку. Жінка повернулася до мене. Це Ройр. Цей дзвінок був поганою новиною. Я взяв слуховку. Різе. Серце має ознаки хвороби. Воно затверділи. Тепер це не проблема. Ми можемо пересадити його, але згодом мусимо сказати, що їй доведеться пережити те саме років за п'ять. Що, на твою думку, вона скаже на це? Мабуть, не надто зрадіє. Ти був довгий час із нею. День у день. Що думаєш? Я прихилився до стіни, заплющив очі і подумав про Енні, що довірила мені своє життя. Я запитував себе, чи вона має силу прокинутися і почути, що вона не має нового серця. Я також запитував себе, чи маємо ми час знайти нове. «Джонні», – сказав Ройер, – «у кращому разі це медичний пластир. Чи зможе вона зачекати?» Один з найважчих аспектів трансплантації – ухвалювати рішення про життя людей, які можуть убити їх, виявившись неправильними. А якщо ви любите їх, то вам тим паче важче. Так. Нехай вона спить, і ми повідомимо про новину завтра. Відпочинок піде їй на користь. Побачимося за кілька годин. Джонні, я чув голос друга, а не партнера. Ми знайдемо ще одне. Побачимося скоро. Зовні виглядало, що Сінді досить добре сприйняла новину. Коли я запропонував піти до Варсіті і взяти шоколадний коктейль, вона кивнула і не втрималася лише тоді, коли ми вже сиділи в авто далеко від лікарні. Сльози потекли відразу, як Ніагарський водоспад. Вона голосно схлипувала. Я з'їхав з траси, петляв між вулицями в Джорджіотек. Знайшовши вільне місце для паркування, я зупинився, і Сінді припало до мого плеча. Вона затряслася, стиснула кулаки, сховала лице на грудях і закричала з усієї сили. Роки клопотів і мовчазного терпіння врешті-решт далися в знаки. «Я не можу так жити! Не можу! Будь ласка! Що це за нікчемне життя?» Сінді смикнула себе за сорочку Розріжте мене, візьміть моє, я не витерплю більше, якщо вона не житиме, не хочу і я. Вона заплакала і затрясла головою, неначе бджоли жалили її лице. Я притис її міцно і не сказав нічого. Я відчув полегшення, тепло сліз на грудях, спалах і згасання муки й відчаю. Скільки разів хотів я кричати так само, очиститися і звільнитися від болі в душі. Але чомусь цього ніколи не відбувалося. Мабуть, ті, що можуть вільно зробити це, не мають тягаря вини за те, що самі завдавали болю. Минали хвилину. Зрештою вона витерла очі, сперлася на сидіння і приклала ноги до приладової панелі. Я ввімкнув хід. Ми повільно їхали через студентське містечко на виїзд у Варсіті. Я замовив коктейль і чеша. Скорочена назва чистого шоколаду. Саме шоколадне молоко... Налити на потовчений лід. Коли падали напої, ми попивали в тиші. Минув тиждень. Дуже довгий. Енні стала тихішою, відколи прокинулася, однак сприйняла новину так добре, як цього можна сподіватися. Поки я морочився із захисною поверхнею гакера, а також свого серця, Сінді й Енні читали книжки в моїй оселі, бо соні ж бігали по піску здовж берега. Без їхнього відома ми з роєром привезли апарат штучного кровопостачання до округу Рабон, разом з половиною 16 пінт крови, яку зібрали численні друзі. То був запобіжний захід на всяк випадок. Якщо стан Енні погіршиться і нам пощастить довести її род до Рабуну, цей апарат надасть нам можливості, яких ми в іншому разі би не мали. Також, відома Енні. Ми давали їй посилені дози антибіотиків, які в іншому разі можна було б вважати надвеликими. Поза як ми давали їй болісні уколи в ногу. Кров Ені була насичена найкращими і найагресивнішими антибіотиками, які ми могли вводити, не вбиваючи її. Одного ранку, після того, як я змусив її ковтнути кінську дозу пігулок, вона ковтнула, наморщила губи і смикнула за ноговицю моїх джинсів. Я клякнув на кухонній підлозі і підніс обличчя до неї. Простягши руку за потилицю, вона розстебнула ланцюжок сандалією, довго дивилася на неї і жестом попросила стати ближче. Коли я нахилився, вона повісила її мені на шию. Тепер вона ваша. Сінді, опершись на одвірок, стежила очима за Ені. Я похитав головою. Ені, я не можу. Ені похитала головою, витягнула руку, наче сигналізуючи стоп. І глибоко дихнула. «Ні, ми вже про це говорили». Вона глянула на Сінді. Сінді подивилася на мене, і Ені повернула голову. «Крім того, я вже казала вам, мені вона не потрібна». Я глянув вниз і прочитав стерті літери на тильному боці. Ені заговорила далі. «Але! Є одна умова!» Я підвів очі. «Яка саме?» Вона стала на стільці і притягла мене до себе, очима до очей. Ви мусите завжди пам'ятати. Вона лагідно поплескала рукою моє серце. Моє серце знало, що буде далі, і мені знадобилася вся сила до останку, щоб дозволити їй закінчити. Сльози зібралися в кутиках моїх очей, але вона спіймала їх, перш ніж вони встигли впасти. «Прокинуся я чи ні?» – прошепотіла вона – але все одно матиму нове серце. Я підняв її зі стільця, пригорнув і зрозумів, що вона каже правду. Настав пізній вересень, місяць, який ми з Чарлі охрестили мокрім і братким. Коли пізнього літа урагани починають регулярну міграцію через Флориду, вони нищать кожне місто на своєму шляху, нестягно розходяться у решту штату, а тоді повертають на північний схід і женуть залишки своєї сили до Джорджії та далі. Там їхні розбої тривають здебільшого впродовж сезону дощів, а опісля вони знову кидаються на Північну Атлантику і зникають. Здебільшого циклони виплескують свій гнів і виснажуються, поки сягнуть Атланти. Але подекуди один ураган доганяє залишки другого, що прямує на південь з Канади. Коли два циклони стикаються і холодне повітря з Канади зустрічається з теплим повітрям Мексиканської затоки, виникають проблеми. Убивця вербної неділі заскочив усіх зненацька з огляду на пару року і той факт, що згідно з прогнозом погоди, жоден циклон не мав невдовзі стикатися з другим. Гадаю, саме тому його назвали убивцею. Принаймні, ми знали, що слід пильнувати ураганів. Проблема полягала в тому, що в неділю ввечері ми прислухалися до дзвінків і вібрування стільникових телефонів та пейджерів, а не до гуркоту товарного потягу, що мчить просто до озера. У межах кількох миль від озера Берто немає жодної залізниці. Час від часу, вночі, коли повітря чисте, ще можна почути далекий свист. Але вдень Ніколи. Саме тому, чим раз ближчий гуркіт залізниці змусив мене вибігти з майстерні. Я побачив, що водяний смерч зіймається над деревами. І відчув, що повітря заряджене електрикою. Поки я дістався до Енні, вона помітила смерч і заціпеніла зі страху. Я забрав її, і ми з Сінді побігли назад до майстерні. Ми дійшли до дверей саме тоді, коли навколо почали ламатися дерева. Я обернувся і побачив, як смерч зіймався на милю над озером, перехиляючись з боку на бік, як знамено. Я вперсі в пересунуту скриню з інструментами, відштовхнувши її з дороги, коли почав двихтіти дах. Тоді, як бляха почала відшаровуватися і шибки забрящали, я перекинув сосновий стіл на бік, наполовину заступивши ним двері, підпер його з криною, щоби він не зрушив з місця, і ми забігли далі в геподібну заглибину і завернули за ріг. У скелі було тихо, волого і дуже темно. Ми сиділи на моїй лавці, притулившись одне до одного, не бачачи власних рук перед очима. Сінді взяла Ені на коліна, а я накрив їх обох покривалом. Галас і спалахи вогнів за рогом підказували мені, що майстерня тріщить по швах, а Енні шепотіла. Я чув тільки дрібні уривки. Лікувати скрушених серцем, замість попелу дати їм вінець. Єлей веселощів, замість жалобної одежі. Упродовж, мабуть, тридцяти секунд ми готувалися до удару, що обсипли каміння навколо нас, і тоді так само хутко все затихло. Сині світло і тиша заповзли за ріг. Ми сиділи в темній кам'яній дірі, чуючи власне дихання. І саме тоді я здогадався. Енні перестала шепотіти. Я спробував намацати периферійний пульс на зап'ястку, але не знайшов його. Я торкнувся шиї і відчув фібриляцію. У темрі вісь не бачила, що відбувається, однак і не мало такої потреби. «Різи!» – промовила вона панічно – я схопив Ені наліг на стіл і скриню, що тепер перевернулася на бік. Зайшов туди, де раніше була майстерня, і розвернувся, але все зникло. Інструменти, електричні дроти і тріски вкривали підлогу, Ніби хтось перемолов косаркою всі інструменти, що колись належали мені. Єдина річ, що зосталося на своєму місці – це бетонна підлога. Стіни, дах – усе решта зникло. Переді мною лежало озеро, всипане уламками, що колись були будинками, набагато миль уздовж озера. Я почав шукати стоянку для човнів, але від неї залишилася одна річ. Двадцять чотири палі, на яких вона колись стояла. Зникли стіни, дак, гамах. Здогадуюся, що гакер навіть не торкнувся води, перш ніж торнадо причепило йому крила і жбурнуло в небо. Я глянув на Ені. Лице попелясте, губи сині, очі закотилися за повіки, а тіло здригалося, ом'якли і заціпеніли водночас. Мабуть, їй зосталося за три хвилини. Якби я міг дістатися до будинку, то часу може вистачити. Я обернувся, але від будинку залишився сам комин, і разом з ним зникло все, що мені потрібно. Я поклав Ені на підлогу і відчинив шухляду з інструментами, шпорляючи різні знаряді та їхні частини на підлогу. Усередині я знайшов сумку Чарлі з причандалами для приготування барбекю. Там знайшлася голка для впорскування. Я витягнув голку, запалив запальничку, що мав у кишені, і розігрів голку на полумі. Поки Сінді спостерігала, я говорив повільно, не дивлячись на неї, і кивнув у напрямі спальної кімнати в заглибині. Сумка під отаманкою. Під усіма своїми отаманками я тримав невелику аптечку першої допомоги, на той випадок, якщо хтось із нас поріжеться або пораниться в майстерні. Сінді помчала до кімнати в скелі і хутко повернулася, кинувши сумку на землю і клікнувши навпроти мене, чекаючи наказів. Я глянув на неї. «Ви довіряєте мені?» Вона кивнула, випростала руки уздовж боків Ені, наче готуючи її до того, що мало статися. Я думав про тіло Ені і що можу заразити його інфекцією. Ми мали лише одну надію, що посилені дози антибіотиків здатні стримати те, що потрапить в організм, поки ми перемістимо її в стерильну зону. Я відтягнув верх купальника Ені, провів пальцями по грудині, знайшов потрібну точку і встромив голку в груди. Проколовши перекардії, голка бризнула на мене кров'ю Ені, послабивши тиск. Я показав на коробку з інструментами і сказав, якомога спокійніше. Друга шухляда – сині обценьки. Сінді розчохнула шухляду, перебрала вісім-десять різних комплектів обценьків, поки не знайшла потрібні скошені гострозубці. Я повернув Енні на бік і розцяв шкіру впродовж ребра. Приблизно в той час Чарлі виліз із руїн і перебрався через озеро. У нього було порізане обличчя, голова, а ліва рука звисала, як нежива. Він заговорив тихо. «Рубчику, що тобі треба?» Я знав з вигляду дерев навколо, що жодним чином не зможу вивезти свій спурбан на подвір'я і твердий шлях. Мені треба виїхати звідси. Удалині я почув високе виття гідроцикла, що мчав через озеро. Іди до берега озера і махай руками. Якщо це терміт, то він мені потрібен. Чарлі зник і страх на обличчі Сінді сказав мені все, що я мусив знати. Ейні почала дихати, але в мене залишилася одна хвилина, щоби зашити отвір їй у серці, перш ніж втрачу всі можливості змусити його помпувати. Я показав на пляшечку повідону йоду, який внув до Сінді. «Змастіть мені руки!» Звук гідроцикла наблизився, спинився, а тоді полетів геть так само хутко, як і з'явився. За 10 секунд він зник, і найімовірніше терміт їхав приблизно 90 миль на годину по озеру, посипану всіляким сміттям. Сінді змастила мені руки, і вони забарвилися в гидний жовто-брунатний колір. Я вмився повіньодом і глянув на неї. Вона простягла обценьки і кивнула. Розширивши пакунок з ниткою, я відкусив нитку як швачка. Я узяв обценьки, схопив ребро, розкрив порожнину, розрізав перекардій, побачивши покалічене недугою, слабке і вмируще серце Ені. Ані дах, ані гілля дерев не заступали нам синього неба над головою, а тому світла вистачало. Я знайшов невеличкий отвір, зовсім неважкий. Наклав п'ять швидких швів і міцно затягнув нитку. На відміну від Еми, тканини Ені не були ламкими. Можливо, юність допоможе їй дістатися до лікарні. Серце Ені здрижало. Дико здригнулося і забилося, помпуючи слабо. Але все ж помпуючи. Воно витримало. Озирнувшись на безладнавку, я зрозумів, що ми маємо щонайбільше 15 хвилин. Після чого Енні найімовірніше стече крові до смерти, якщо її серце не спиниться раніше. Я показав настільниковий телефон, що висів на поясі. Сінді взяла його і сама здогадалася набрати Ройера. За три секунди він уже був на лінії. Вона кивнула і простягла мені телефон. Тон мого голосу розповів йому майже все. Ройере, трансмуральний розрив з перекардіальною тампонадою. У далині її чув, як до нас мчить водолижний катер. Рідин немає, і в нас залишилося щонайбільше 10 хвилин. Повідом санітарному вертольотові, що я зустріну його на луці поряд з форельною нерестовною. Чим? Просто скажи їм, вони зрозуміють. І скажи людям в рабоні, хай запускають помпу. Втрата рідини мала от-от стати проблемою для Енні, а в мене не було лактату Рінгера. Я озирнувся. Думай, Різе, думай!» Знову з'явився Чарлі з обвислою лівою рукою. Те, як він скалічений, тримав свою побиту руку, дещо нагадало мені. Я знову махнув на міст аптечки, розкиданий навколо Сінді на підлозі. Оту пластикову сумку. Вона взяла її, відкусила кутик і витягла звідти трубки крапельниці. «Добре», – сказав я. А тепер устрімі ці голки з обох кінців. Сінді встромила голки крапельниці в трубки, а тоді простягла їх мені. Зануривши їх у повідон йод, я встромив один кінець у свою праву руку. І трубка відразу наповнилася кров'ю. Коли вона почала витікати з другого кінця, я занурив його в повідон йод і вставив у велику вену в правому паху Ені. Перевага використання такої великої вени в тому, що вона понесе великі об'єми крові безпосередньо до серця Ені. Я скинув годинника із зап'ястки, віддав його Сінді. Скажіть мені, коли мене вісім хвилин. Я підніс Ені з землі переконався, що трубка не перетягнута і швидко пішов до берега. Діставшись туди, я побачив, що терміт причалює на човні, що виглядав як швидкохідний катер. Мабуть, він був за 28 футів завдовжки, мав позаду два двигуни і міг рухатися зі швидкістю 100 миль на годину. І, судячи з вигляду волосся й обличчя терміта, такий міг. Я ступив на човен, Сінді, Чарлі також, і терміт глянув на мене. Паніка і зневіра були намальовані на його обличчі. «Терміте», – сказав я, – «мені треба, щоби ти довіз нас до помосту у нерестовні». Він зиркнув на Енні і кивнув. Я поклав Енні в човна головою до двигунів і став на коліна біля неї. Я розраховував на те що сила тяжіння та нахил човна у воді штовхатимуть кров до грудини і мозку. «Тереміте!» – сказав я, відводячи погляд від Енні. – «Вперед!» Він дав задній хід, вивіз нас із-за річки і тоді, не зупиняючись, смикнув важелю вперед, натиснув на нього, що сили і не відпускав. Сінді і Чарлі сіли на сидіння поряд зі мною. Я став на коліна біля Енні. Човен заревів по склянистій поверхні. Я глянув на спідометр». Ми рухалися зі швидкістю 87 миль на годину. Через три хвилини терміт завернув, сповільнив човен приблизно до 30 миль на годину, заглушив двигун і впустив його до ватерлінії. Коли двигуни спинилися, ми вдарили в поміст просто посередині. З помосту ми вилетіли на полоски і зелену луку поряд з дитячим майданчиком уздовж нерестовні. Човен знов по траві, м'якому піску на майданчику, врився в нього і спинився, перехилившись. Я поклав Енні на траву і чекав на звук гелікоптера. Сінді поплескала мене по плечі, прикусивши губу. Вона простягла мого годинника. Минуло вісім з половиною хвилин. Чарлі стояв на колінах неподалік, гладячи руками ноги Енні. Досягнувши крапельниці, він провів другою рукою до моєї правої руки. Коли його пальці натикнулися на пластир, він обернув лице до мене. Він сказав, «Скільки часу ти це робиш?» У мене почала паморочитися голова. Приблизно 10 хвилин. Чарлі розірвав сорочку і простягнув руку, щоб Ені мала хоч якийсь шанс, я мушу витягти цю трубку зі своєї руки. Я стиснув пальцями трубку, витягнув зі своєї вени і відразу ж глибоко встромив її у витку вену на руці Чарлі. Він навіть не здригнувся. Очі Ені блукали, не наче світло згасало навколо неї. «Енні, Люба, тримайся!» Я нахилився не над нею, намагаючись змусити її зосередити свій погляд на мені. «Мені треба, щоби ти протрималася ще кілька хвилин. Ти розумієш мене?» Вона ковтнула і спробувала кивнути, Але її очі закотилися, і вона закашлялась. Я взяв поделку з пігулками, що висіло в неї на шиї, витряс пігулки їй на груди і кивнув до Сінді. Вона взяла в зуби одну, щоб розкусити наполовину, але я похитав головою». «Ні, не цього разу. Нам потрібна тіла». Вона поклала пігулку нітрогліцерину під язик Енні, і вже за секунд десять трохи рум'янцю з'явилося на ліці дівчинки. Я почув гвинтокрил у Глянув на терміту, який стояв широко, розявив рота наді мною. Далі я кивнув на автомат з кока-колою через кілька сотень ярдів. «Зможеш дістати пару банок з цього автомата?» Терміт зник, повернувшись лише з двома банками приблизно в той час, коли гелікоптер сів на землю поблизу, Чарлі віддав Ені приблизно вісім хвилин своєї крови, поки прибула машина. Я поніс Ені до птаха, перетиснув трубку і негайно з'єднав її з крапельницею, приєднаною до сумки з лактатом Рінгера, що висіла під дахом гелікоптера. Медик відразу почав тиснути на цю сумку, щоби збільшити тиск і приті крови до маленького серця. За нами зачинилися двері, і коли пілот полетів угору, я глянув униз на всіх трьох. Чарлі, Сінді і терміта, що разом стояли на тлі зеленої трави. Слід крові Енні і чийсь швидкісний катер за 100 тисяч доларів, що лежав у піску, як вмирущий кит. Скоро ми піднеслися над верхівками дерев. Сінді закрила рота і сховала голову на плечі Чарлі. Ми сіли в рабуні посеред метушні зичливого персоналу, який, мав не мав уявлення про те, як поводитися з травмою першого рівня. Єдиною, хто хоч трохи тямив, як дати їй раду, була жінка-медик, яка щойно взяла її на руки. Я глянув на жінку. «У вас є травматологічний досвід?» «Шпиталь Грейді Меморіал. Чотири роки. Робота на вихідні. Вистачить. Ідіть за мною». Ми закотили Ені всередину, де люди в білих халатах і рознокольорових хірургічних костюмах ми тушилися, як мурахи в мурашнику, які облили бензином. Посередині кімнати стояв сел коїн, гаркаючи накази, як сержант-інструктор. Він показав на єдину операційну лікарню, я ківнув, закотив Ені в кімнату і побачив перфузіолога, що готував апарат штучного дихання. Обернувшись, я побачив села, що натягав гумову рукавицю на праву руку, чекаючи від мене накази. Я глянув на нього і жінку з винтокрила. Мені потрібна грудина пала. Лікарка повернулася до перфузіолога, який підніс пальця, зник за рогом і невдовзі з'явився, несучи старовинну пилу. Сел положив Енні на операційний стіл і почав мастити її груди йодом. Пульсу радіальної артерії взагалі не було, а пульсової артерії був не невиразний, час збігав. Звідкиля з'явився анестезіолог. Енні вже була майже непритомна, але він швидко зробив їй ін'єкцію, подбавши, щоб вона не прокинулася завчасно. Він пропхав вільний кінець довгої трубки, приєднаної до вентилятора через рот Ені між голосовими зв'язками і вдихальне горло. Вентилятор ритмічно надував повітря в її ендотрахеальну трубку, дихаючи замість неї. Коли почав діяти дихальний апарат Ені, вона почала пити насичене кисним повітрям, я розтяг її груди вздовж старого шраму, розрізав грудину аж до основи шиї і відступив у бік коли лікар став грудиний розширювач і розкрив груди Енні. Я відкутив пробитий перекардій і негайно взявся до роботи, звільняючи рубцеві тканини, що оточували його. що щоразу я боявся, що мій кисетовий шов розійдеться. Але цього не сталося. Попередня операція Енні залишила багато рубцевих тканин, що сповільнювали мене. Я наклав один шов на висхідну аорту, а тоді два направи передсердя. Я впорснув гепарин безпосередньо в серце, щоб не дозволити крові згортатися, поки вона перепливала через оксигенератор і апарат штучного кровообігу, а тоді вставив трубки, що називаються канюлями, через ці три нові кисетові шви. Для того, щоб приєднати Ені до апарату штучного дихання і кровообігу, я зашив їх, і після того серце Ені спинилося. Я кивнув до перфузіолога. Ваша черга. Вона кивнула, відкрила трубки і відразу ж плазма наповнила знекровлений тулуб Ені. За секунди її артерії та вени заструменіли. Кисень досягнув найдальших закутків тіла і принаймні поки що Ені заставалася живою. Однак я певний час не знав, скільки часу вона була мертва, якщо вона прокинеться, якої шкоди було завдано мозку. Я відгорнув мокре від поту волосся з її обличчя, відступив назад і зненацька усвідомив власну легковажність. Про шкоду я хвилюватимуся в майбутньому. А тепер мені треба знайти серце. Сел наказав команді медсестер і лікарів стерилізувати все від грудей Ені і далі. Я стежив за машинами, які відстежували життя Ені і зрозумів, що вона навіть у сні у той момент більше жива, ніж будь-коли за багато минулих років. Поки я думав, як врятувати себе й Ені зі скрути, до якої я довів нас обох, медсестра поплескала мене по плечі. Докторе, прошепотіла вона, так. Вона показала на телефон на стіні відразу за дверима. Перша лінія. Я глянув на села. Думаю, ви зможете контролювати ситуацію, поки я повернуся. Він кивнув і далі взявся інструктувати лікарів та сестер, які дивилися на мене так, наче я зійшов з глузду. Я вийшов у залу, помив руки і взяв слуховку. «Говоріть!» «Як дівчинка!» То був Роєр. «Жива!» «Скільки часу, на твою думку, ми маємо?» Я подумав. «Ми маємо трохи часу. Я приєднав її до помпи кілька хвилин тому. Я уявив, як Роєр дивиться на годинника, запам'ятовуючи час». Добре, нехай так і буде. Я вирушаю до Нешвіля. Можливо, матиму серце. Слова «матиму серце» прокотилися крізь мене, як плазма, що пульсувала тілом Ені. Подумки, я бачив, як вона стоїть навшпиньки. Жовта стрічка тріпоче на вітрі і кричить. «Лимонад!» Так, щоб почув цілий світ. «Що ти знаєш?» «Небагато». Але я подзвоню тобі, коли ми сядемо на землю і подивимось. Скажімо, приблизно за 27 хвилин. Я озирнувся на майже безконтрольний хаотичний рух лікарів та сестер навколо себе. Я не піду звідси нікуди, поки ти не прилетиш сюди з серцем, або... Я змовк, уперше замислившись про можливості, поки не прилетиш. Роєр хвилину помовчав. «Двадцять шість хвилин. Будь на зв'язку. І чекай на нашу команду. Вона прибуде вже невдовзі. Вони про все подбають. Тобі треба лише завести їх до Ені. Гаразд. Я поклав слухавку і глянув на техніку, який щось завзято записував у лікарняну картку. «Маєте багато роботи?» «Ні, сер, не дуже». «Добре». Я хочу, щоб ви сиділи тут і дивилися, щоб ніхто, навіть сам президент, не підступили до цього телефону. Зрозуміло? Він підвівся, став перед телефоном і сказав. Так, сер. Саме тоді я почув жіночий крик у приймальні швидкої допомоги. Я почув суточку, хтось гупнув до стіни, побачив Сінді, що вбігла через подвійні двері і летіла через залу до мене. Вона прямувала в операційну, коли я заступив їй дорогу. Ми зіткнулися, і обоє впали на підлогу, сильно вдарившись. Вона тицюнула пальцем у моє лице. «Різе, скажіть мені негайно! Скажіть негайно!» Я підтягнув її до себе, взяв її руки в свою, а другою пригорнув. Вона жива. Сінді штовхнула мене в груди, а тоді смикнула за сорочку на себе. Я зрозумів, що вона ще не усвідомила сказаного, а тому показав на операційну і повторив. «Вона жива!» «Як?» Я похитав головою. «Не тепер!» Я кивнув на телефон. Щойно позвонив Роєр. «Він має серце! Він вирушив у дорогу і передзвонить сюди!» Я пошукав очима свого годинника, якого не було на зап'ястку. Приблизно за 20 хвилин. Сінді сховала обличчя в долонях, заспокоїлася. І я побачив свою омегу, що бовталася в неї на зап'ястці. Я обережно зняв годинник і застебнув на своїй руці. Вона глянула на мене. Що вам потрібно? Я замислився на мить про себе, спробував усміхнутися. Лимонаду. Сінді опустила голову і кивнула. Мені також. Ми сиділи на підлозі, і я підтримував її за плечі, поки медичний персонал бігав навколо нас. Скоро вона перевела дух, я сказав. «Мені потрібна крапельниця, щоб відновити рідину, яку я втратив. А тоді треба чимось перекусити. На нас чекають довгі години, і мені треба трохи більше енергії, ніж тепер». Сінді витерла очі і попрямувала до кафетерії. Я знайшов Чарлі і терміта, і відвів їх до приймальні, де лікарка з гелікоптера поставила дві крапельниці. Спершу Чарлі, а тоді мені. Я з'їв шоколадний батончик Клів, поки вона оглянула нас обох. Вона вмилася і обстежила рани Чарлі, що були глибокі і досі кривавили, а тоді глянула на мене. Вам краще подивитися на це. Оглянувши обличчя і голову Чарлі, я зрозумів, що він зазнав досить сильного удару. Лікарка повернулася з хірургічною монониткою номер 3 і Я поклав загалом 27 швів у двох місцях на його хребті та черепі. Він одужає. Однак більше докучатиме певний час, вже не кажучи про вивихнути ліве плече. Після того, як Чарлі було залатано, а рівень рідини в нашому тілі зріс, повернулася Сінді з макаронами, политими червоним соусом і обкладеними чотирма шматками м'яса. Я їв повільно, стежачи за телефоном і просячи Бога, щоб Ройер задзвонив. І за кілька хвилин він задзвонив. Мій телефонний охоронець виструмив голову з дверей і показав на телефону кутку. Друга лінія. Я взяв слухавку, і Роєр заговорив перш ніж я встиг промовити слово. Починаємо. Я виріжу хвилин за десять, повернуся до літака за двадцять, і менш ніж за дев'яносто сяду у вас. Нехай Гвинтокрил чекає. Добре. Думаєш, вона зможе протриматися перш ніж я привезу пепсі? Я глянув через залу на операційну, де сел, очевидно, зашивав розріз, який я зробив у грудній клітині Енні. Минуло кілька секунд. «Ройери?» «Так», – сказав Ройер майже пошубки. Я відвернувся від Сінді, щоб її важче було почути. Або тепер, або ніколи. Він глибоко дихнув. Нехай чекає гелікоптер, готовий до злету. Я поклав слухавку, побачив, як перші члени команди Роєра біжать через двері до операційної і відчув, як золота сандалія Енні пропікає мені груди. Я довго мився під гарячим душем, перевдягнувся в чистий хірургічний костюм і з'їв ще трохи спагеті. Подумки я повторив операцію. Кожен шов. Усі можливі проблеми. Зокрема, трансплантація органу пацієнту в лікарню, не призначеному для таких операцій. Наші шанси не були надто великі. По суті, зовсім незначні. Тим часом в операційній команда Ройера перетворила окружний шпиталь в ідеальний операційний театр. Спокій і зосередженість замінили хаос. Досвідчені професіонали тепер стежили за показниками Ені. Сел сидів у залі, тримаючи незапалену люльку і усміхаючись так, наче він відповідав за таку трансформацію. Кімната сяяла і блищала, цілковито стерильна і важка для опису, жодної картини, столи з нержавіючої сталі, все зелено-голубе. Ціла низка дивних на вигляд інструментів розкладена в певному порядку на своєрідній стерильній скатертині. Одна велика стіна була покрита показчиками та апаратами. Усі апарати відображали різноманітні, але однаково важливі показники анестезії, об'ємної інфузійної помпи, вентилятора та постачання гелію, кисню та закису азоту, які містилися в резервуарах за межами кімнати. Коли анестезіолог глибоко приспав Ені за допомогою внутрішньовенних ліків, і поки я приєднував Ейні до помпи, черговий хірург вставив катетер у її лівий зап'ясток – невелику трубку, яка дозволяла нам стежити за кров'яним тиском у кожну мить. Закінчивши це, він вставив ще один катетер у вену на грудях, щоби подавати їй ліки і вимірювати внутрішній судинний об'єм. Операційна сестра ввела невеликий трубковий катетер у її сечовий міхур, щоб ми могли стежити за процесом виділення сечі. Зазвичай ми виголювали волосся на тілі пацієнта, але в Ені його не було, а тому ми просто вмили її милом та водою. У колишньому житті я просто би сидів і дивився, шануючи межу між медсестрами та лікарями. Але вперше з часу інтернатури я підійшов до головного лікаря-ординатора і показав, що шаную понад усе свій зв'язок з пацієнтом. Я сказав, «Не заперечуєте?» Трішки здивований, він похитав головою і відступив у бік, дозволивши мені дати тон і ритм. Коли ми мили її повідон йодом, я помітив, як потоншили її руки, як виснажилися і схудли стегна. Шкіра Ені, як і Еми, в останні дні над озером стала майже півпрозорою. Люди зазвичай питали мене, чому, зважаючи на такі страхіття, біль і труднощі, хірурги-трансплантологи сповнені такої надії, такого оптимізму. Щоразу, коли мене питали про це, я згадував погляд в очах Еми і запитував, як ми можемо втратити її. Ми накрили груди Ені хірургічним відповідником харчової плівки – і тоді обережно вкрили її двома стерильними простиратлами, залишивши невелику смугу оголених грудей і верху живота. У медичній школі ми зазвичай називали це хірургічним полем, на якому буде зосереджено всі наші зусилля. Зазвичай воно допомагало нам відміжуватися від особи, що лежала перед нами. Можливо, саме тому я підійшов і вмив Ені. Мені не потрібна була ця дистанція. Я став біля ніг. Помацав холодні пальці Ені і звернувся до медсестри. «Думаю, ви зможете знайти шкарпетки?» Вона усміхнулася і зникла. Після попередньої операції на відкритому серці у грудях Ені назбиралося багато щільної рубцевої тканини або спайок між тильним боком її грудної кістки і серця. «Я знав, коли прибуде роєр, тому що далі обережно відокремити рубці, дбаючи про те, щоби не травмувати чи не розірвати порожнину ще більше. Здебільшого серця, яке я видаляв, були вдвоє чи троє більшими від нормальних. Не дуже на дилатаційну кардіоміопатію. Це означало, що то були великі, бресклі, розпухлі мішки, що не билися надто добре. І серце Ені не було іншим. Я сподівався, що серце, яке знайшов Ройер, уміститься у вільне місце, яке ми мали, тому що не хотів обтинати його. А серце вирадливе, воно не дозволить надто обтяти себе. Також я сподівався, що він поспішатиме, поза як тисячі і тисячі його клітин вмирали щохвилини поза межами тіла. Кожна секунда нерухомості віддаляла його від спроможності битися знову. З цієї миті, коли Ені приєднали до апарату штучного кровообігу, Кров оминала її серце і потрапляла до пристрою, що виглядав як гібрид музичного органу і творіння лабораторії Франкенштайна. Збоку від апарату штучного кровообігу стояв ряд скляних каністр, які дехто порівнював з високотехнологічними моделями морозниць. Коли кров Ені потрапляла в каністри, машина насичувала її киснем і помпувала збагачену кров назовні у висхідну аорту Ені. З другого боку апарату штучного кровообігу перфозіолог уважно стежив за низкою відкаліброваних показчиків. Усього за кілька футів анестезіолог відстежував комплекс показників, перевіряючи тиск, і скільки кисню вона вдихала, та скільки вуглекислоти видихала. Коли вона прокинеться, я не хочу почути від нього двох фраз. Тиск знижується, і циркуляція спинилася. «Для того, щоб цього не почути, мені потрібно, аби він був на Водночас я не хочу, щоб він сердився на мене. Це не допоможе Енні». Я спіймав його у залі і відвів у бік. «Можна попросити вас про послугу?» Сподіваючись твердого наказу, він явно спантиличився. Глянувши на мене через окуляри, він знизив плечима і сказав. «Звісно». Під час останньої операції вона прокинулася. Він ковтнув слину. Похитав невдоволено головою і тоді кивнув. Будь-які пояснення були зайві. Не хвилюйтеся. Для цієї дівчинки я маю трішки солодких снів. Перечуваючи довгий день і той факт, що зазвичай лікарі передають пацієнтів десь Франції, я спитав його. Коли за графіком ви маєте йти? Він похитав головою. Другий лікар прибув годину тому. Я передаю під його опіку ще сімох. Він глянув на Ені, але не її. Я зостануся, доки буду вам потрібен. Я поклав руку на його плече. Дякую. І пішов залою повз однобічне вікно, через яке медичні працівники мали змогу оглядати приймальню. Чарлі, закривавлений, але неушкоджений, сидів, прислухаючись і принюхаючись до світу навколо, поки Сінді стояла біля вікна неподалік, дивлячись у далечінь кудись за п'ять тисяч миль від шпиталю і кусала нігті до крови. Термік прихилився до автомата з напоями, нібито розглядаючи вибір, але насправді не дивився, несвідомо обертаючи свою запальничку раз у раз в руці. І в дальньому кутку сам однісінький, заплющивши очі, стікаючи потом, ворушучи губами, поклавши лікті на стареньку Біблію, схилився на коліна Девіс. Я зачинив двері від починкової кімнати для лікарів. І виглянув через вікно, що виходило на пасовисько, де з десяток молочних корів змагалися за нагоду стати посередині зарічка. Їхні вимена виглядали, як тугі м'ячі, а щелепи працювали в одному ритмі. Моросив дрібний лагідний дощ. Я прихилився до вікна, заплющив очі і згадував Ему. Як вона просила мене подрімати. Втомлений погляд її очей під усмішку подаровану мені, коли я ніс її до ліжка. І ще я думав про сон, який не міг збороти. Я глянув на свої руки і погладив пальцем би по згаслих слідах її паніки. Зрештою, я подумав про Білі, який вона мусила спізнати і пережити впродовж тих півгодини, поки я не прокидався. Ціле своє життя я майже мав фотографічну пам'ять, але поки я не дихала через машину буквально за моїм плечем, поки Сінді скручена у вузол стояла за рогом у приймальні, поки поспішав до нас усіх Ройер, я, виглядаючи з вікна, не міг хоч заріж приградати жодної фрази, яку написав Шекспір, чи Чтенісон, Мілтон або Колдридж. Мої супутники пішли, позбавивши мене розради. Я узяв у руку сандалію Енні на своїй шиї. Під нею висів медальйон Еми. Носячи на шиї дарунки на спомин, я втратив власну пам'ять. Я почувався так, наче хтось підійшов до дошки моєї пам'яті і витер її до чистоти. Я потер сандалію, намацав затерті літери, заплющив очі і спробував знайти ще раз. Але зміг лише побачити лице Еме перед тим, як лікар поклав руку на її обличчя і заплющив її очі. Система внутрішнього зв'язку затріщала наді мною. Доктор Джонатан Мітчелл, перша лінія. Доктор Джонатан Мітчелл, перша лінія. Ройер. Я простягнув руку до телефону останній Удалені було чути звук гелікоптера. «Джоні?» «Дванадцять хвилин. Ми чекаємо.» Я поклав слухавку і спинився. Я знав, що коли ціле моє життя вело до однієї миті, то вона скоро настане. Я сказав головному ординаторів, що Рогер прибуде за дванадцять хвилин і пішов до кімнати, де чекали інші. Сінді побачила моє лице, одутле, втомлене від пережитого болю лице і встала, наче замерзла, не відводячи погляду від мене. Чарлі почув, як вона устає, і зробив те саме. «Вже недовго», – сказав я тихо. «Я буду інформувати вас якомога більше». Сінді спробувала сказати щось, але я похитав головою і поклав руку на плече Чарлі. «Будь за компанією, гаразд?» Чарлі взяв Сінді під руку і кивнув. Я пішов назад через залу і подвійні двері і натиснув гудзика на умивальником. За дев'ять хвилин я зайшов до операційної, високо тримаючи руки, і сестра тримала мені рукавички, поки я туго натягував їх. Опісля вона допомогла мені вдягтися у стерильний халат. Зав'язала маску на потилиці і вімкнула лампу на голові. Я заглянув під простирадло, щоб переконатися, що очі Ені заплющені. За простирадлом сидів анестезіолог, стежачи за шістьма апаратами і записуючи цифри записнику. Гелікоптер приземлився на дворі і пролунав сигнал тривоги, який супроводило мигання червоних лампочок вздовж коридорів. Ройер зайшов у двері, несучи червоно-білий холодильник, спокійний та засереджений як чоловік, що розносить піцу. Вибачте, що змусив чекати. Вуличний рух на периметрі було нелегко здолати. Він знизив плечима, І ми втратили напрям. Він підійшов до умивальника і натиснув гудзика на таймері. Через вісім хвилин таймер зазвучав. Роєр виполоскався. Увіпхав руки в рукавиці на сім з половиною дюймів, одягнув зелений старильний халат і попросив медсестру поправити маску і кут його лампи. Він глянув на мене. «Ваш хід, доктори». Навколо нас зібралася команда. Ординатор на поготові ліворуч, перфузіолог за ройром і операційна медсестра за столом поряд з ним. А ще кілька чекали в кінці ліжка, анестезіолог біля голови Енні. Усі очі дивилися на мене. Я ніколи не прагнув уваги, яку привертають до себе хірурги-трансплантологи. Не тому, що я обрав цю роботу, але, як і форвард, ви матимете її незалежно від вашого бажання. Якщо ви спіткнетеся, всі про це знатимуть, а якщо заб'єте гол, усі знатимуть це також. Я простягнув руку і прошепотів. Скальпель, будь ласка. За кілька хвилин я вже опускав руку під серце Ені. Я зробив шість точних надрізів, дбаючи про те, щоби не зачепити трубок, що йшли до неї, а тоді потягнув і вийняв серце. Роєр простягнув металеву миску, глянув на мене над своєї маски і прошепотів. У ньому багато любові. І перш ніж я кинув його у миску, він помітив кисетовий шов, який я наклав посеред руїн на підлозі того, що раніше було майстерний. Він пробіг пальцями по лініях і глянув на мене. «Саме так ти довіз її сюди?» Я кивнув. «І вона добралася до цього столу, поки ще билося?» Я кивнув ще раз. Він обернувся до сестри поряд. Подбайте, щоб воно залишилося в нас. Він глянув на мене. Багато людей в нашій професії сумнівалися, що це можливо здійснити. А це переконає кількох. Серцеві патологи роками будуть досліджувати цей шов, і хто зна, може воно порятує кілька життів. Навіть мертві. Колишнє серце Ені почне нову подорож, яка, скінчившись, відчинить двері для інших Ені. Я обережно поклав його у миску, поки Роєр простягнув руки, занурив їх у лід і витягнув сіро-рожеве донорське серце, обережно передавши його мені. Намацуючи будь-які ознаки хвороби, я провів пальцями уздовж артерій. Я обмацав м'язи, клапани і розміри серця стосовно один одного. Воно було більше від звичайного, але його характер підказував мені, що через вправи, а не хворобу. Хтось тренував це серце, а тому воно цілком згодиться. По суті, воно майже ідеальне. Заговорив Роєр. Твої пальці не скажуть тобі, що то була старшокласниця. Бігунка – легка атлетка. Батьки кажуть, що вона була добра. Він відсмоктував зайву кров з грудної клітки Ені і клав перший шов, поки я випускав нове серце у груди Ені. Серця слизькі, а тому не варто тримати їх надто міцно, але й надто вільно. Ви наче тримаєте цуценя. Треба тримати досить міцно, однак і певна межа. Я тримав символ життя у руках і дивувався майже так само, коли вперше потрапив у клас анатомії. Це воно. Джерело. Ройер поклав свою руку на мою, і його очі усміхнулися над маскою. Пам'ятаєш? Правим боком догори. Трансплантація серця – це досить банальна операція, яка складається з чотирьох анастомозів, похідний від грецького слова, що означає «приєднувати ротом до рота». Спершу ми приєднали ліву передсердну камеру донорського серця до того, що зосталося від лівого передсердя Ені, створивши цілковиту нову камеру. Далі пришили дві прави передсердні камери. Тоді ми взяли аорту Донора і приєднали її до аорти Ені. На сам кінець ми приєднали легеневі артерії. Я зшивав, а рой розташовував серце і натягував шовний матеріал, щоб забезпечити добре накладання тканини. Попри те, що він нахвалявся моїми хірургічними здібностями, трансплантація – це великою мірою колективна робота. Ройер вилів відерку льодяного соляного розчину на серце, поки я шив, для того, щоб воно зоставалося якомога холоднішим під гарячими лампами операційної. Він глянув на годинника на стіні. «Ми в чудовій формі. Повна часу. Зараз 10.07. І шимічного?» – запитав я. «Зосталася ще майже година». Шивання в серці тривало приблизно годину мінус кілька хвилин. Увесь цей час циркулювальна сестра відходила, щоб принести додаткові продукти крови або взяти в зірец газу крови для лабораторії. Коли вона поверталася з руками повними прозорих пакетів з плазмою, її зустрічав анестезіолог, що перевіряв етикетку на кожному. Коли нам була потрібна кров, анестезіолог прикріплював пакет до однієї з трубок, що вело до тіла Ені, і підвішував його високу в повітрі на підпорі поки Енні була приєднана до апарату штучного кровообігу, подібна до акордеону помпа на вентиляторі застанеться нерухомою і спущеною, тому що апарат штучного дихання виконував функцію дихання замість неї. Рогір перевірив з'єднання і сказав, не дивлячись на мене, «Чув, ти давав сьогодні кров?» То було навідне твердження, як і не підводячи голови. Нитки, які використовують під час трансплантації – Великі глибоко врізаються в тканину, зважаючи на повну товщину стінки серця і жиру, що його оточує. На відміну від майже мініатюрних швів, що потрібні для звичайної операції шунтування, іде лупа часто стає в пригоді, ці видаються гігантськими. Ройл влив ще одне відерце холодного сольового розчину, а я поклав ще кілька великих швів, щоб запобігти подальшій кровотечі. Він натягнув нитки, дбаючи про те, щоб шви були досить тугі і могли витримати зміни тиску в живому серці, яке битиметься понад 100 тисяч разів на день, упродовж наступних 4 чи 5 десятиліть. Зостаючись учителем, він обернувся до ординатора зліва від мене. Глибокі шви на взір гарантують безпечний анастомоз і дозволяють нам досягти гемостазу. Ординатор кивнув. Я закінчив ліве передсердя, а тоді зробив надріз у правому. Я нагадав собі, що важливо зробити надріз далі від синусодного вузла – ділянки серця, що виробляє всю його електричну активність. Якщо кожне серце має власне биття, а воно має, то саме синусний вузол є барабаном. Я закінчив анестому з, з правого передсердя, залишивши лише останні з'єднання двох аорт і легеневих артерій. Це означало, що відімкнути апарат штучного кровообігу ми зможемо за годину. Я звернувся до сестри. «Чи не могли б ви сказати Сінді, що все мене добре?» Я перевірив показники на апаратах навколо. З Ені все гаразд. Я повернувся вже невдовзі. Вона кивнула і зникла. Я обітнув аорту донорського серця. Нового серця Ені. Якщо Бог дав мені дар, то він частково відбувався тут». У цих надрізах. Було життєво важливо і тепер, і в наступні роки, щоб суміщення було ідеальним. Підручники цього не навчать. То було щось схоже на скульптуру. Лікар або міг, або не міг приєднати одне і друге. Коли я приклав артерії до артерій Енні, Ройер усміхнувся і похитав головою. Я зшив дві аорти. Обернувся до перфузіолога. Розігріймо її. Я зробив це не для того, щоб пробудити серце, а щоб перевірити мої шви і визначити, чи я залишив пробої. Пробний пробіг. Під час операції ми охолодили кров в апараті штучного дихання приблизно на 20 градусів, щоби сповільнити метаболізм Ені. Це зменшить кисневі потреби тіла і збереже життєздатність клітин серцевого м'яза. Скоро я шив аорти. Ми розігріли насичену киснем кров, і коли вона поплила через машину – Коронарні артерії, що живили серце, воно поступово розігрілося. І після того його колір змінився – з мертвого сірого на живий червоний. Я лагідно огорнув пальцями його випуклі обриси, відчував, як напинаються камери і життя наповнює порожнечу. Я наклав останні шви на легеневу артерію, і багата, тепла кров почала текти у нове серце, живлячи мільйони його клітин, що голодували 3 години 40 хвилин. Я легенько смикнув серце і помітив один анастомоз, що не тримався так, як, на мою думку, мав триматися. Я обернувся до перфузіолога і сказав, «Затримайте її і дайте мені ще п'ять хвилин». Я поправив шви, ще раз обернувся до перфузіолога і кивнув. Знову серце наповнилося і почало дрижати, як нагрітий чайник перед самим кипінням. Я затамував дух. Я простягнув назад руку до подушечок дефібрилятора, який часто використовують, щоб пересаджене серце почалося битися знову або відновило синусний, регулярний ритм. Я рукою помасував серце один раз, нагадуючи йому, що колись воно билося ритмічно. Серця забувають, але до певного моменту їм можна нагадати. Воно забилося раз, здригнувшись, важко, сильно. Вигнулося, спорожнившись, і наповнилося знову. Пискуча рівна лінія наді мною писнула раз. Навколо столу ми чекали на другий писк, і третій, і... Його не було. Лице Ройра тривожно зморщилося. Я протягнув руку до подушечок і спокійно сказав. Заряд сто. Сестра зачекала, поки ліхтарик не загорівся зеленим і кивнула мені. Я приклав подушечки вздов серця Ені і сказав «Готовий!» Серце смикнулося, майже струшуючи з себе рідину, що плевла через нього і завмерло. Я сказав ще раз «Заряд до двісті!» Ройерове обличчя роздивлялося моє, поки я роздивлявся серце Ені. Воно підстрибнуло знову, а тоді упало нерухоме, обм'якле, не чули. Я спинився, пригадуючи ще раз увесь процес. Усе було ідеально. «Чому воно не починає битися?» Я похитав головою при шепотів, знаючи, що вже востаннє. Заряд до триста. Світло загорілося зеленим, і після удару серце Ені сколихнулося і стислося, несамовито натягнувши шви, що тримали його. Я забрав подушечки і чекав, але серце Ені навіть не смикнулося. Я простягнув до нього руку, огорнув його і почав масувати, помпуючи замість неї, намагаючись передати життя від моєї руки до її серця. Я відчував, як воно наповнюється й порожніє після кожного стискання, і щоразу воно опускалося кволе й нерухоме у мою зболілу долоню. Я тиснув кілька хвилин, поки корчі не схопили руку. За десять хвилин воно затверділо. Роєр поклав долоню на мою руку і похитав головою. Сестри навколо нас почали плакати. Головний ординатор обернувся від столу. Перфузіолог закрив обличчя руками. Роєр подивився на годинника і промовив за хриплим голосом. Час смерти 11 – 11.11. Ночі. Сльози приходили повільно. Спершу струмок, а тоді талула. Уперше, відколи померла Ема, я випив на бестрину. Роки здавленого болю, невисловлених мук і заглушеної туги полонили мене і понесли на греблю. Коли я потрапив туди, вода перетекла, розтрощила бетонні і затопила долину внизу. Я упав назад, розсипаючи інструменти по кімнаті, відскочив від стерильного нержавілого сталевого столу, вдарився у підлогу, підігнув коліна під груди і відчув задуху. Розплющивши очі розуму, напружився, щосили, сили, але не зміг дістати поверхні. З-під мене виринуло старе місто Бертон. Ухопило за кісточки і поволокло вниз до й останків. Борючись, що сили борсуючись на поверхні, я покликав на допомогу. Чарлі крикнув до лікарів. «Заряд триста!» і закричав до Еми. «Прокинься! Тримайся! І не йди!» Попісля я подумав про жовту сокенку. Жовту стрічку, що тріпотіла на вітрі, і малу дівчинку, яка кричала щодуху «Лимонад!» І як щось прокинулося в ту мить, коли я побачив її. Моє тіло затряслося, я гірко заплакав поза межами болю. І з кожним своїм риданням я спокутував провину своєї душі, журбу, що не знає кінця, і сором, яким я був. І саме тоді я усвідомив, що за деякі гріхи платитиму до віку. І внизу, у зеленому, тінистому, холоді, поблизу дна я побачив Ему. Вона пливла до мене, і на її грудях не було шрамів. Вона торкнулася мого підборіддя, поцілувала в щоку і потягла до Ені, що нерухома, холодна і мертва лежала на столі. І скоро з'явившись, вона зникла. Ені лежала нерухомо. У холодних грудях була відкрита рана, де лежало неживе серце. На столі поряд зі мною стояв глечик з водою. З кількох Тріщин, отворів і шпарин на стіл стікала вода, що лилася біля мене на підлогу. Я спробував піднести його однією рукою, але він був надто важкий. Я нахилився, підніс його зі столу, вилив на Енні. І коли я лив, кров змивалася, і що більше і довше я лив, то чистішою вона ставала. Але важчим видавався глечик, і що секунди серце Енні наповнювалося кров'ю. Груди почали закриватися самі, без шрамів. Глечик притиснув мене, зробивши надто важким. Я поскузнувся, втримався на ногах і далі лив воду на Ені. Відчуваючи, як він випадає з рук, я кричав під його вагою, вагою всього. Неспроможний тримати довше, я підніс його вгору і вилив воду на нас обох. Стоячи під водоспадом, я умився і на одну коротку мить очистився. Тоді мої пальці не втрималися, і глечик з гуркотом упав додолу, розбившись на кам'яній підлозі під нами. Звук вразив мене. Я розплющив очі, зірвав маску, і вагке повітря наповнило мої легені. Я жадібно ковтнув повітря, кашлянув і побачив, що кімната втоплена у світлі. Звіддаля долина шепіт Еми. Луна долинала спорожнечі, що була нами, і заговорила, і саме звідти верталися слова. Я стояв над Ені, і мої сльози капали на її холодне, сіре серце, і зашепотів. Було єдине, чого я ще не робив. Якщо життя там, де тече кров, то смерть там де ні. Минуло шість тижнів. Літній рій, шукачів затишку, давно вже повернувся додому, а інженери відкрили греблю, опустивши рівень води в озелі на кілька дюймів. Тихий осад, що зійнявся після них, розплився по воді і приніс зі собою холодну обіцянку довгої зими. Поки тривала потреба води зростала від Бертона до Атланти, рівень води опуститься ще більше до наступної весни, коли дощі поповнять її. Після того, як мій дім було зруйновано і життя, до якого я звик, змінилося назавжди. Я повернувся, постояв між руїнами і покоперсався руками у смітті. Зосталося небагато, тим паче чогось цінного. Я знайшов декілька картин і трохи кухонного начиння, але мало всього решта. Як я розумію, шторм підніс усе, що колись належало мені, порозсипав його по навколишніх землях чи кинув озеро на півночі від нас. Вигляд зіпсованої речі, яка раніше була дорога мені, викликав в мене заціпленіння. Сподіваючись знайти будь-яку річ, що належала мені, я кружляв далеко від дому і цілих три дні обшукував ліс. Більшість дерев були зламані надвоє на висоті приблизно 10 футів, і всі вершки позбивалися на землі, утрудняючи шлях. За кілька сотень ярдів відомо я знайшов ванну Еми, що лежала на боці з трьома відламаними ніжками з чотирьох. Я погладив пальцями по краю, пригадав, як Ема прихиляла голову до обідка і усміхалася до мене, поки пара йшла з її обличчя. Я залишу її. Минув ще день, і я спинив пошук. Транспортного ящика я так і не знайшов. Коли минув тиждень, я оглянув озеро. Тепер чисте від сміття і прислухався. Можливо, воно розповість мені щось. Я дивився вниз у воду, побачив власне відображення і вирішив, що це справді так. Я об'їхав навколо озера до свого складу. Стягнув парусину, чхнув від хмари пилу і навантажив причеп. До кінця дня я встиг зробити кілька рейсів і знову зробив на руках похирі. Терміт запропонував мені допомогу, а тому щодня, закінчивши роботу на пристані, він мчав через озеро, витягав на берег гідроцикли і брався до роботи. З'явившись першого дня, він дав мені кілька журналів. Він похитав головою і відвів очі. «Вони мені більше не потрібні». Надивився. Досить. Здебільшого він працював до опівночі. Він не знав втоми. І Чарлі навчив його, як і мене. Майструвати з дерева так щоби, завершивши, отримати щось більше від суми всіх частин. Поки Чарлі і Терміт працювали, щоб відбудувати майстерню і зробити каркас нової стоянки для човнів, я взявся за прибирання. Мені знадобилася більша частина місяця. Урешті я найняв бульдозер і згріб усі залишки у велику купу. Я отримав дозвіл на спалення, повідомив пожежний відділ, який на всяк випадок прислав машину. І тоді Терміт запалив купу, класнувши запальничкою зіпо. Вогонь палав три дні. З мого минулого ж зосталася сорочка на спині і річ, що висіла на шиї. Ми так і не знайшли гакера. Побачили лише дві і частину рульової колони на дні озера під колишнім причалом. Але корпус, водоріс і все решта зникли у вихорі. Те саме сталося з більшістю наших інструментів. Ми знайшли електричні дроти, кілька викруток і все, що зберігалося в червоному ящику – але загалом приладдя вартістю 15 тисяч доларів звіяло вітром. На диво, двомісне судно, в якому вона, а згодом і ми з Черлі, провели чимало годин, застрягло серед гілля кизилу на пагорбі. Терміт допоміг мені стягнути його. Я залатав діру в його корпусі, відшліфував, поклав кілька шарів водонепроникного лаку і поставив сушитися. Дім Чарлі витримав досить добре. Він був вбудований у край гори, і торнадо відскочило від нього і полетіло просто на мій. Чарлі травмувався, коли вибіг з дверей, щоб крикнути нам, однак його кинуло назад вітру. З того дня, коли померло серце Енні, я ночував у спальному мішку в печері на тильному боці майстерні. Здебільшого, коли я запалював ліхтарика і освітлював свій невеличкий світ, з нічного моруку вибігала Джорджія, перевіряла мого носа, а тоді втікала знову на бік Чарлі. Я чув, що субмарини глибоко в океані посилають звукові маяки, щоби знайти одна одну, і між Чарлі та мною Джорджія виконує функцію зв'язкової. Кисетовий шов, який я поклав на серце Енні, створив ажіотаж у медичному світі. Телефон роєра аж тріщав, але я попросив не давати мого номера. Він сказав, «Настав час сісти на коня, що скинув тебе». То була п'ятниця. Я виліз із спального мішка і вийшов зі своєї нори. Ранкове сонце розірвало небосхил і полило повітря помаранчевим соком. Стоячи на дамбі, дивлячись, як лящі і карасі шмигають біля мене, я стежив, як моя тінь витягується у воді попереду. Я стрибнув у холодне озеро. Умився і стояв, у чому мати народила, витираючись насухо колесо, зійшов униз ходами і витрусив люльку. Я вдягнувся і зустрів його на дамбі. Він не дивився на мене. Але розглядав озеро, методично набиваючи люльку. Він запалив її і задумливо обхикнув. Видихнувши, він заговорив. Тепер, коли твоя таємниця виявилася, я маю дещо сказати. Я підняв брови і чекав. Я був єдиним лікарем тут, ну, дуже довго. Мабуть, надто довго. Він подивився на мене. І час передати естафетну паличку, але... Він кивнув поважно і показав кінцем люльки на мене. Я хочу передати їй тому, хто з нею побіжить. Тому, хто розуміє нову медицину і хто може запропонувати їй цим людям. Він окреслив периметр озера запаленою люлькою. Я говорю про фахових працівників, що бувають лише в Атланті, Нешвілі і Нью-Йорку. Він змовк. Я заплачу тобі те саме, що заробляю. 60 тисяч. Роїр каже, що то приблизно десята частина того, що ти заробляв в Атланті. Але це непросто я ніколи не заробляв більше шістдесяти, і крім того, люди неподалік не мають стільки грошей, і наскільки я знаю, ти в медицині не заради грошей. Він обернувся і почав іти вгору сходами, знову роздивляючись озеро. Тут люди потребують доброго лікаря, а ти, хлопче, лікар, один з найкращих, яких я знаю. Я чекатиму звістки від тебе. Пропозиція чинна, поки ти не згодишся. Він витягнув хустинку із задньої кишені і витер очі. Я бачив, що ти зробив з Енні. Я стояв у куті кімнати. Він похитав головою. Не дозволь сумніву здолати тебе. Він штурхнув мене в груди. Сумнів майже поборов мене, але гаразд. Якщо ти хочеш стати лікарем, тобто бути лікарем, тобі доведеться впоратися з ним тепер. Тому що легше не буде. Він помовчав досить довго, щоб перевести дух. Але така медицина, вона не заради тебе, а заради них. Він довго дивився на озеро і тоді оглянув порожній будинок моїх сусідів і хатинку Чарлі на тому березі. І заради них, прошепотів він, вона вартує того. Сел пішов в геть, заліз у свій кадилак і від'їхав. Я опустив ноги з дамби і подивився на той бік затоки, де сиділа гріючись на сонечку Джорджія біля самих дверей Чарлі. Вона розляглася на килимку і усім своїм виглядом говорила – не турбувати. Джорджія ставала в пригоді для Чарлі, але не завжди так, як я передбачав. До його нового розкладу сну було важко звикнути, і тренування перед Бертонським раллі наступного тижня стало ще важче. У деякі дні нам щастило, і ми добиралися до озера ще до полудня. Час від часу я ходив сам, хоча я не певен, що був коли-небудь по-справжньому самотнім на озері. Приблизно о десятій Сінді причим чекувала до озера і звісила ноги поруч зі мною. Вона оселилася в будинку за кілька сотень ярдів далі дорогою. Мій сусід брокер з Нью-Йорка віддав мені його в оренду на наступні кілька місяців. Принаймні доти, поки ми знайдемо того, хто дасть Сінді позуку на придбання чогось іншого. Цей процес пішов швидше, відколи я подзвонив у банк і сказав, що підпишуся під гарантіями. Після операції вона приходила сюди щоденно приблизно оцій поріж, щоби навідатися до мене. У певному сенсі вона міряла мій пульс, перевіряючи, чи він ще досі в мене є. Вона рідко говорила багато, але я також відмовчувався. Вона сиділа кілька хвилин, усутувала сонце, глибоко дихала і зникала. У нас було спільне те що об'єднує чи може об'єднати двох людей. Я часто помічав її тут, і ввечері вона самотньо ходила по дамбі. Думаю, тиша розраджувала її. Ми обоє потребували її. Через кілька хвилин вона обернулася до мене і сказала, «Ваша черга чи моя?» «Моя», – відповів я, знаючи дуже добре, що вона знала, чия черга. Вона кивнула, приховала усмішку і відхилила голову назад, заплющивши очі за сонячними окулярами, одягнутими на маківку. Я попрямував кам'яною стежкою і вийшов на дорогу жорстве, що вела звідси, де стояв раніше мій дім, і одного дня стоятиме знову. На порозі сусіда я скинув червики і тихо прокрався до дверей головної спальні на першому поверсі. Вікна в цілому будинку були відчинені, і тихий вітерець приніс у дім свіже повітря. «Там!» Лежачи в ліжку із заплющеними очима і, порум'янівши від тепла безлічі ковдр, лежала Енні. Я став на коліна поряд з її ліжком, і вона розплющила очі. Уже пора? спитала, я кивнув. Вона розкрила рота. Я поклав дві пігулки їй на язика і протримав склянку води, щоб запила. Вона моргнула лінивою і прошепотіла. Я бачила сон. Я нахилився ближче. Я зустріла вашу жінку. Вона йшла вздовж озера, як і внов. То була одна з найулюбленіших її місцин. Тоді вона зробила щось дивовижне. Що саме, спитав я, міряючи її температуру і рахуючи пульс. Вона стала на коліна поряд з водою, піднесла невеликого човника і віддала його мені. Це не так дивно. Ні, дивним було не це, а вітрило. Воно було зроблене з листа, написаного вам. Я ніколи не розповідав Енні про листи Еми. Крім Чарлі, про них ніхто не знав. Я перевірив пов'язки Енні, підтягнув покривало її до шиї і поправив постіль. Я поцілував її в чоло, вийшов і зачинив за собою двері. Ідучи східними сходами, я натрапив на Чарлі, який йшов читати для Енні. Він тримав Елоїзу в одній руці, а другою намацував собі дорогу нагору по сходах. Почувши мене, він зійшов з дороги і сказав: «Шукав тебе». «Та невже?» – засумнівався я, знаючи з вигляду його волосся, що він тільки но прокинувся «Так», – сказав він. Він простягнув руку, погладив пальцями моє лице, потримав їх там на хвилину і тоді стиснув мої щоки, намагаючись спрямувати моє лице і очі до нього. Переконавши, що привернув мою увагу, він розкрив книгу, яку ніс, витягнув звідти конверта. «Вона сказала, що я знатиму, коли найкраще віддати його тобі». І наскільки я можу судити, настав час. Письмо Емі годі було сплутати. Я вихопив листа з його руки. Вона дала тобі його? спитав я недовірливо. Коли? Приблизно в той час, коли ми з нею поїхали до міста і відкрили ту депозитну скриньку. Ти знав про неї цілий час? Еге ж, і коли хотів мені сказати. Чарлі знизав плечима. Я не хотів. Я втупився у конверт. «Ти маєш ще якісь таємниці, про які я мушу знати?» Чарлі усміхнувся. «Поки що ні. Але в разі чого повідомлю». Я розірвав конверт і розгорнув листа. «Люби, Різе, якщо Чарлі дав тобі цього листа, то ти зустрів когось». Я оглянув на Чарлі з невірою. Я просила Чарлі притримати лист, поки він не побачить, що ти бажаєш віддати своє ніжне серце комусь іншому. «Не хвилюйся». У твоєму серці вистачить місця для любові до двох жінок. І коли ти потрапиш туди, дозволь Богові залагодити це питання. Хай хто ця жінка, вона благословена і заслужила це. Різи, ніколи не забувай, що ти народився і прийшов лікувати скрушених серцем. Я знаю, я завжди чекала. Я глянув на озеро і почув шепіт Еми. Різи, не затамовуй болю, будь ласка, не живи більше в муках і стражданні. Пам'ятай. Я одужала. Я є я. Потрапивши сюди, ти побачиш. Але між теперішнім і майбутнім принеси дар, яким є ти. Учора я думала, якою стає вода, коли ми йдемо веслувати. Слід зникає, і бриджі від весла допливають до берега і стараються не завжди. У житті на воді минулого немає, і попереду тільки майбутнє. Я люблю тебе, і завжди любитиму. Смерть не може забрати це, а тепер іди». І живи там, де тече життя. Завжди твоя Ема. Чарлі зиркнув на мене. Ну? Він підніс очі і почав шукати на небі спалахи світла. Мотаючи головою туди й сюди, він запитав Що там? Я усміхнувся, поклав листа у сорочку і підніс його руку до свого лиця, де його пальці намацали мою усмішку і натрапили на вологі сліди сліз, які стікали по зморшках. Я прошепотів. Чарлі, я можу бачити. Я зіскочив з ганку стрибнути на купу вічно-зелених голок і помчав чим душ. Я летів через ліс, незважаючи на чіпки гілля і перестрибував через повалені дерева, як бар'єри. Я сповз з невеликого пагорба і відчув, як земля втікає з-під мене. Десь у горі я сполохав ранішню голубку, що пришмигнула крізь верхи дерев, як реактивний літак. Я дійшов до того, що раніше було причалом, і стане ним знову. І опустив судно у воду. Я розтибнув сорочку, притиснув листа до себе, закріпив ноги, що сили на весло. Човен стрибнув уперед. Я наліг ще раз, ще три довгі, глибокі грибки, і телула понесла мене. Я гріб, зігнувши спину проти течії. Вода вирвалася, але я наліг сильніше і міцно вперся ногами. Легший другого веслувальника човен ковзав по воді, наче вітер. Залічені хвилини під приліпив листа до моїх грудей. Зігнувшись у пружину, приклавши коліна до грудей, простягнувши руки, набравши в легені стільки повітря, скільки вони могли вмістити, я опустив весла. Розпрямивши ноги, почавши довгий грибок руками, я видихнув. Цілковито розпрямившись, тіло наповнилося молочною кислотою, і я... Глитнув повітря так глибоко, як дозволяли легені. На вершині грибка я підніс весле і притягнув коліна до грудей, ще раз вбираючи повітря, поки нахилявся вперед. Після кожного грибка я випережняв себе знову і знову і знову на воді з Емою. Востаннє. Услід за нами з'явилися кола. Вони розросталися, пересікалися і цілковито зникали. Сонце зігрівало наші спини, піджалив очі і вітерець дув назустріч. За моїм плечем вода стелилася, як вилищене й дерево. Я побачив усе майбутнє і далеке, сповнене прощення, минуле. І в повітрі я почув відлуння еменого сміху і відчув лагідний доторк і пальців до мого обличчя. Сонце було низьке і до болі яскраве. Немає людини, що було б наче острів. Я поплив проти цічії, підставив спину під вітер, що сповільнить мене. Через три години я повернувся, виснажений і чистий. За допомоги Чарлі, Ені, одягнувши капелюшок і жовту стрічку, що волоклася за нею, зійшов низ пагорбом. Вони стояли на березі, не відводячи очей від ящика з цвіркунами. Після операції Чарлі і терміт перенесли його і поставили на ганку під самим вікном. Зважаючи на болісність операції і незвичність нового будинку та ліжка, ми подумали, що це покращить і сон. Тепер на прохання Енні. Сінді і Чарлі перенесли ящика вниз до берега. Енні стояла поряд, а Чарлі перехиляв його на бік. Спершу повільно, а тоді всі разом. Цвіркуни почали підстрибувати і виповзати назовні. Досить скоро ящик спорожнів, і навколо нас земля ворушилася, краплини води на розжареній печі – П'ятдесят тисяч свіркунів попрямували до сховку під деревами. Я уважно прислухався разом з Енні. глянула на мене, усміхнулася і пришепотіла. Шш. За секунди свіркуни повилазили на дерева і заспівали. Енні заплющила очі, усміхнулася і затанцювала як балерина, пильнуючи куди ступати. Глянувши на берег, я побачив відбиток її невеличкої ніжки поряд з моєю. Чарлі устав і попрямував до Супербана. Це означало, що я купую вечерю. П'ять трансплантів. Я сказав п'ять. Позаяк майже не сумнівався, що терміт з'явиться приблизно в той час, коли ми віддамо замовлення. Чарлі крикнув з вікна водія. Аго, Рубчику, поспішай, або я сяду за кермо. Я стояв, дивлячись на озеро, не бажаючи прощатися. За я відчую, як хтось смикає мене за руку. То була Енні. «Різе, ви йдете?» Хвилину ми дивилися, як вода брижить під вітром. Тоді вона нахилилася, стала на шпинці і прошепотіла мені на вухо. «Ви говорили, що скажете мені нині, ви пообіцяли?» Я ще раз кивнув і крикнув до Чарлі і Сінді, що ми прийдемо за мить. Енні потягла мене за руку, і ми сіли на Дамбі, звісивши ноги. «Суть пересаджування сердецю тому, – сказав я, – щоби змусити їх забитися знову. Я змовк, міркуючи, як сказати те, що мушу сказати. Ейні поплескала мене по стигні. Усе гаразд. Можете сказати мені. Тепер я велика дівчинка. Наступного тижня мені мене вісім. Серце тигра в тілі порцелянової ляльки. Хай скільки я вчився, як готувався, чи яка слава про мене йшла як лікаря. Найважче знати, що насправді я не маю сили змусити його битися знову. Це чудо, якого я не розумію. Ені прихилилася до мене і слухала. Сонячне світло відбивалося від води, освітило біле волосечко на її ногах і усмішку на обличчі. Я показав рукою через плече на шпиталь округу Раббун. Тієї ночі я не міг змусити забитися твоє серце. Ми зробили все з медичного погляду, що мали зробити. Роєр, той великий, плаксивий, плюшевий ведмій, похитав головою і зафіксував час. Одинадцять, одинадцять ночі. Ейні кивнула, пригадавши сон матері. Він чекав, поки я погоджуся з ним. Так зазвичай роблять лікарі, коли хтось умирає. Але я не міг. «Чи не хотів? Я просто знав, що ти не маєш померти тоді на тому столі. Я помру першим!» Я лагідно поплескав Ені по грудях. Я нахилився і зашепотів до твого серця, промовивши одну річ, яку не говорив дуже і дуже довго. І після того твоє серце почуло мене. Ені усміхнулася і притисла руки до серця. Воно наче чекало, поки я промовлю слова і нагадаю йому». Тому що, коли я їх сказав, з причин, які я не можу пояснити і ніколи не поясню, воно наповнилося, наче куля, загорілося яскраво червоною барвою, і тоді, неначе й не спинялося ніколи, почало битися міцне, сильне і ритмічне. Ені глянула на озеро, ціле життя було ще попереду. Думаєш, воно спиниться колись? Як івнув. «Так, але поки ти не доживеш віку, усі серця спиняються, Енні. Має значення лише те, що ти робиш, поки воно ще б'ється». Енні обійняла руками мої крижі і притиснула щоку до грудей. Її руки зміцніли, і їх потиск увиразнював слова. «Скільки я ще маю?» Я глянув на неї, на її великі круглі очі, ніжну усмішку, на тендітні паростки надії, що почали проростати – я відгорнув тепер уже здорове волосся з її голови і сказав, «Досить багато, щоби посивіти». Айні глянула через плече на субербан і легенько смикнула мене за руку. Різе, що то були за слова? Уже час. Я скинув медальйон Емеши і глянув, як він крутиться, колишеться і відбиває відображення сонця у воді. Узяв його в долоню і погладив пальцями витертий напис. Коли врешті-решт сльоза вибігла з ока і покотилася по обличчі, я випростував ланцюжок, повісив його на шию Ені і дивився, як він лягає над самісіньким шрамом на її грудях.